Vártam a színészetek, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvirágy. nem mondtad, mert... Oh, Úúúú, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. Az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon, keressétek. Hát az valami fantasztikus volt. Hogy... Nem hiszek a fülemnek, hogy annyira színészkedni se kell bennel, jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó valapok! Filmbarátok Podcast. Sziasztok, ez a 104. Filmbarátok podcast, itt vagyunk július vége felé, a négy fős stábból hárman vagyunk, egyfelől itt vagyok én, Freddy, sziasztok, itt van még belünk Black Sheep. Sziasztok! És Gergő. Sziasztok! Na, Zoli nem tudott jönni, mert uh, szellemet hát Nem írt. tudom, hogy megtiszteltetésnek mondhatja, el, de szellemírtó kriméket néz. De később még hallani fogjátok a hangját. És igen, aki esetleg a YouTube-on nézi ezt a videót, láthatja talán minden idők leggeniálisabb háttérképünket. Talán amit... ez tény. Ez tény, igen. Ez, ez nem is ező Barna küldte még mikor? Egy éve kb. Körülbelül. Igen. Annó kiderült, hogy Zoli eleresztett valami ilyen mondatot, hogy a Grease neki az egyik kedvenc filmje, és ez inspirált a Barnát, hogy elkészítse ezt a remek háttérképet, és de vajon aztán minket mi alapján el... hozott össze? <gül> <gül> és aztán valahogy sosem beszéltünk erről a filmről, hát miért is beszélnénk, semmi oktoritása nincs, meg csak a... Pedig az is felmerült, hogy majd a századik filmbarátokból lesz gríz, és ezzel a posterrel fogjuk reklámozni. De nem. Gergő valami, leszavazta. Arra nem állt volna kész még a világ. Tehát a arra nem. Hogy én lássam az emberek arcát, ahogy ők kezdve szembesülnek. Tehát főleg arra nem. De, de nem tudom, hogy mi alapja hozott össze minket, mert akkor még a tábor se zajlott le, úgyhogy fogalmam mm -hmm. sincs, de de. De Mi történtek ott a táborban, Gerrit? Nem beszélünk róla. Ez olyan, amit látsz tehát ami ott történik, az ott Aha. is marad. És tehát, hogy ez a borítókép, Ami amióta megvan, én így, pitaján hetente egyszer, így valahogy a szemem elé kerül, és akkor nem tudom abba hagyni a nevetést. Tehát ez kép. <gül> Jó, hát nekem Igen. is két nap kóma volt, amikor először megláttam. Teljes, teljes agyhalál. <gül> Jó. Igen, azt hiszem a. Gergő, mondtad egyszer, hogy baráti társaságod is látta ezt a képet? Igen, megmutattam valami? nekik. megmutattam Aha. nekik. Tehát, így megéri velem jobban lenni, mert akkor lehet már ilyeneket látni. De, de ez a, szóval ez kegyetlen. Tehát akármelyik ismerő sem látta, az, azután nem tudott rám ugyanúgy nézni. Igen. Hát én is tudom, hogy hogy néznék ilyen hajjal, mondjuk kicsit bejövök magamnak, azt kell mondjam, de ja, hát Na szóval ezt most már a felhívásnak veszik keringőre, úgy vigyázz el, Fredi. Ez mindegy, már házas Bállalod. vagyok már. Mondjuk a gríz barátok kifejezés, ez nem tudom ez mennyire ez helytálló, ez majd az adás végén kiderül. Minden esetre szenzációs az a kép. Nagyon szépen köszönjük. És igen, mik voltak még? Igen, a 103. adás volt a legutóbbi, az egy ilyen kisebb különkiadás volt. Speed a off. filmgyűjtésről. Igen, és nagyon szép visszajelzéseket kaptunk. Ilyen rövid határidon belül ennyi ilyen kommentárt, meg e-mailt, e amit kaptam, hogy már többször meghallgatták, ilyet nem nagyon értem még meg. Úgyhogy ezek szerint tényleg jó sikerült, és köszönjük szépen a sok visszajelzést, hogy emberek küldtek ugyanúgy élménybeszámolókat hogy ők hogy kezdték el a gyűjtés, meg stb. Nagyon-nagyon érdekes volt. Úgyhogy Gábor meg a Szabi nevében is köszönjük szépen. És hát amit ti most kedves hallgatók nem tudhattok, hogy kerek egy órája próbáljuk már elindítani ezt a podcast podcastet, mert a Skype megint frissített, és megint az összes felvő programunkat szabotálta ezerrel, Úgyhogy itt nem tudom, hány ilyen próbahívást, próbahívást kezdtünk már, de reméljük, ha ezt meghalljátok, akkor legalább egy sikerült. Most azt használjuk, amit a Szőskei Gábor ajánlott annak idején, ami nekem nem igazán működött eddig, de a Gergőnél szerencsére igen, úgyhogy most ennek kell drukkolni, hogy a Gergőnél ne be az internet, vagy én nem tudom micsoda. Úgyhogy ha nem működne a felvő, akkor a, a gábor ezért, hogy ő... Ne is engem! A... <gül> ne is engem! Ja. Úgyhogy ez De a valami, valójába, ki kell találnunk. Valójában én közben egy mobiltartok a hangszóróhoz, tehát ilyen biztonsági mentés az van. Ja, szuper, jó van. Ö, igen, valamint kikkel találnunk, tehát sokan mondták ezt a TeamSpeak-et, meg én nem tudom, én bevalom, fogalmam sincs, hogy mi az, vagy hogy kell használni. De lehet, hogy tényleg el kell gondolkodni, mert ez a Skype ez ebben a formában így annyira nem felhasználó barátomja a podcasteket illeti. Együtt kell nekem csinálni, is, igen. Ez nekem is eszembe jutott, hogy annyian podcasteznek már, és lehet, hogy mi csinálunk valamit rosszul, hogy ezt ragaszkodunk ehhez a Skype dologhoz. <gül> lehet. lehet. Mert, hát a, mert a profik a... egyébként úgy csinálják, tehát külföldi <gül> példából kiindulva, hogy mindegyik csak a saját hangsávját rögzíti. <gül> és akkor elküldi annak, aki szerkeszti, és utána egyszerűen csak így össze kell hullózni a hármat, ami szintén egy megoldás, tehát talán az a felvételszágon, hogy Igen, csak akkor itt meg az játszik közre, hogy akkor minden érintettnek közre kell működni, és nem csak egy ember csinálja az egész hogy mondjam, szerkesztési munkát, a meg akkor át miatt. kell küldeni. Én csináltam mm. már ilyet még régebben, ilyen közös filmnézésekkor, még jó pár évvel ezelőtt, és ez az én borzasztó macerás dologám, ezt így hát, összeállított. Hát, mondjuk, ha... szerintem ezt neked nem kell mesélnem. Hát én igazából szerintem, a mindenki csak elküldi a hangsávját, bele lehet lőni több hát, Az igaz, hogy volt egy kis csúszás az egyik hangsávval, emlékszem, hogy úgy kellett mm. igazgatnom, és foa, mm. megőrültem, mire végeztem vele. Jó, nem tudom, meg kell látni, hogy uh, esetleg akinek van, bármiféle tapasztalata Teamspeak ügyileg, vagy uh, más podcast hallgató itt van. Amúgy azt a hogy uh, a -be be van készítő. beépített rögzítő uh, modul, hogyha jól emlékszem. Mm -hmm. Jó, nem tudom. Én mondom, fogalmam sincs. Mindig uh, csak így mondták, meg írták, stb. De hát úgy vele, hogy hát a Skype, hát az a, az a beszélgető program, de hát én, én nagyon retro vagyok ezek szerint, mert Uh, hát magam látom, tehát a Microsoft átvette egy OKD az egész de jó na uh, meglátjuk mi lesz, reméljük a legjobbakat um, akkor népakarata népakaratában legutóbb a Nyugaton a Helyzet változatlan című filmet uh, húztuk ki a 1979-es verziót most közben lázasan próbálom keresni, hogy ki küldte be Zsolt küldte be és frissítettem a listát elég rendesen, úgyhogy most már 1237-nél tartunk. Az utolsó, amit frissítettem, a 8 mm volt, ami teljes megdöbbenés, hogy eddig nem küldte be senki. De többek között például a Power Rangers az a filmet is felraktam, bár ott eléggé vacilláltam. Úgy de hiányozna, hogyha azt hoznánk ki azt Majd a remake kapcsán megnézzük úgyis. <gül> <Amúgy gül> <nem. gül> Ja. Úgyhogy ha e, drukoljátok, hogy ne az 1233-at sorsoljuk, mert bevallom, nekem sincs kedvem Power Rangers-t nézni, de e, ha ez lesz, akkor ez lesz. De azért van pedig van a... hozzá, valószínűleg vannak ott rosszabbak is azon a listán. E, igen. Nem ezt, biztos. <laughs> de biztos van, <laughs> <Rediturkja. Beavatott. laughs> ja, Na akkor random.org, on meg miről beszéljünk. A 105. adásban 41. Na, néz, ez nagyon vissza a kezdetekhez. A 41. film, amit beküldtek annak idején, na, zoli is azt mondaná, hogy hogy Freddy, örülhet, űrhajók vannak benne. Ez a film nem más, mint a Galaxis utikalauz, ga oh, oh, oh, Hogy van ez? Galaxis utikalozós toposoknak. Galaxis utikalozós toposoknak. Ez a magyar címe? Mhm. Uh -huh. Azt Guide to Ez egy jó film. Ja. Ö, pf, jó, oké. Nem tudom, én, én az előzetesét láttam, és így annyira nem tudott megfogni, de tudom, hogy sokan szeretik meg... Hát a meg... Hát, nagyon durva kúj státusznak. Tehát hát nem, nem olyan jó, mint a könyv. Van. Nem ebben van az a... iszonyat idegesítő hangú fekete csávú? Mozdef. Az, az, nem ebbe van? De. Úristen. De, De nem rossz benne a Mozdef, viszont a csúcs az a Marvin, a, a depressziós robot. Tehát az zseniális. Aha. Nem ennek a történetnek ö, köszönhető az, hogy évente van valami világtörőköző nap, vagy valami ilyesmi, vagy... Ö, rengeteg látom. minden. Hát ebben van az ki... életértelme értelme is, nem? A 42. Igen, a 42. Igen, ebben van a, a delfinek, akik, akik ugye a világ vége előtt kirepültek a vízből, és felrepültek az űrbe, meg a törőköző is ebben van. Ez egy igazi science fiction klasszikus. Uh -huh. Hát paródia igazából. Kell ez <Jó>, nekünk. Hát. Jó, hát... Ha, ha jó, tudjuk, hogy kult, tudjuk, hogy kult, biztos, hogy... De nem a film kommentelők is, hogy mennyire durvá, jó? Egyébként a film az szerintem nem kult, tehát Aha. szerintem a könyv az, ami kult, a film pedig egy jó pofa visszaadása a könyvnek, uh -huh. az első könyvnek, de... Én, én bírtam egyébként szerintem egy, egy vicces film, vannak benne nagyon jó ötletek, szerintem látványban is töre ott van. Aha. Jó. Megmondom de a Marvin az, az zseniális, tehát annak én minden beszólására röhögtem, De nekem nagyon tetszett a Marvin. Aha. Hát kíváncsi leszek Freddy, hogy te mit szólsz hozzá, mert szerintem nem annyira. Nem, te, nem szerintem nem annyira a temű fajok de majd meglátjuk. És nem az űrhajók miatt, hanem az egésznek a humora kicsit ilyen debil, Tehát. Vannak benne nagyon okos poénok, de már a regény ötletei is nagyon elszálltak voltak, és itt azért helyenként még rátettek egy lapáttal. De verj, nem a főszereplő a Martin Freeman. De a Martin Freeman, igen, igen. Zsír. Meg a... A izé játszik benne, aki a holdba játszott, most nem hittem a neve. Sem Rockwell. Sem Rockwell. Rockwell, igen, igen. Zsír. Meg és ő nagyon durva itt. Jól van. Igen. Jó. Közepesen fel van keltve az érdeklődésem. Na ez is valami. <laughs> Amúgy inkább ajánlom a regényt, ennyit mondok. Ah, uh -huh. <gül> Azt szerintem jobb. Jó. Oké, okay, na. Akkor uh, egyébként, hogy elmondjam, hogy mi volt például mellett a 40 hely az az ember gyermeke. Ajjaj, <gül> oh, na az nem egy kategória. Azért, egyik, az, annak <gül> kicsit jobban örültem volna, de hát oké. Okay. Azt még én is megnéztem volna újra. Jó, ja, szerintem sokan így vagyunk. Jó, akkor uh, Kezdjük is az első villám kérdéssel, ami sorozatos kérdés. Negritis, ő kérdezett, azt hiszem, a Százaipót Keszen is, is. kérdezi, hogy mivel többször is szóba kerültek már sorozatok, a kérdése mennyi? Várjátok-e a Westworld-ot, mármint a Westworld sorozatot? Az első trailer alapján nekem elég érdekesnek tűnik, kicsit matrixos elemekkel. Szerintetek milyen? Gergő? Én nem láttam a trailert, mert nagyon várom a sorozatot, tehát én már azóta extázisban vagyok, hogy bejelentették, hogy, hogy Jonathan Nolan, ugye a Nolannek lesz a főnök, és akkor bekasztingoltak egy csomó jó színészt hozzá, és ilyen western, ez dolog lesz, nekem ennél több nem kell. Tehát én vágom a Centit. mondjuk egy kicsit megijedtem attól, hogy elvileg a forgatást le kellett állítani több hónapra, mert hogy a forgatókönyvekkel annyira nem voltak elégedettek és akkor még írtak talán két epizódot hozzá. Semmiát le kellett állítani, de én mindenképpen bizakodó vagyok, mert HBO még mindig, tehát onnantól kezdve szerintem nem nagyon lehet mellélőni. És a filmet ismered? Ö, nem láttam, de tudom, hogy van belőle film. <gül> oké okay. nem tudom, én megnéztem az előzetest annyira nem csigázott felbállom, én még mindig inkább a régit nézném meg, amit már annyi ideje próbálok pótolni azt hiszem abban játszik az a Yill vagy Igen. nem tudom hogy még azóta se tudom, hogy kell kiejteni aki a hét mester volt, Ö, nem tudom azt inkább nézném de Black sheep hogy vissza? Vagy ezzel. Nem tudom, egyszerűen tudod, hogy vannak ezek a filmek, uh, amik valahogy mindig ott vannak, hogy ezt egyszer majd megnézem, de amikor effektíve le akarsz ülni, nézni valamit, sose jut eszedbe. És ez is egy olyan fajta. ismerős. Hát én meg most úgy vagyok, mint a Beneflek abban az interjúban a Superman, Batman vs. Supermanban, hogy így most így néztem magam elé, és most annyit mondok, hogy állja Grímert. Fogalmam sincs, miről van szó. <gül> <Jó>. <gül> Abszolút nem. Hát okay. Én hiszek nektek. Hát azt ősszel hogyha jól emlékszem, talán idénre van kírva. Igen, októberre mm -hmm. van elméletileg kírva. a dolog. Én, én nagyon várom, engem nagyon érdekel. Uh -huh. Jó. Tényleg van egy kis matrixos beütése, de... Ha, majd rá fogok majd keresni, de ebdig az nekem kimaradt. Mert pont uh -huh. szerintem nyaraltam, tehát júni végén jött az előzetes, amikor tehát <gül> akkor adták, és akkor emlékszem hogy sem nagyon észre, hogy mondom, hogy én nagyon nem fogom megnézni. Tehát sorozatból uh -huh. még annyira se nézek trélert, mint mondjuk filmből. Uh -huh. Jó. Akkor a második kérdés Martintól van. Egy nagyon érdekes kérdés. Sziasztok! Tegyük fel, hogy életre kelne Petőfi Sándor Arany János József Attila és az összes magyar költő. Mm. Jó, ez egy uh, elég tárt Milyen filmeket néznétek, nézetnétek meg velük? Hogyan reagálnának a mai <gül> filmekre szerintetek? Hát a, a bosszú válunk, nyilvánvalóan. Nekem én az első, me... ami eszembe jutott, az a New Kids Turbo volt. Én, meg, én is majdnem azt mondtam, de aztán eszembe jutott, hogy inkább akkor a Brothers grimsby -t. Te, az... Agyas és agyatlan, igen. Igen, Nem. tehát arra, hogy azért úgy fizetnék, hogy, hogy ők megnézzék, is utána el a hal. Én a Leon Hát az vagy, az még tetszene is nekik szerintem. Lehet. Én, én, én vagy a New Kiss tour volt hogy, hogy lássák, hogy úristen, hogy mi történik, ugyanaz a bolygón vannak-e még, vagy valami most itt nem tudok pontos filmet mondani, de amiben elképesztő mennyiségben és minőségben van CGI, gyakorlatilag egész végig, hogy megnézzem az arcukat. Hát... Oh, nem tudom, avatárnál van már szerintem, de valami ilyen, nem tudom én, ilyen, ilyen marvel ahol a fél világ összeomlik, vagy a 2012 mondjuk, és akkor, és akkor elmondanám nekik, hogy te ez a film forgatása alatt nem tudom én 20 millió statiszta halt meg, meg ilyenek, ez mindig az, amit itt látsz. És a függetlenség akkor... napját mutassuk meg nekik akkor már. Hát, ja. Európát kár, tényleg ja. rádobták Ázsiára. Jó, ja, ja, ja. ja, úgyhogy nézném a, a, az arckifejezésüket hogy ilyen gyermeki, nem tudom én, mosolyjal, de szörnyűködve is néznék szerintem, mert nem fognák fel de ez egy nagyon érdekes kérdés. Én genyó lennék, én a Holdköltők Társaságát nézetném meg velük. <gül> <gül> Jaj, Jézusom. <gül> Elnézést. Backseep? Nem tudom, nekem is ez jutott eszembe, hogy valami CGI-orgiát, mert kíváncsi lennék az arcukra. De valami minőségét. vagy David Lynch filmet, attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyok. Ja. Mennyire akarsz velük kibaszni? Tehát a... Igen, igen, igen. Hogy vagy, vagy egy Scylum filmet, el... egy Sharknado-t Az a baj, hogy az szerintem nem biztos, hogy hirtelen többet mondana nekik, mint egy bosszú kettő, mert, mert, mert, mert nincs kiindulási alapjuk. Tehát ha megmutatom nekik a sharknado akkor elhiszik, hogy ez a csúcs kategória. Érted? Mert Tehát... ja. a franc tudja, mert mindent meg kell próbálni. Sok időnk van. És még arra is azt mondaná, hogy de az effekt. <gül> hmm. Ja. Vagy egy ivyüldedet. Na, az első két ivyüldedet megmutatjuk nekik. Ja. Jó. Vagy ö, a Hídembert, hogy valamilyen remek magyar film. Egy róluk film. szóló. Az a baj nem sokkal. Hát... Eléggé -e amúgy. Hát a hízél fekete múmia átkával szerintem még talán úgy, ahogy tudnának azonosulni rejtős ö, uh -huh. filmrel, filmmel kapcsolatban, de... Petőfilm készült film. Én megmutatnám, hogyha az ő művükből készült film. De, hát János nem János Műkből a biztos... rajzfilm. Azt mondjuk megnéztük ja. a Noárt Na a valami. Mm. Jó. J Jó. Na akkor az utolsó kérdés. Ö, most nem tudom, hogy mondjam ki. T. Smith, vagy T. Smith, vagy én nem tudom. Ö, szerintem felismeri a kérdését. Üdvözletem! Először is hat gratuláljak a Fibraltok századik adásának sikeres lebonyolításáért volt szerencsém elmenni és az első sorból nézni ezt a felejthetetlen eseményt. A... Oh, köszönjük szépen. szépen! Szenzációs. Ö, a kérdésem a következő. Az Otherworld Élmény Magazin legújabb. Ö, mihez Kirti? Nem tudom. Él. Ér... Ez most egy nagyon furcsa fogalmazás, lehet, hogy csak rosszú kopiszta, mindegy. A legújabb beszámolójában maradjunk ennyiben. Zoli épp Dwayne johnson ekézi. Szerintetek mi hiányzik ahhoz, hogy Dwayne Johnson Arnold Schwarzenegger nyomdokaival lépjen? Mind a két ember a karrierét nem filmezéssel kezdte, Tov továbbá mind a két színész a testépítésének köszönhetően a nézőkben kiválthat egyfajta, csak azért szerepel, hogy jól mutasson, a Vásznon ö, hozzáállást vagy érzést, viszont Arnold képes volt egyfajta ikonnál kinőnie magát. Dwayne-nek sikerülhet -e ez? Ez a kérdés akkor fogalmazolott meg bennem, mikor Zoli kiemeli, hogy Dwayne évi két filmet forgat, esetleg el tudnátok képzelni alkalmasabb színészt a Schwarzenegger irájának szellemi örököseként, vagy annak az irának már leáldozóban van. Uh -huh. Hát jó, hogy a végére ezt hozzátette, mert szerintem azért nem lesz dörökból soha olyan nagyikon, mint Arnold Schwarzeneggerből, mert a Schwarzenegger fénykora óta eltelt 30 év. És ez már nem fog, tehát ma már a néző azt nem tudja olyan szinten szeretni. Hát nem véletlen, hogy a Svárci meg a Stallone próbálkozásai is sorra buknak meg. Tehát ma már erre nincs annyi igény, mint a 80-as évek közepén. Hát ma már nem, nem az a fontos, hogy ilyen szuper kigyúrt legyen igen, az opcióhős szerintem. Láss, nem igen. tudom én. Jason Statham... Igen, az vagy... ő filmje is. Egy réteg közönséget kielégítenek, de ennyi. Egyébként a kutya nem Igen. kíváncsi rá. És úgy, lehet, ugyanakkor hogy... az a közönség, csak most már sokkal telítettebb a piac. Az is igaz, Én inkább ja. azt mondom. Az is lehet. Meg hát azért a Schwarzeneggerben nagyon-nagyon ott van az a faktor, hogy a a Bina akcentusával elképesztően emlékezetes marad. És... Emlékszem, az önéletrajzában így külön ki is emelte, hogy annó, amikor elkezdett színészkedni egyből, nem tudom, hány ilyen producér, meg ügynök, meg én nem tudom, mondta, hogy, hogy felejtsd el az egészet, ezzel az akcentussal soha büdös életbe nem fogod semmire vinni. És pont ellenkezőleg pont ezzel tudott több lenni a többi embernél, aki hasonlóan nem tudom, izomzatára építette a karrierjét, és uh, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos plusz volt az ő karrierjében. Én ugye a mai napig nem értem, hogy miért pont ő lett kiemelve. Tehát nekem még ez az akcentus se feltétlenül indok rá, mert például szerintem egy pár hete, egy-két-három heten nézte meg életemben először amúgy a truly lies ugye ezt a James Cameron filmet, és micsoda? Ja, és sose láttam. Tehát ez Tom, is egy olyan film állsz. volt, amiről te beszéltél, hogy ott van, már látni kéne, és leülsz, és elfelejted. És, és, és imádtad. És most, most megnéztem, nem vertem, a úgy föltoztál én azt hittem, hogy ez egy teljesen másféle film lesz, de nem hittem volna, hogy ez egy családi, családközpontú film lesz, és hogy Jamily Curtis egy ilyen féle fajta karaktert fog kapni, tehát fura volt mindenképpen, de az is ez a rettentő bárgyú primitívség, amit a teljes ére amúgy képviselt, nem véletlen, nem véletlen, hogy ez manapság már eltűnt. Vagy pedig de pokol ilyen szórakoztató. Az biztos, tehát hogy mókás együtt... volt, de, de hogy azért nem véletlen, hogy mostanában nincsenek ilyen filmek. Szerintem. Mert most... A, azt a közönséget, aki erre kíváncsi, az kiszolgálja Hollywood másfajta filmekkel, például a szuperhős filmekkel, és erre a régi módira már nem nagyon jut néző, tehát egyszerűen ez már valahogy nem annyira dévig, így néha-néha van egy-két egy ilyen, tehát most ez a Dörök is, hát a, a, nem a Dörök szerintem a húzó név például ebbe a ebbe a titkos szolgál, be, ez be, az, az. az. Plexi hanem lényeg. a, a a fiatal srác, hogy mi a hígják, Kevin benne? Hart. Igen. Hmm. Tehát, hogy azt mondtam a Kevin Hartra építették, bár nem láttam a filmet, de, de szerintem amúgy nagyon ez pont kettejükre volt építve a Dwayne Johnson, viszont ő nem lesz olyan, mert a az egy ilyen, tehát ilyen agresszívabb karaktereket játszott, míg viszont a Vince Johnson, hogyha mosolyog, egy olyan kedves babarca van, tehát én nem tudom, hogy csinálja amúgy, hogy egy ilyen nagy ő, állat, és akkor mellette pedig egy ilyen kis-kis mosolya van neki. Én... Meg, meg neki van azért humora, tehát neki nagyon komoly önkritikája van, meg nagyon, tehát bármikor hülyét csinál magából, én ezt egyébként nagyon bírom benne. Hát az azért csak megnézni a, a gain szerintem. Tehát az például... Hát vagy a halálos írom utóbbi három részét. <gül> vagy az is. Akármikor hülyét csinál magából, tehát sose volt ezzel problémája igazából, és én ezt tökre bírom benne, hogy, hogy jó humora van, csak ez azért, tehát ez azért még ahhoz nem elég, hogy ikonná váljon. Hát még egy pár mm -hmm. év kell hozzá talán szerintem, tehát most oké, okay, hogy rengeteg filmen van neki amúgy, tehát most például a Jumanji rebootot is talán vele tervezik, meg ugye a Baywatch rebootot is vele csinálják, plusz akkor a Szel András is kap hozzá folytatás, meg szuperhős filmre is már van szerződtetve, ugye, meg még tököm tudja, mennyi mindenben van őben. Jön ja, meg persze a Halálos Iramban 8-ban és már be van castingolva, vagy ö, már részenek a franchise-nek is a következő részben is benne ez, tehát őt látni fogjuk még egy jó ideig. Tehát attól nem kell félni, hogy Vince azon el fog tűnni. Azt nem tudom, hogy fognak-e rá még így építeni csak az ő nevére egy egész filmet. Hát, jó. Na, de próbálja már ezt a pankrátoros múltját valahogy ö, eltüntetni, mert már ezt a ö, dirac erőltetik. Uh -huh, tehát azért igen. kinőtte már ezt a ezt a karakternevet amit korábban mindig Drak volt, aztán Dwayne The Rock Johnson ez és akkor most már csak Dwayne Johnson jaj, jaj. úgyhogy igen jó, hát egy, egy, egy szerintem egy szimpatikus figura tehát ahogy mondtátok én, én szeret hülyét csinálni magával és ez mindenképpen egy, egy pozitív tulajdonság nem tudom én annyira sose voltam ellene, tehát uh, én inkább vele néznék meg valamit, mint Vin diesel mondjuk. <gül> mondjuk ja. ő, ő volt régen a, a, hogy mondjam, az akcióhős irának az új üdöskéje Vin aztán nem tudom, nem, nem az jutott lehet. vele messzire. <gül> Végül, igen. Hát most meglátjuk ezzel a x el mekkora oh. fog Fú, halad az az, az előzetes, srác. Nagyon gáz lesz az a film. Tehát az, egy... az a kategória, hogy borzasztó, nagyon gagy, de látni kell. Nem? Tehát azért <gül> ezt csak látni kell. De amúgy én azon voltam kiakadva, hogy ezen a vize, ez a vizemotorozás, vize hogy, hogy ez hogy lehet ekkora fasság, és utána néztem, és ilyen létezik, srácok. Tehát beírjátok a YouTube-on, és lehet ilyen 4-5 perces videót találni, ahol egy csávó tényleg a vízen a hullámok között ott motorozik. És, és ezt a, kis... a csávó. Én nem tudom, hogy van de lehet, hogy itt készült éppen a szerepre, én nem tudom, de létezik gyerekek. Tehát ez nem a filmhez van kitalálva, lehet a vízen motorozni. Tehát az élet nem csak a legnagyobb sztorikat írja, hanem a legnagyobb fasságokat is. Hát ez a tanulság a Hiplay 3 ból Mert hogyha most neked valaki ezt mondja egy éve, hogy ezt meg lehet csinálni, nem röhögött ki? Hát dehogy, de én még most is kiröhögöm, mert nem kell nekem egy de, várni. És Írd be, írd be, Google-ban, Youtube-on keres rá légy Ne, hiszem neked, de hiszem hát ez hihetetlen. Azt mondtad, hogy valaki vízen járni is tudott, mert... Úristen, az az, Ez valami fantasy Story volt, nem? Ez, ez nagyon... Igen, valami science fiction. Ú, várj, tanszikus. hát az a flash. Hát a flash tud rohanni a vízen. Na, megvan. Na, igen, rá gondoltam, ja. <laughs> <laughs> Jó sem valami könyvet róla. Igen, valami, ami bestseller készült. Jó, menjünk tovább, mielőtt a fundamentalisták itt megtalálnak minket. Igen, ez volt a harmadik kérdés, akkor el is érkeztünk az első filmhez. Gergő, nyugtas meg, hogy megy a felvétel. Várjál, mindjárt megnézem. Igen, megy. Oké. Nálam ugyanúgy nem látni még semmit, itt próbálok életet lehelni ebbe a szarba, de nem tudom. Jó, az első film az igazából kettőtöknek a területe, én itt passzoltam. Ez a Star Trek mindenen túl, úgybár itt az új Star Trek Irának a harmadik felvonása, és ha minden igaz, nem a legutolsó, mert már a negyedikre terveznek. Nagyon helyesen. Helyesen. Ö, és bár annyira nem ütött nagy a kasszáknál ez a harmadik már, ha jók az infoim. Jók az hm. Igen, de akkor mondjátok, hogy, hogy mennyire éri meg ez, megnézni ezt, mert én az elsőt, ugyebár Gergő neked hála igen. kellett, hogy megnézem karácsványkot. neked hála, nekem én voltam. Ja, neked hála, igaz, Igen. Igazad, van, igazad van. Akkor Black Sheep neked hála nézhette meg is, és meg lehetett nézni egyszer, tehát nem, nem volt vészes. Másikat megnéztem a TV-ből, és az még talán kicsivel jobb is volt, mint az első, de az is ilyen, számomra egyszer nézős, nézős de teljesen, annak teljesen korrekt. De a harmadikat így, ö, szerintem ugyanúgy tévéből nézem majd meg évekkel később, így egyet nem ér meg nekem, de akkor mondjátok, hogy mennyire kültek el nagy hibet. Hát eléggé. Tehát nagyon Tehát főleg, egy ilyen, főleg egy ilyen nyári kínálatban kihagyod a, azt a filmet, ami eddig talán Na most hirtelen nem tudom, de, de Ez az idei Edge volt. of Tomorrow szerintem, tehát így... E, igen, én, én nem ami mondjuk kicsit szomorú, jóra, de... De én tényleg nem számítottam sok jó ettől a filmtől, mert nekem a trailer annyira nem jött be, és ebből is csak egyet néztem meg, de hát oké, okay, meg ugye mondták is A, a, G -G a Beastie boys -os? Ha igen, igen. De állítólag a második triller már jobb volt, azt én sem néztem meg. Egyébként nekem az első is tetszett, hogy őszinte legyek. Nekem bejött az, Ilyen az egész. Szóval filmnek tűnt az egész, és így eddig ennyire nem tűntek ilyennek. Meg ugye az is kicsit riasztó volt, hogy egy J.J. lepattant, mert Star volt. Jó, az tényleg riasztó volt. És akkor utána beültették a Roberto Orcsit rendezni, aki eddig csak forgatókönyveket írt. Ez lett volna neki az első nagyjátékfilm, ami konkrétan egy blockbuster lett volna. Tehát szerintem abból egy hatalmas nagy tragédia lett volna. <gül> és utána hívták be a Justin Lint, aki ugye már megedzette magát azt hiszem négy halálos irányban a filmen, hogyha jól számolom. Plusz még két... Földesül, még a régieket rendezte, nem? Tehát még nem, az első nem? A 3, 4, 5, 6. Tehát ha, ha, jó, ő jó, adott igazából jó. új iszt a teljes franchise-nak, hogy úgy mondjam, és utána pedig más ilyen nagyobb filmi nem volt, még ugye a True Detective második évadának a két nyitó részét rendezte és utána szerződtették le ugye ez és úgy voltam bele, hogy hát oké, okay, nem biztos, hogy a Star Treknek ez kell, de egy -e fene, most nem kiderül, hogy majd mennyire érti a dolgát. Ö, idei a story az nagyon röviden felvázolható igazából, ugye a második rész végén indultak így az öt éves ö, Várja, mi volt ez? Öt éves küldetésre, ugye, hogy felfedeznek eddig felderítetlen ö, galaxisokat, meg csillagokat, meg minden bolygókat, és itt már a hát harmadik... Többen elkezdik tenni a dolgukat. Igen, tehát, tehát igazi sztártrekként kezdenek el igazából ö, csillagflottázni. És, ö... és azzal az űrhajóval? Igen, az ennyi. Mert az bár a másodikban nem hát, szaródott hát, szét. De a harmadikban is szétszaródott. Kétszer! Léteznek... Jó. Léteznek már űrhajó gyárak ebben a világban, ah, és sét alatt újra lehet fabrikálni egy ilyen jó a jófogásra, és egyszerű. <gül> Figyelj, amennyi roncsot ezek szétszórnak, abból simán összekalapálnak szerintem egy újat, tehát én attól nem félnék, de. <gül> ja, tehát itt már harmadik éve ugye megy a küldetés, tehát már így ma, maga a film is egy narrációval indul, hogy ugye már egy ideje itt vannak, és csak egy picit bemutatják az Enterprise-nak ugye az életét, és eljutnak egy ö, űrállomásra, aminek most nem fogom tudni meg, mondani a nevét, ezért elnézést is kérek. De az a lényeg, hogy a nevére nem emlékszem, viszont a dizájnra nagyon. Tehát az valami gyönyörű. Tehát én nagyon-nagyon nagyon nem számított erre, hogy pont ettől kapok egy ilyen, ilyen látványpornot, vagy egy ilyen úgy néz ki, egy karácsonyfa díszom. Úgy. Olyan, korak... mintha fogtak volna a 18 hélót, és így egymásba rakják. Igen. A sok hélót. A sok-sok sok gyűrűt. A... Igen, és akkor mindegyiknek saját gravitációs rendszere van. És így... Igen. Kurva jó volt az a, az, az, az űrállomás, hogy az ki volt építve, meg, meg volt vizuálisan csinálva. Meg Kihasználták később volt. a, a fiamban. Igen, igen, igen, igen. Én, én, én sajnáltam is, hogy a hamar Aha. ugrottak róla. Mondom, ennyi. Hát nem mondjátok meg, bepromozzák, itt nekem ezt a helyet. Én azt sem bánom, ha az egész film itt játszódik, annyira kurva jól néz ki. Tényleg, gyönyörű de jó, volt. aztán a végén visszatértek. Szerencsére. És ugye itt kapnak egy, egy vészhívást, hogy ö, egy. Uh, nem tudom min keresztül, most ezt nem fogom megmondani nektek, uh, mindegy egy olyan bolygóról kapnak egy vészhívást ahova, ahova ugye nem nagyon lehet így bejuttatni semmi más, csak ugye egy egyszemélyes hajóval lehet oda bemenni vagy egy csillaghajóval lehet bemenni és uh, ennek a megmentésére indulnak, ahol kisebb bonyodalmakba ütköznek, lezuhannak a bolygón és igazából erről szól a film nagy része, hogy erről a bolygóról próbálnak meg kijutni, plusz hogy ezt találkoznak egy másik fenyegetéssel is, akit Idris Elba hoz el, uh, nagyon-nagyon durva minden amúgy, tehát nem ismeri fel az ember amúgy, hogyha nem eredeti hangon nézi. És e, igazából röviden, tényleg nagyon egyszerű, bot egyszerű a történet, de a maga nemében, tehát amire kell, amit kell, az kiszolgál a történet szerintem. Tehát igazából nem is maga a cselekménye fontos ebben a filmben, hanem a karakterek, akik, akikkel ezt feltöltik. És abban szerintem brillírozik ez a film. Tehát nagyon látszik a filmben, hogy ugye lecserélték itt a, az írókat, és beívták a helyükre Daggy valamint ugye a, a, a Montgomery Scottit, ugye, a, tehát aki tőle jött Simon Peget, hogy írja meg forgatókönyvet, és ők ketten nagyon értették a dolgukat. Nagyon jó karakterinterakciók vannak a filmben, és tényleg összehozzák például Spockot, meg a, ugye a Scottit, és például ők nem, bocsánat, a bónzdokit, tehát ugye Kálaörbennek a karakterét, plusz Spockot, és azt például az egész filmet elviszi csak magában a hátán. Csak egy olyan spin-offot megnéznék, hogy ők ketten ott szívják egymásnak a vérét. Tehát ugye a bonzdoki, ugye ez az állandó vészmadárkodás, meg mint egy öreg öregasszony, igazából itt 100-120%-ra tekerve, Spock meg ez az állandó racionizálásával, és ketten ezek szét szedik a képernyőt egyszerűen. Csak Kárl katasztrofálisan rosszul játszik, de annyira jól áll neki, én nem hát, tudom, hogy csinálja. Hát az a de... csúcs ripacskodás, amit lehet. Igen, nézzelni. de valahogy olyan szinten tolja túl a szekeret, hogy, hogy hamarabb célba ér vele, mint bárki más. Én nem tudom, de, de annyira jó volt nézni, ahogy ott borzasztó, ilyen retteretes ilyen ripacskodás nyom, de hát elképesztő volt az a fazon. Szóval, De ez már egyébként az előző részekben is így volt, de itt, hogy most előtérbe került, hát abszolút vitte a sót. Hát nem is akart jó ezt elvállalni, ugye, mert az előző részekben annyira nem kapottam úgy ö, ö, hangsúlyt, ugye karakter, és akkor most így megkapta a forgatókönyvet, és úgy döntött, hogy akkor marad, és, és nagyon megérte. Tehát az ő, ő, ő részeik azok mindenképpen vitték a primát. De a film többi része is teljesen jól működött. Tehát például ugye Körk is, egy picit talán háttérbe volt most szorítva Körknek és Spoknak a, a kapcsolata szerintem. Tehát inkább úgy egymástól távol próbálták meg megoldani azokat a problémákat, amik amúgy egymáshoz kapcsolódnak. Tehát ugye hogy mind a kettőjüknek van valamilyen bizonyos terve ugye, így a küldetés utánra és ahogy ezt próbálják így magukba feldolgozni, de a körtnek is például, hogy hozzáállt az egész az, ahogy ott fejlődött itt ebben a helyzetben, plusz ugye a, ugye behoztak egy új karaktert is, J-lát ugye akit így a, a fotókon is mutogattak, hogy ez a fehér bőrű, kis fehér hajú lányka, ugye a fekete festéssel, a Sofia Botella játszott, aki ugye tavaly volt a Kingsman-ben, és nagyon jót tettem. Az is, jó volt a dizájn, tehát az mindenképpen, plusz szerintem mi tett a történetnek és jó volt a karaktere szerintem nagyon. Tehát illette be az egész világba, és megfelelően mozgat előre a cselekményt, és, és lényeges is volt ebből a szempontból. Tehát ugye pont abban a korban vagyunk, amikor ugye minden próbálnak feltölteni erős nőkkel, és itt nem csak hogy az látszott, hogy próbálják, hanem meg is tették, és illet a történetbe szerintem. hogy nem akarták mindenáron összehozni a körkkel, hanem, igen. hogy inkább a Scottival volt ilyen comic relief, hogy mondják, egy karakter uh, interakciójuk végig. Igen. Tehát ez nekem, én végig attól féltem, hogy ja, itt már megint egy ilyen izé lesz, hogy most megint romantika, meg mit tudom én, mert ugye a körknek éppen nincs csaja, de ne, mert abszolút megkerülték ezt a és részt. Tényleg és tényleg, szerelmi száll volt. a filmben? Gyerekek? Tehát igen, hát talán hát, az uhuráék, ugye, még mindig hát ott az... vérnyákolnak, de jó. Az, az, az nagyon az... Volt. igen. igen. Tehát, ja. És az a srác, aki, aki a valóságban meghalt, az az orosz... Ja, hát ő bon. is a háttérben volt most szerintem, tehát nem sokat szerepelt. Vagy hát olyan de átlag. Tehát, hogy így ott volt, néha csinált valamit, de Inkább Aha. az előző részben volt szerintem előtérbe, amikor úgy ugye, nagyobb szerepet kapott a hajó életében, de itt inkább csak az ilyen tag guy volt. de nyilván ő, És túlélte a filmet? Igen, túlélte a, a filmet. Magyarázkodhatnak a negyedik részben. Itt, itt nem kell, tehát maximum valószínűleg úgy fogják megadni, hogy máshol kapott munkát. Tehát a J.J. Abrams azt mm -hmm. mondta is, hogy nem fogják megölni a karaktert, a filmet. Jó, de spoiler, nem spoiler, nem hal meg benne. Tehát ez mm -hmm. túléli, tehát nem is úgy készültek meg <gül> egyáltalán, hogy ez tényleg na rettenet szomorú, mert 29 volt a srác talán színész gyerek ki ugye vitte ezt az egészet és egy, egy autóban esetnek így kitolt a szerencsétlet képből, meg hát ugye a ugye a Leonard is meghalt ugye az előző film óta, és ő például egy nagyon szép megemlékezést kap a filmben, szerint nagyon szép játet kapott utána, meg hát ugye va van még egy pár ilyen visszautalás, így a régi trek es dolgokra, én egy nagyon nagy Star Trek rajongóval néztem meg, és ő így mondta, hogy, hogy beleszartak az egész Star Trek-be, de mellette pedig nagyon szépen tisztelektek előtte. Tehát ez ilyen na nagyon érdekes kettősség volt elmondása szerint, én elhiszem, én csak mint egyszerű új generáció, hogy Star, Star Trek néző tudtam hozzá Uh, ami de ez benne... érdekes egyébként, ö, amit mondott a, a Star Trek rajongó barátod, hogy beleszartak. Én szerintem ö, én nem vagyok nagy Star Trek fan, egy-két filmet láttam a régiek közül, de, de nem vágom igazából a témát, csak ö, hogy szerintem azzal, amit a 2009-es Star Trek film csinált, hogy ugye ugrottak az időbe, azzal szerintem nem az van, hogy belesz szartak, hanem hogy így megtehetik, hogy variálnak. Tehát, hogy én nekem pont ezt ezekbe a Star Trek-ekbe, hogy ezzel a húzással, amit a a 2009-es Star Trek megcsinált ezzel az időugrással, hogy tulajdonképpen alternatív világban vagyunk, tehát ugye mindenki ugyanúgy ott van, viszont máshogy történnek a dolgok, és ezzel szerintem úgy tudták, úgy tudták új vizekre ereszteni ezt az egész Star Trek világot, hogy közben nem, pont, pont hogy nem szartak a régibe, hanem egy ilyen ügyes húzással valahogy így meg tudták kerülni. De nem tudom, az én véleményem lehet, hogy a, de tényleg nem vagyok rajongó, tehát lehet, ha én is nagy rajongó lennék, akkor nem így látnám, de szerintem ez egy nagyon okos húzás, és szerintem épp ezért nem Hát én nem soha ez, ez, ez nekünk jó húzás, mert mi azért annyira nem ugráltunk volna a régiekért, vagy én nem is láttam a régieket, nem, nem, nem. annyira nem is láttam. Én láttam, a dolog, de nem rosszak egyébként. De ez, ez nekünk de hozta el inkább, hozzánk hozta közelebb ezt a tártrák dolgot, és most ez kinek rossz, kinek nem rossz. Én jó, csak érted, megtehették volna azt is, hogy szimplán csak leszarják, és ehelyett beletették a történetbe ezt, a, uh -huh. ezt az ilyen dugóhúzószerű csavart. Tehát, hogy azért ez tényleg tettek azért, hogy a régi falok ne érezzék azt, hogy, hogy itt most ők mellettek köpve. Én legalábbis ja, végig így éreztem már a második, meg az első résznél is, hogy, hogy ez nagyon tiszteletbe tartja szerintem az alapanyagot. Mm. És nem csak az utalások miatt, hanem hanem ugye az egész valahogy nekem végig úgy érződött. Uh -huh. hát, Beja, ö, de nem, nem is azt mondtam, hogy neki nem tetszett, ő is imádtam. Jó értem, csak a nem is bele akarok pitashozni, csak más. ez jutott most eszembe. Ja, de hát amúgy igazad is van, de viszont én azon lepődtem meg nagyon, hogy tényleg itt vagyunk ebben az 2016-ban, és ott tartunk, hogy idén a Star Treknek kell elhozni az év legjobb akciójelenteit tehát az, hogy... Jó, pör... mondjuk a bosszú áll, vagy az a, jó, ez, mi ez Amerika kapitány után, tehát mondjuk jó, így igen, utólag jó, nekem is jó, azért van. teszem, hogy talán az azért jobb volt, mint ez. A, az az egyetlen. Eh, Blockbusterek terén, de igen. kb. az az egyetlen. Ja. És azon kívül, tehát tényleg egy Star Trek film, vagy régen tényleg ilyen filozofálgatós, meg ilyen jellegű történet volt, és mostanra, tehát ez hozta be Justice league szerintem. Tehát ez, valószínűleg ezt hozzá a történethez. Tehát volt legalább négy olyan jelenet, amire még évek múlva is emlékezni fogunk. Tehát tényleg, amikor először találkoztak körkék ugye az ugye ott, és nem akarom lelőni, hogy milyen jellegű ott az ellenség. Tehát az, az, az elképesztő a, volt az a, a jelenet. Nem, nem, is ak, az a, nem is akarom a kifejezésre használni, amit ugye a filmben is mondtak, elképesztő volt, és mozgalmas volt, és sok szálon futott előre, és mégis egybe volt rohadtul. rohadt emlékezet. Volt. Utána, hogy az Enterprise-nak az oldalán ugye csúsznak le és ott hmm. lövik egymás közben például, vagy utána hát a, ahogy újra értelmezték a klasszikus zenét, ezt tényleg nem akarom már elmondani, hogy ott azt hogy csinálták, de az lehetett volna egyrészt rettenetesen gagyi, másrészt pedig elképesztően nagy királyság, és szerintem az utóbbi jött ki belőle, tehát te is tudod, hogy mire gondolok. Hogy ne tudnám vicces. Hát a támad a mars, maradjunk egyéb, támad a mars, ennyit mondok, és így lehet rá de, de Aztán én, én ott ledobtam az ég a jelenetnél, ahogy azt összehozták. Meg, meg, meg az a motoros őrültködés is ott, a, mikor ott el, elterelték ugye a figyelmiket a, az ellenfeleknek, de tehát mondom, Rohat jól össze voltak hozva ezek a dolgok. Egyedül, ami bántott, az a közelharcoknak a vágása, meg koreográfiája. Nagyon rángatózós volt, és ezt egyedül csak Paul Greengrass tudja megcsinálni, és senki más. Na, és itt ez annyira nem működött. Hát reméljük, hogy én holnap kiderítem, majd reggel tízkor is. Mikor reggel? Ha reggel tízre megyek amúgy. Én, én este tízre. Na, hát sír akkor. Egyre íz, ez össze van hozva, de hogy mondom, itt ez annyira nem működött nekem. És, Viszont végig van akció. Igen, tehát, pörög a az, film, ami utána, hogyha lesz vannak, akkor kész. Mert, mert több történetszál, van, hát nem történetszál, hanem ugye szétmennek a karakterek, hm. és, és valamelyik karakter mindig akciózik, tehát mindig van legalább egy, aki zúz. És ez annyira jó, hogy, hogy tényleg végig pörög a film, és azért ez például a második részről nem volt elmondható. Ezt mondom ezt úgy, hogy nekem jobban tetszett egyébként a második, mint ez, de de ez sokkal pörgősebb, mint az. Ott azért sok üres járat volt, ott mondjuk az jobban szolgálta azt a történetet, de itt ez nagyon sokat javított a filmen, hogy egyszerűen gondolkodni sincs időd azon, hogy mi az, ami itt esetleg nem működik annyira, vagy nem olyan jó, mert egyszerűen folyamatosan dobálják rád a látványos akciójeleneteket, és hát egy nyári blockbusternek ezt kell csinálni a basszus. Tehát tényleg munka tulajdonképpen. Igen, tehát ezt lehet róla elmond legjobban elmondani, hogy, hogy amit így Justin ről is megfogalmaztam, hogy, hogy ez az ember érti, amit csinálnia kell. Tehát a halalos iromba filmeknél ugye eszetlen kell, minél nagyobb fasságokkal és kész. Ott az annyit igényel. Utána megrendezte a True Detective-et, nyilván egy ö, tévésorozatnál nincs ekkora mozgástere, de ott is szerintem ö, jól nyúlt az alapanyaghoz, és ott is jól vitte vászolra azt, amit elvártunk attól a filmtől, vagy attól a sorozattól. És utána behozták ide a Star Trekbe, és itt is egy, egy picit azért finomította a halálos iramban filmeken, de mégis egy kicsit ö, belekarcolt az eddigi Star Trek filmekbe. És én pont emiatt tudtam nagyon-nagyon élvezni, és én meg azt fogom mondani, hogy nekem eddig ez a kedvencem a három Star Trek filmből. Hm, mindegy, én... Mindegyiket szeretem, de ez eddig nekem a csúcs. Én mondjuk annyiba vitatkozzuk, abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, hát két dologgal nem, egyrészt nekem nem ez a kedvencem, másrészt meg de tényleg jó, tehát nem nagyon tudok most belekötni, csak meg nem is akarok, csak hogy mondjuk én így a forgatóként szintjén azért nem éreztem annyira így a a dolgokat, hogy rendben lennének. Tehát mondtad, hogy a milyen jó karakterinterakciókat írtak. Szerintem ezeket a karakterinterakciókat nem írták, hanem ezeket a színészek hozták be. Tehát egyszerűen itt arról van szó, hogy ezek a figurák már annyira össze vannak szokva itt, ugye, hát már két film alatt volt idejük bőven összeszokni, illetve volt idejük magukat a nézőkkel is megszeretetni, és nagyon működik közöttük a kémia, még úgy is, hogy veled ellentétben szerintem annyira nem voltak azért jók a párbeszédek, mint mondjuk az első hmm. vagy a második részbe. Egyszerűen csak a színészek így zsigerből hozzák ezt már, tehát megvan meg közöttük a kémia, vibrál közöttük a levegő, ahogy kell, és egyszerűen elviszik a hátukon, tehát hogy most már erre magabiztosan lehet alapozni, úgyhogy én egy negyedik részre én simán vevő vagyok, mert ha ugyanez a stáb van, akkor onnantól fogva nekem ezt eladták, tehát onnantól nem lehet ezzel nagy gond, mert, mert egy kicsit gyengébb forgatókönyvből is kihozták, amit lehetett, és ez nagyon-nagyon dicséretes dolog, Úgyhogy az biztos, hogy a nyár egyik legjobb blockbuster -e. Az egyértelmű. Ja, meg tényleg, hát a, a finálé nekem a régebbi filmekben annyira nem jöttek be, de itt, tehát az a, az a bizonyos gravitációs dolog, az mm. itt lehet csak hülyeség valakinek, de én például imádtam. Tehát ez is egy annyira elvetemült ötlet volt szerintem, vagy egyszerűen öröm volt nézni. Mondjuk kicsit Tehát... lutri volt, nem? Tehát helyen készül. El, hogy El, hogy az látványos volt. Rohadt volt, was. és pörgött az egész, és tényleg volt neki valami lendülete, és e ezt szerettem benne nagyon, hogy tényleg volt az egésznek egy lendülete. Amit még annyira nem szerettem, az, az pont a fő volt. Tehát ugye a film közben, Picit úgy hasonlított a, a polgárháborúnak, tehát a Civil a főgonosszára, hogy egy picit olyan jellegtelen volt, úgy annyira mégse volt ott. Aztán ugye a végére, hogy próbálták helyrehozni a dolgot, tehát hogy végére adtak neki egy ilyen plusz löketet, amivel szerethetővé vagy megérthetővé tették a dolgot. Most ez a Civil nekem jobban működött, mint itt. Na most hát a Daniel Brühl-re gondolsz? A... Igen, igen, igen, igen, ott arra gondolok. Tehát ott például ott, ott megérthető lett a főgonosszattól, a kis plusz csavartól, itt meg nekem át nem ütött, amit beleraktak a végén a karakterbe. Tehát a Krull vagy král, és nem mindjárt megnézzük, hogy mi volt ez. král. Idris Elba! Nevezzük nevén! Az Idris Elba! De hogy amit az ő karakterébe tettek, az nekem annyira nem nyűgözött le. De ez csak ilyen kis apró és mert ugye pont ott volt az Into darkness a Benedict Cumberbatch, aki meg rohadtált, szerintem. Igen, így, meg kicsit fölöslegesnek is éreztem a végén e, felfedni ezt a dolgot így az utolsó 20 percre, tehát ha mondjuk a film közepén fedik fel, lehet, hogy lehetett volna valamit kezdeni, így a végén plusz ilyen plusz egy infónak már ez nem volt szerintem olyan fontos, tehát talán jobb lehetett volna, hogyha végig megtartják ilyen gonosz, e, kicsit motiválatlanabb gonosznak, aki legalább, tehát legalább nem zavarják össze vele így a De nem volt ez olyan borzasztó nagy hiba igazából, szóval együtt lehetett vele élni. Nem, mondom, ez csak egy kis, kis apró hm. kukacoskodás, mert attól függetlenül tényleg egy rohadtul szórakoztató film a Star Trek mindenen túl, és mindenki tudok rá buzdítani, úgyhogy nézze meg, mert ez, ez amúgy igényli is a mozi, tehát az otthon nem lesz amúgy olyan szerintem, és hogyha tudtok, akkor, akkor megint csak szokásos, menyetek feliratosra, én is úgy néztem, kicsit béna a felirat, mert mondom, tehát a klasszikus meg a komoly zenét nem mossuk össze. De figyelj, szinkronban is így voltám, tehát de miért? meg a szinkronban Jó, mindegy, már egyszer kiakadtam twitteren, de szóval mindegy, ne keverjük össze a kettőt, mert nem ugyanaz nem ugyanaz a kettő, de ettől függetlenül nézzétek, meg nagyon-nagyon jó a Star Trek. És Zoli is amúgy egyetértett, mert ő is talán kilenc pontot adott rá MDB-n, hogyha jól emlékszem, meg a videóját is megnézhetitek. És Fredit is, hogyha egy picit is rá tudtuk venni, hogy menjen rá a moziba, akkor már örülni foguk. Nem, moziba nem fogunk. Szóval, hát, most... lenni, ilyen kínálat mellett mit nézel helyette? Oké, okay, hogy a Jason Bond, de a mellett Például, a, például a következő filmet is oh. moziba láttam. Árjál, mi az? No, nem emlékszel -e erre, Gergő? Ja, hát nem láttam. Hát <laughs> Gergő. Emlékez nem. Gergő. <laughs> Igen. Például ezt láttam, és ez egy olyan film, hogy kb. nem tudom, én még, még a mozis adatoknál sem láttam sehol, hogy kiírták volna, hogy 68-an nézték meg országosan. Nem is sok mozi kezdte Múlt hét csütörtökön volt a premiérje, ha minden igaz. És nem hallottam, hogy bárki is beszélt volna erről a filmről. De pont ezért fogunk még ketten beszélni erről, mert Black Ship is látta az Emlékez című filmet. Igen, pár én nem moziban, ezt azért hozzá kell tenni. De, de, de bulin is csak tudok Egy 2015-ös film, és uh, hát uh, kis késéssel, uh, de megérkezett a magyar mozikba. Uh, nem az egyetlen ilyen film, ami uh, a mai menün lesz, de erről majd később. Igen, ez az Emlékez, ez egy, uh, most nagyobb éne leszek, de egy emlékezetes film szerintem. Uh, Christopher Plummerrel és... Uh, Hát Martin Landau szerepel még benne egy kisebb mellékszerepben, meg például a Bruno Gantz is szerepelt benne. És Jürgen Prokno a és tengeraltjáróból. Így van, így van. A Bruno Gáncot mondjuk nem ismertem fel, ugyebár ő Én volt a, a Hitler a, a bukásban. Így, a hitleres ér... filmben a Hitler. Aha. Bocsi. Ö... <laughs> a Bruno Gánzos filmben a Hitler. <laughs> ja, igen, oké, okay, jó. <gül> de így éreztem, hogy, hogy ezt ismerem, ezt a csávó, de nem jöttem rá. És ő volt. Úgyhogy nagyon jó a ennél a filmnél. És szerintem maga a történet is rendkívül izgalmasnak tűnik. Bár a filmben az átlag életkor kb. Nem tudom én, <gül> 75 lehet. <gül> Mert két ilyen jó 90 éves fickóról szól akik egy ilyen öreget, öregek otthonában vegetálnak. A Martin Landau egy, ö, egy ilyen, hát ilyen oxigénpalackhoz van kötve, tolószékbe van, és a barátja, akit a Christopher Plummer alakít, ő meg demenciában szenved. Tehát így film rögtön azzal is kezd, hogy fel kell, és a, az öregek otthonában a feleségét keresi, aztán <gül> mondják neki, hogy hát... Ö, hát múlt héten meghalt, nagyon sajnáljuk meg ilyenek is, és akkor és sose érték, kiadósabb alvás után ilyen reset gomb van a fickónál és uh, egy, egy uh, hát nem lehet könnyű így élni tehát 90 éves embert alakít Christopher Plummer, aki nem tudom mennyi lehet, 85 <gül> tehát Úgy valahogy kicsit öregítették 86 most nézem és, uh, és a film ott kezd el érdekes lenni hogy ez a Martin Landa és Christopher Plummer, ők holokauszt túlélők, és megbeszélték egymás között, hogy felismerték a, a táborból az egyik német tisztet, aki, aki megölte a családjukat, és hát nem, tehát egy ilyen, a, nem, semmit eszembe, hogy ezt az intézetet, Blacksheep, segíts, akik, akik felmutatták. Ez egy ilyen híres intézet, mindegy. Minden esetre kaptak egy fülest, hogy az az ember, az ilyen álnével meg minden trükkel emigrált, ugyebár a világhábor után sok német kezdett új életet külföldön, hogy megmeneküljön. És, és akkor megfogadják, hogy megölik ezt az embert, és a Christopher Plummer azt mondta, hogy, hogy igen, de csak ha ö, túléli a feleségét. És azután, hogy a felesége meghalt, a Mártin Lánda emlékeztette ígéretére, és ö, kezébe ad egy levelet, amiben le van írva minden, hogy feleséged meghalt, ö, túlélők vagyunk, stb. Itt van ez az ember, egy ilyen listát ad nevekkel, hogy kik lehetnek azok, és ö, tedd meg, amit megígértél és így mindenféle, hát ilyen kicsit ilyen road movie ba kezd a Christopher Plummer, mert a Martin Landa ugye előkészíti neki a terepet, amennyire tudja, anyagilag támogatja, csak ugyebár ő nem tud már olyan szabadon mozogni. És akkor ezt látjuk, hogy ez a 90 éves fickó ilyen bosszú hadjáradba kezd ez az ember ellen, és próbálja megtalálni. És uh, nem tűnik ez így elsőre túl Izginek. 96 perces a film egyébként, tehát nem egy hosszú darab. De a filmben vannak ám fordulatok. Annak ellenére, hogy, hogy nem egy uh, szuperpörgős darab, tehát nem egy uh, gyors kamerás, rángatós akármi. Uh, de, de nagyon jó, uh, és, és nagyon emlékezetes befejez, befejezése van a filmnek. Az biztos. És... Uh, én teljesen oda voltam, értelem. Nem vártam, hogy ennyire üt, és igazából csak köszönetet mondhatok, a, ez most megint a nyalizás helye, de a Voxnak, mert a Vox vetrál, rá, hogy nézem meg ezt a filmet, mert nélkülük teljesen átsiklottam volna e fölött, és a legutóbbi hónapban ez volt náluk a, a hónap filmje. Egy dupla oldal szenteltek neki, és elolvastam, és nagyon meghozta a kedvemet. Úgyhogy egy... Egy tényleg emlékezetes darab. Mindenképp megéri megnézni, egészen addig, amíg még adják. Ahogy mondtam, még Budapesten is csak egy pár mozi adja. Kicsit olyan, ö, ö, nem tudom, milyen inkognitóban került a mozikban. Ö, úgyhogy, Black Sheep, nem tudom, te hogy láttad ezt a filmet? Abszolút egyetértek. Egy nagyon lassú, de, de erős darab. Hát annyi, hogy amit elmondtál, hogy az átlag életkor az tényleg elég magas, tehát hogy a film az így inkább poroszkál, mint hogy így pörög, vagy <gül> ilyesmi, de rá lehet hangolódni szerintem erre a tempóra, uh -huh. és nagyon-nagyon-nagyon jó a Christopher Plamer benne. Igen. Elképesztően a alakít, és van egy, egy, hát a vége az nagyon-nagyon emlékezetes, tehát az, az nekem is nagyon megdobta a filmet, mert nem vártam rá, tehát én nem Igen. számítottam valahogy, Abszolút. mert a film noha logikus egyébként, megutána kiderül, hogy nem volt ez, tehát nem a semmiből húztak elő ezt, de... E, igen, tehát de én én nem film... éreztem, hogy a filmben ö, most abban nem, nem akarok rá. bemenni, hogy ez egy csavar, vagy nem csavar, tehát nem, hogy mondjam, a itt semmit. Igen, igen, egy gyomros, és, és, ö, és nem, nem számítottam rá semmilyen módon. Azt hittem, ez a film totál lineáris, tehát hogy, igen, ö... meg, de nem az, hogy nem a történetből nem következett, inkább úgy a hangulatából igen, nem következett semmiben, a filmnek, semmiben, és igen. Igen. viszont amikor meg megkaptad, akkor rájöttél, hogy ez roható beleillet. Tehát, hogy nem, nem, nem lógott ki, tehát nem tudom, nagyon bravúros volt az egész. Szóval az volt az egyik, a másik pedig, amikor a, a Breaking is. Badből a Hank karakterét igen. látogatja meg, az hát egy... az kurva jó jelenet volt. Igen, Azt tehát képzeljétek élet. el egy, egy iszonyatosan Feszült jó negyedórás jelenetet, ahol ugyebár keresi ezt az embert, és akkor belefut a helyi sheriffbe, vagy én nem tudom, ilyen kicsi ilyen lecsúszott ilyen sheriff helyettes szerűséget, akit a Dean Norris alakít a Breaking Bad-ből, és ott barom izgalmas perceket élünk, át. És Úgyhogy, mi ah, volt az a... Igen? Mi volt annak a Michael Kaine filmnek a címe, amikor bosszút állt egy barátjáért? Harry Brown. Harry Brown. Na, abba volt egy fegyvervásárolós jelenet, ha még emlékeztek Aha, rá. Igen. Na, ahhoz volt ez hasonló. És én annó attól a fegyvervásárlós jelenettől is lementem hídba. Na, ez is valami hasonló. Tehát, aki igen. látta a Harry brown és az biztos emlékszik erre a jelenetre, az, az szerintem sejti, hogy milyen jelenetről van szólt. Nagyon-nagyon feszült volt. Tehát képzeljétek el, hogy egy... egy demenciában szenvedő ember megye el fegyvert vásárolni. Igen, Igen pont, az is jó pont volt. Pont olyan érdekes. Igen, és, és tényleg ez a demencia ez egy fontos dolog a filmben, mert, mert nem az van, hogy, hogy elfelejt pár dolgot, hanem ilyen teljesen elementáris uh, ciklusokat elfelejt az életéből, és az a levél, ez neki a kapaszkodó minden egyes alkalommal, és ha minden igaz utána olvastam, hogy nagyon próbálták hitelesen előadni, hogy milyen a demencia, hogy, hogy elfelejt csomó mindent, és hogy itt együttműködtek szakértőkkel, tehát hitelvileg egy, egy reális képet kapunk, hogy milyen lehet ezzel együtt élni. Hát nem lehet kellemes mondjuk senek is a családnak, de a film az annál kellemesebb, úgyhogy mindenképp érdemes megnézni szerintem, hogy most moziban vagy nem, én nem bántom meg, hogy a moziban észlem igaz, hogy a, a puskin mozinak a fenti mini mozis ahol ja. ö, hát, minden alkalommal egy élmény abban. Abba nem a ízért nézted ott azt a, azt a varjú vadászat, hogy mi volt a cíne? Fáccán gyilkosok, igen. Majdnem, jó. Majdnem. Tehát a, aki a Puskin emeletén mozizott már, azt tudja, hogy miről beszélek, tehát mint a nappal kb csak egy pár székkel. De nem baj, jó volt. És olcsóbb is a jegy, úgyhogy teljesen jó volt. Úgyhogy ez egy ilyen el, nagyon, nagyon apró kis gyöngy szeme az évnek, a, ez én. az emlék, érdemes Kérleked, rá emlékezni. A kedvedet? Aha, majd megnézem amúgy itthon, szerintem. Tehát itt a belvárosi moziban nem játsszák Szegeden, ahogy néztem. Uh -huh. Na Mária, mindjárt én megnézem még egyszer. Ó, de várjál, már játsszák. Uha uh -huh. akkor ajánlom, hogy moziban érsz különben mert összeszedem a haverokat, és az egész klán elmegy <gül> oh. <gül> Ezt adják a bevárosi moziban? Ezt is nézd meg. Aha. A klán. Jó. A klánt? Szerintem ezt is játszák Igen, ezt is. Akkor a következő film az a klán. Blackship, miért nézted meg ezt a filmet? Mert érdekelt, kíváncsi voltam meg, mert volt egy, volt egy hasonló film, amit imádtam az Animal Kingdom, és nekem a sztori azt jutotta eszembe. Aztán úgy körülbelül fél óra után már rájöttem, hogy ez, ez közel sem lesz az Animal Kingdomhoz. Tehát <gül> ez a, a lába nyomás se szagolja az Animal Kingdomnak. Bár nem volt rossz, ezt hozzá kell tenni. Mm, egy, egynek jó volt, jó. Igen. Egy argentin filmről van szó, ami nagyon fontos egyébként, hogy argentin film. Ezt mindenhol látom kiemelve, de ennél a filmnél ez fontos a megjegyezni, hogy minden argentin. Idők, mert... Minden idők legnagyobb nézettségnek örvendő argentin Igen. filmje. Tehát egy és ez is egy masszásség. fontos információ Igen. egyébként. Sok mindent megmagyaráz. De, mm -hmm. egy, egy olyan családról szól, egy, egy megtörtént esetet dolgozott szóval a 80-as években történt ez, vagy hát, de, hát nem a 80-as években, de a film a 80-as években játszódik, és egy családról szól, akik tulajdonképpen családi bizniszként üzték az emberrablásokat, illetve hát azt csinálták, hogy elraboltak embereket. Nagyrészt egyébként a környékükről, illetve a család barátait. Igen. Tehát ez azért szerintem elég durva. És tehát ők aztán tényleg nem számítottak rá. És oh, egy olyan elram, család, el. akik egyébként ilyen teljesen jól szituáltak. Igen, e, igen. A, a gyerek az egy rögbisztár, apuka az ilyen Ami köztisztviselő, hát köztisztviselő szerűség, igen, ez mondjuk erről később kitérünk, hogy ő mi is volt igazából. Tehát nem az a tipikus család, akire rá... Nem gondolnám. úgy kell elképzelni, mint a bárányok hallgatnakból azt a transfestitát, aki bezárt a gödörbe <gül> <gül> Nem ilyen, ilyen margóra szorult fazonokról van szó, hanem teljesen, teljesen... Tehát ők akár, akár melletted is lakhatnak, szóval ez benne a durva. És bár én nem lakom, lakom olyan jó környéken, de most nem megyünk bele. Több én nekem valósz... meg ilyenek, igen és uh, tulajdonképpen ezt, ennek a családnak a, hát a működését mutatja be a film, illetve a bukását. És, uh, hát ennyi, és az a baj a filmmel igazából, hogy noha vannak -e erényei, például, hogy szerintem technikailag nagyon-nagyon ott van a szerem, szóval rendezésileg, operatőri munkát tekintve, uh, és úgy, úgy általában a produkció szinten azért egy nagyon komoly uh, teljesítmény ez a film szerintem, mert nagyon sok vágatlan jelenet van benne nagyon erősek az alakítások, és mm. nagyon egyben van az egész. Tehát tényleg nagy költségvetésű jel, vagy hogy mondjam, tehát ne, nem érzedik egy percig se olcsónak ez a film. Igen. De ugyanakkor annyira a felszínt kapargatja végig, és, és egyszerűen nem merül el a, a részletekbe, hanem úgy mutatja be ezt a családot, mint, mint egy dokumentumfilm. Nekem kicsit a izé jutott eszembe a, a fekete mise, bár az jobb film volt, de ott, ott tapasztaltam hasonlót, hogy olyan do, dokumentarista stílusban mutatja be, de nem dokumentumfilm, csak, csak olyan szárazan, olyan távolságtartóan. És a fekete, óp, pardon, itt közben valamit, a, a fekete mise az jobban csinálta ezt szerintem, mert itt, itt azt, követ, azt a hibát követi el a, ez a Klan című film, hogy ilyen távolságtartóan mutatja be ezt a családot, de közben meg bemutat részleteket a család mindennapjaiból, meg, megpróbálja közelebb hozni a, a szereplőket a nézőhöz, főleg ugye az apát, meg a fiát, a legidősebb fiút. Ugye az ő konfliktusuk a, talán a film egyik, hát talán az egyetlen ilyen konfliktus forrás az egész filmben igazából. És ezzel a távolságtartó e, hogy mondjam, stílussal, ezt nem lehet jól bemutatni. Tehát, hogy akkor vagy mutassuk be rendesen, vagy nem, mutassuk be egyáltalán. Úgyhogy nekem igazából ez volt a bajom a filmmel, hogy nem tudtam azonosulni senkivel. Hát nekem nekem okay. sok más bajom is volt a filmek kapcsolatban. Egyrészt teljesen egyértétek volt, hogy az alapstory nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Tehát egy ez, ez, ez egy jó sztori, hogy, hogy hogyan zajlik egy emberrablásos családi biznisz. Főleg, hogy tegyük hozzá, hogy nem az van, hogy, hogy elrabolják az embereket, hanem gyakorlatilag minden alkalommal meg is ölik. Tehát ja igen, a, ezt elfelejtettem a, mondani, a hogy igen, A de mégis megölik az embereket. És ez fogott meg. Tehát itt, és meglepően sokan is voltak a moziban, az kívül egy argentin film, tehát nem, nem annyira jellemző ez szerintem itthon. És a színészi alakítások is tetszettek, a produkciós büdzsé, meg ilyesmi. Tehát tényleg látszott rajta, hogy foglalkoztak a filmmel. Nem akarták olcsón megúszni, na? Ne? Nem, de ami nagyon-nagyon zavart ebben a filmben, hogy, hogy iszonyatosan érződött, hogy így a, a, az argentin piacra szánták. Tehát úgy éreztem, mint minthogyha minthogyha nekem előre kellett volna már készülnöm a, az akkori argentin... Hú, most nagyon akarsz Freddy, nem tudom, hogy... Én jó hallom. Gergő, hogy Én van igen. vele. Uh, jó, én Nem teszt. érzek ilyet. Meg vagy? Blacksheep? Blacksheep? Nem is hall minket? Hú, én most így nem nagyon hallak. Most te fel úgy, mint a múltkor én. <gül> De engem hallasz, Blacksheep? <gül> Szerintem lépjék ki. és... Itt csak hallatok? Én mi hallok? Igen, mi hallunk. Hallunk. Halló? Hello. És nem minket. Nem minket. Hello. Én most semmit nem hallok. nem tudom it me you're looking for? Oh. Szerintem nálam meg megint valami basszus. Nah. Mi a fasz? Szerintem... Itt vagyok. Uh, hát de most és hallasz is minket? Itt. És már talált ki. Blacksheep, Az ister itt neki. Itt. Igen. Na mi van? Most hallottok, vagy Igen. Na, mi történt? Hát mi fontos, hallottunk téged. Tényleg? Igen. És meg ilyen akadásokat hallottam, hogy. Mint, úgy jártál, mint én a múltkor. Hogy ilyen robot hangon, néha egy-egy ilyen mondat el tudtam csípni. Na jó, Gergő, hát, hát bevalhatjuk, hogy itt átvertük. Direkt csináltátok mert, mi? Igen. igen. Szapattunk tényleg. Hát nagyon vicces volt. Ez a titkos uh, szuperhős tulajdonságom, hogy robot hangot tudok hirtelen. De most hát már. Akkor jó, csak az... vagyunk. Jó, van, akkor nem tudom, mi történt. De akkor nálam lehetett a probléma megint. Én. én nem tudom. Na, a, a, Na mindegy, jó, addig hallottam, a, a, a, hogy az le, volt a bajod. A, a, <laughs> <laughs> nagyon gyenge volt. <laughs> jó. Na, az volt a bajom, hogy nagyon éreződött, hogy így az argentin bepolitikát nekem ismernem kéne az akkori helyzetet. Rögtön már ott kezdődik az egész, hogy ö, a film nyitó jelenetében például ilyen hadi... Ö, vagy nem tudom, hadügyminiszter tart egy beszédet vagy valami. És nyilván ö, kikövetkeztettem, hogy a Falklandi háborúról volt szó, de például egy szóval nem mondták a filmben, hogy ez például a Falklandi háború. És tele van a film ilyennel, hogy... hogy ö, a kormányváltások, meg ö, nem tudom én, ilyen ö, agresszívabb kormány kerül oda, vagy tisztogatásokba kezd, meg ilyenek. És ezek, mint kiderült, ezek fontos dolgok ám, de rólatul nem tudtam követni például, hogy ez az apuka mi a tököm volt. Tehát én ne, én, oké, hogy ez kiderült, hogy, hogy jó kapcsolatot ápolt azzal a parancsnokkal, vagy én nem hmm. tudom mi, meg hogy valami szolgálatnál volt esetleg, vagy én, én nem tudom. Tehát az a baj, hogy, hogy nehezen tudtam követni helyenként. És ez nem csak például a, a politikai helyzetre volt igaz, hanem a, a családra is szerintem sokkal nagyobb fókusz kellett volna fektetni. Tehát például nekem egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy a családban ki tud erről a bizniszről, meg ki nem. Nem hát az az biztos, hogy, mindenki -e nem biztos, hogy mindenki tudott. Nem vagyok ebben egyébként biztos, mert hát, például hát a, végén, el... a végén a kis csaj az megkérdezte, hogy mi ez? Emlékszel? Hát, hogy, hogy, kérdezte, igen, hogy igen, hogy mi de... ez a sikolgatás, meg, meg ilyenek? De hát az nem a barátnője volt a srácnak? Nem, az a csaj volt. A, a kisebbik lány, azt Nem a srác barátnője kérdezte? a barátnője azt később kérdezte, de... Az már a másik előtt. házba volt. Ez, ez egy két külön jelenet volt. És erre például ki kellett volna térni ők, tehát az anyuka egy tanárnő volt, hogy mi. És hogy ő az belső értékrendjével hogyan uh -huh. ő, hogyan tudja ezt megemészteni, hogy ilyenek történnek ott? Ezzel és egyetértek, hogy a, a családban főleg ugye az apuka volt, akire fókuszáltak, és Hát az egyértelmű volt, hogy ő irányítja a dolgokat, meg az, igen. hogy ugye ott a fiú próbál ö, valamennyire ugye ott, ott elszakadni, de, de ennyit. Tehát, hogy a, a családnő meg lány tagjai, azok így teljesen a háttérben voltak szorítva. Hát igen, volt, az, az, abszolút. A, volt az a ö, másik gyerek, aki, ja, az a, is. A, aki később egyszer csak megjelent, Aha. és így és rohadtul nem értettem, hogy, hogy ez, ez most ki a fene az, akiről beszéltek korábban? Miért ment el? Miért jött vissza? Hogy, hogy egyből megint ő is benne volt ebben az egész emberrablásban? Ez nekem nagyon nem állt össze, hogy, hogy ö, gyakorlatilag, mintha ez, ez ilyen te, teljesen természetes dolog volna, hogy, hogy ezzel születnek gyerekkoruk óta, és visszajött, és, és ő volt az igen, első, aki lefogta az új áldozatot. Tehát itt nagyon-nagyon hiányoltam azt, hogy hogy az érzelmi. Motivációkat. Igen, tehát, hogy, hogy egyetlen, miért kellett nekik ez a sok emberrablás, mert félmillió dollárt szereztek minden egyes ember az akkori korban, én nem tudom, én azt képzelném el, hogy két évig élnek ebből. És meg, hogy egyetlen a filmben az se derült ki nekem, hogy hogyan kezdtek bele ebbe az egészbe. Mi, mi történt, hogy eveszett az állását, vagy, vagy üldözték ezt az apukát, vagy ö, az új kormány alatt nem volt már semmi bevétele, vagy mit? Tehát egyszerűen csak ö, beleugrottak egy ilyen érába, és, és ez ment. Hát én már megint meg vagyok szakadva. Szerintem ö, esetleg lép ki Skype-ból, és... Hall minket? Halló. Black Sheep! <sírt> Black Sheep! Hallasz minket? Kecskevét ah. jelentkezz! De várjál, lehet bána nyelven kell vele beszélni, mint a NEMO-ban. <sírt> Black Sheep! <sírt> Nem ütel hozzá, akkor bégessünk, vagy? Lépj be! Újra! Kedves hallgatók, vágatlanul haljátok a szerencsétlenkedéseinket. És tényleg nem fogod vágni? Csak figyeld, Gergő, a felvételt. Várják, figyelem. Na, most én nem tudom olvasni, de most letöltöttem egy még frissebbet, és most én is uh, Vagyok. Trek vége óta uh, legítem én is. Kecskemény, elenkezd! Tizek... Itt vagyok, itt vagyok, közben lehet, hogy meglept a hiba. Igen? Uh. Lehet, hogy közben itt, itt ment valami letöltés a háttérbe, És lehet, hogy az kavard be. Galaxis juti kalauz <gül> Nem, azt majd. Már megrendeltem dvd vén jó? <gül> jó. Jó, jó. Gergő megy a felvétel nálad, ugye? Igen, nekem 19.03 óta szakadatlanul megy. Szuper, jó. Betrolkodott a klán itt nálam. Igen. Nem akarják, hol hogy beszéljünk róla. Ö, ott, hogy azt mondtad, hogy nem tudtad, hogy a. Faternak kiesett a bevétele, vagy miért van. Ja igen, el hogy, hogy hol kezdődött ez az egész. Tehát ennél a filmnél szerintem üvöltött volna az egész azért, hogy kronológiai sorrendben hogy mondom, mesékel a sztorit. Ehelyett itt össze-vissza ugráltak helyenként. Uh -huh. ö, nem, de nekem ez így nagyon nem tetszett. Tehát itt szerintem a rendező itt valami nagyon rossz ötletet ö, ö, valósított meg itt. A, egy, egy, egy teljesen lineáris történet meséléseit nagyon-nagyon sokat tudtak volna dobni. És Túl magyarította fölöslegesen. Ö, igen, és ami tehát így üvöltött a vászonról helyenként, hogy nem is értettem, hogy ez a család hogy tudott sikeres lenni ezekkel az emberrablásokkal. Neked nem ez volt az érzésed, hogy nyílt utcán rabolták el az igen. embereket Oké, okay, ez, még, ez még, hogy mondjam, belefér, mert tudjuk, hogy zalik ez ott... Dél-Amerikában. Oké, okay, fogadjuk el. De az, hogy ö, kérni, kérik a váltságdíjat, és aztán le, lerakják a táskát a rokonok, elmennek, és kb. tíz másodpercek később már mennek a táskáért, ö, közvetlen közelről így kocsiban ülve bámulják, hogy bámulják a helyet, ahol le kell rakni a táskát. Helyenként egy ilyen Tök elhagyatott erdőben, tíz méter távolságra ül két fazon egy kocsiban és nézik a lerakóhelyet. Hát mégis mit kereshetnek ott? Ö, vagy, vagy a kedvencem, hogy a nem tudom milyen középületben, bíróságon, vagy nem tudom hol, a, a köztelefonján ott mindenki Aha. előtt mondja az utasításokat, hogy hogy 500 dollár, mert különben meghala, nem tudom, és mi van? És néha körülnéz, és akkor lejjebb viszi a hangját. Tehát az Jó. nekem is szeved szólt, hogy ez most komoly? Igen. Hát Tehát ez csak a... nem is egy nyilvános fülke az utcán, hanem ott, ahol csomó ember megy egy könyvtárban, vagy én nem tudom, mint volt ilyen hely. Mint hogyha egy jeleneteket vettek volna föl a hogyan ne... Tartunk ebben a című dokumentumfilmhez. Így van, és aztán otthonukban rejtik el az embereket, meg ilyenek a fürdőszobában, két szoba között. És én mi van? tehát Komolyan, mint hogyha ilyen, így küzdöttek volna azért, hogy minél hamarabb elkapják őket. És így csodálkozom, hogy nem az elsőnél buktak le egyből. Hát meg már, ha belegondolsz, már az is jóké nagyon durva, hogy ö, ugye mindig a környékről, meg családbarátai, meg ilyesmi, de hát, hogy ebbe senki nem látta az összefüggést. Igen, tehát igen. azért mindig a saját ö, haveri körömből elrabolni és megölni valakit, az egy idő után szemet szúr azért igen, van a igen. rendőrségre. Tehát szemet kéne, hogy szúrjon. Igen. Mert, ja, úgyhogy igen, elég sok logikai baki van, ami ö, fura annak a tükrében, hogy elvileg ez igaz történet, tehát hogy akkor vagy a valóságban is ennyire mákosok voltak ezek, vagy, vagy itt valaki valamit nagyon félre. Szerintem csak fel. nagyon le akarták egyszerűsíteni a filmnél. Csak hát nem ez így volna. nem lehet, Igen, tehát ezt így nem lehet, mert, mert üvöltött a, tényleg a vászonról, hogy ez így baromság. Tehát ezt így nem lehet évekig folytatni ennyi emberroblással. Főleg, hogy így blöföltek, hogy ne szőjön a rendőrségnek. Tehát gyakorlatilag rögtön a legelsők lebuktathatták volna, hogy szólnak, és aki, aki felveszi a táskát, azok, azok a tettesek, mert még, még csak azt se csinálták, hogy ilyen nem tudom, ilyen verő embereket vettek fel, hanem gyakorlatilag mindent ők csináltak egy-két egy barát segítségével. Nem Tök tudom, jó nagyon... kis lehetett volna ebből. Most, hogy így beszélünk róla, nem? Igen. <gül> igen. Úgyhogy nekem csalódás volt, meg voltak a jó jelenetei a vége, vége felé egyre jobb lett, mondjuk. Igen, a második fel erősebb, főleg ott az a, Igen. Az a záró jelenet a, az azért erős volt. Mármint így technikailag, én, nekem első dolgom volt, hogy valahogy utána nézzük, hogy ezt, hogy a fenébe vették föl, biztos volt ott valami, uh -huh. valami rejtett vágás, vagy nem tudom, de az annyira erős volt, úgy képileg Igen. az a jelenet, hogy Igen. fú, ott a bőr voltam, de, de jó, egyébként felejtős a film maga. Tehát én így, elvártam az, volna a végén, mondjuk, hogy hogy bevágnak ilyen archív képeket, vagy akármit. Tehát ez is olyan kicsit csalódás. kéne, hogy legyen. Főleg a filmben így van egy olyan rész, ahol a sajtó csinál ilyen nagy családi fotót. És azt uh -huh. hittem, hogy, hogy én, én nagy pénzt feltettem volna erre, hogy, hogy a film végén a táblistánna ott lesz a, az igazi fotó, ami ekkor készült. Ezek után ilyen fekete háttér és szöveggel kírják, hogy kiből mi lett, és ki mennyit ült a sitten meg ilyenek, és uh, nem tudom. Igen, hát, vártuk. Igen? Itt, a, itt a rendezéssel voltak szerintem bajok rendesen, tehát itt, itt egy, egy, egy rossz utat választottak. Hát, egy egy kompetencebb kompetenceb rendező, vagy egy forgatókíműrő sokkal többet kitott volna ebből hozni. Hát igen, itt várja az ember a húsos ragot és helyette csak csontokat és kalpokat kap. Így van. És uh, hát mennyivel jobban esett az ez a Bone Tomahawk a következő film, amit hát szintén az emlékezhez hasonlóan, ez egy tavalyi film, de a magyar forgalmazó a Parlux egy kicsit késően hozta be, ami a nézettség meg is látszik, meg ezt is elég én nem is értettem nézi. ezt, hogy... hát de én, én speciál örülök, mert én uh, moziba láttam én is rohadtul megnéztem volna a moziba uh, de tehát én már januárban láttam, Gergő hmm. még korábban. Én már sem mondom, hogy <gül> <vagy> mikor. <gül> csak <gül> azt nem értem, hogy ugye itt van ez a film, akit érdekelt, az megnézte januártól júniusig röhögve, akár ahányszor csak akartam. És akkor van-e mondjuk egy-két ember, akit így érdekelt volna, de mondjuk nem hallott róla. Bejelentették, hogy júniusban lesz ez a film. Hmm. Mindenki, akit, akit eddig mondjuk érdekelt volna, de nem tudott róla, az most megtudta, hogy van ez a film, hmm. És még lehet, hogy meg is nézte volna a moziban júniusban, de erre eltolták júliusra, tehát, nagy eséllyel még buktak egy csomó nézőt. Tehát gyakorlatilag ez a film mindent elkövetett azért, illetve nem a film, bocsánat, a forgalmazó, mindent elkövetett azért, hogy ezt a filmet moziban senki ne nézze meg. Komolyan? É. Tehát itt erre bazíroztak, hogy valahogy meg kell lenni annak a nulla nézőnek, Még soha nem volt olyan film, ami nulla nézővel ment. Most legyen már egy, legyen a csontok és kapok. Ez meg jól kibaszott velük. Igen, Én. ez az. De biztos, hogy... egy, egy nem tudom én, ilyen 15 fős társaság volt az él a Lurdiban, azt kell mondjam. Szerintem az összes ember volt, aki erre a fiatal adott menni. <gül> <gül> ez, ez Azon ez az, az, az egyen Ez egy ilyen flash mob volt, volt. volt. Meg, valószínűleg. Meg, meg Mozi is alig vetítette, tehát itt uh, még Budapesten belül is elég nehezen találtam uh, nézhető időpontot. Csomó mozi csak egy napi egyszer vetítette, ilyen este fél tízkor, eszembe nem jutna ilyenkor moziba menni, ráadásul egy mennyi, több mint két órás film. Úgyhogy hát ez tényleg... Azért, igen, és ez azért, ez azért nagyon szomorú, mert miért pont egy ilyen piszok jó filmmel kellett itt kitolni? Éjjön. Tehát miért nem egy szar filmmel ezt el? Ja, úgyhogy csontok és kalpok én megnéztem, nagyon élveztem. Egy kifejezetten kellemes mozis élmény volt. És nézzétek meg tényleg addig, amíg még lehet, most el is mondjuk, hogy miért. Uh, akkor Gergő, még, még akkor azt mondtad, hogy emlékszel rá uh -huh. azt képest, hogy de decemberben láttad. Kimondtam. Uh, a karácsonyi igenzeti. szent este néztét. Igen, december 27-én néztem, hogyha jól emlékszem. Tehát éppen még emésztettem a töltött káposztát, és akkor utána jöttem neki, hogy még jobban megfeküdje a gyomromat. Uh -huh. Mert ez egy olyan film volt. De tényleg, tehát Történet röviden annyi, hogy igazából egy ilyen kisvárosnak a karaktereiről szól ahonnan a, az orvosnak, talán hogyha jól emlékszem. Oros, igen. igen, az orvosnak ugye a feleségét egy, egy ilyen indián törzs elrabolja, és négyen elindulnak, hogyha jól emlékszem, igen négyen, nem hárman indulnak négyen. el. Négyen indulnak négyen el. Igen, a és. A, a káboly, meg a meg az öreg. Az ja. Ja, igen, igen, ja, tehát így ennyien vannak, igen, négyen. És ők elindulnak tulajdonképpen át az egész nagy sivatagon, hogy megtalálják így ennek a kanibáltörzsnek a, a, nem is tudom, helyét, hogy úgy mondjam, és hogy visszaszerezzék a feleségét igazából az orvosnak. Amit egy picit fűszereznek azzal, hogy ugye az orvos megsérült, elég keményen, tehát őt, ugye. A sírvőten kezd el I így uh, lovagolni. Így van, és közben már ugye a lovak is nehezen viselik, meg ugye az út is rohadtul kimerítő, tehát itt azért tele vannak bonyodalmak. Meg veszélyes és... is, tehát ott tele vannak banditákkal. Igen, tehát ez igazából egy road movie ez a film, hogy úgy mondjam, csak éppen át a sivatagon, és azt, amilyen hangulata van neki. Tehát mm -hmm. így egy ilyen igazi száraz, poros, mocskos film, de annyira üdítő volt amúgy ezt megnézni. Tehát így, így bármilyen filmnek a, vagy a rajongója vagy, ezt megnézed, és ez egy ilyen egészen új löketet ad az egész filmrajongásnak szerintem. Igen. Egy ilyen film, mert olyan furcsa, szokatlan, én nem láttam még ezelőtt ilyen westernes, horror jellegű filmet. Legalábbis nem nagyon tudok egyet se felidézni, amiket láttam volna, és itt viszont Piszak jól működött. Ez mind köszönhető volt a gyönyörű képi világnak, a nagyon jól összeválogatott színészeknek, igen, mm -hmm. és, és annak a nagyon ritkán, de akkor viszont iszonyatosan erősen jelentkező brutalitásnak. Amikor a, a filmet, meg a hangok tényleg. Tehát, azok a láttörés egy... hangok, azok annyira durván, gyomorforgatóak voltak, fúó. Ja, tehát üvölt egy Blu-rayért ez a film. Igazából igen, szerintem. nagyon egy az nagyon az kis, kis költségvetésű film, tehát két millió dollár sem állt rendelkezésre. És mégis azért nagyon komoly nevek vannak ott, tehát a Coltress-el a, a, a sheriff. A Jó, hát nem rájuk ment volt. el a büdzsét, tehát ilyenkor mindig uh, szívesi vagy ilyen igen, képes de... eszegért Uh, hát azért jelzi, hogy, hogyha ennyi jó név elvállal egy ilyen uh, filmet, akkor ott, ott valami van a forgatókönyvben. Ami Persze hát látták ők, elkezd. hogy ez valami kurva jó lesz, tehát tudták, hogy mire írnak alá. Igen, meg uh, ott van. Patrick még Wilson. A Patrick Wilson, igen, aki, aki hála égnek egyre több uh, filmben szerepel meg sorozatban. Uh, ki volt még ott a. Richard Jenkins szereg. Igen, igen. igen. Uh, meg az a. Fú, most nem hiszem van neve. Aki a film elején szerepel, az a. aki a Rob Zombie-nak a kedvenc, az undorító arcú csávó. A 1000 Jaj, várjál, ez házából. a Sid Haig. igen, high Az az, az az, ja, ja, ja, ja. az is, az is kap az elején egy kis szerep. Meg a. melyik Arkett tévi Arkett, David Tévi David. Az, az. az elején, ja. Úgyhogy vannak nevek, és tényleg valami jó ez a film, tehát és sok, sok helyen olvastam, hogy ö, nem sokan szerették legalábbis az első felét, mert hogy nagyon vontatott, és nem teljesen értettem ezt, hogy miért mondják. Hát lassú kimért a de, de sosem éreztem vontatottnak Hát ez attól is függ, hogy mennyire kötnek le a karakterek, mert azért a film az nagy részt tele van pofázással, tehát ahogy tényleg valónak végig ezen az egész sivatagon, és akkor ez a, sok, ez a négy különböző emberrel, hogy próbálja itt így összehangolni az egész életét, meg a látásmódját, nagyon érdekes párbeszédek kerekednek ki belőle szerintem, tehát én nagyon imádtam hallgatni amúgy a szövegeket, főleg az öreget, eh, ahogy ott lő, bolha lőte církusz. a sütter. Igen, tehát mindig... A legnagyobb, ez legnagyobb szépen, veszélyhelyzetben a elkezd a bolha hogy el ennyire komul, hogy nem. Ez hatalmas volt. Uh -huh. Igen, tehát a... mondaná, engem ez lekötött nagyon. A legjobb beszólása az a, a hogy hívják, a volt a, a Matthew Fox. Matthew Fox. Matthew Fox volt, amikor azt mondta, hogy én megyek előre, vagy, vagy nem is tudom már minek kapcsán, mondta, hogy már egyértelmű, hogy négyünk közül én vagyok a legokosabb. És ezt, ezt meg miből nem. gondolja? Hát csak nekem nincs feleségem. Kész Nézd <tos> itt, <tos> Az nagyon kemény De. volt az a beszólás. Igen, tehát tényleg nagyon sok ilyen zsáner keveredik az egészben. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett ebben a filmben, hogy soha nem éreztem azt, hogy, hogy átlátok a filmet, Tehát nem éreztem kiszámíthatónak Tele van a film. Most mondok egy példát. Például, hogy a film elején, amikor elkezdenek lovagolni, hogy megkeressék a, a, a feleséget, meg, meg nem csak azt, hanem a, a sheriff test is, azt hiszem bepakolnak hat rúd dinamitot, és ezt így nagyon kiemelik, hogy hat van csak, hogy valami ilyesmi. És, és ahhoz képest a filmben egyetlen egyszer nem használják fel azt a dinamitot. holott minden más film, ami ennyire kiangsúlyozza, hogy, hogy izé, ha 6 darab dinamit, akkor üvölt róla, hogy valamikor ez a dinamit egy nagyon fontos szerepet fog játszani. Ehhez képest a film meglépte azt, hogy, hogy nem, ne szarjuk. Nem, nem De használjuk fel ez... is. És ez a filmben sok-sok ilyen dolgot használ, hogy, hogy nem tudod kiszámítani, hogy ez éli túl, az éli túl, igen, igen, ez fog történni, mondani, az hogy... fog történni, az fog történni. Kíváncsi ez... lennék, hogy igen. egy átlagnéző mondjuk mire fogadna, hogy négyük közül hányan élik túl, hányan halnak meg, és kik. És igen. nem vagyok, benne, nem hiszem, hogy bárki is úgy jó, néhányan biztos beletrafálnának, de nem hiszem, hogy sokan eltalálnák, mert ilyen. de abszolút, tényleg ilyen, ilyen szerencsejáték jellegű az egész, hogy ne, nem tudod, nincs, nem használja ki azokat a sablonokat, amiket a, a, amik a helyzetekből következnek, és amit minden film kihasználna. Ilyen. Meg tényleg ez a sönyből jövő brutalitás, amit Gergő is említett, az az, az nagyon meghökkentő volt. Ez Tehát leszakítja az arcodat, de úgy szó szerint. Igen, meg, Erre meg nem lehet más azt... mondani. Meg az a lapos üveg a végén. Tehát... Igen. Ú. Jézusom, így néztem, mondom, ilyet még sose láttam. <kül> És tényleg nagyon izgalmas a film. Így annyira nem értettem, hogy miért mondják mindig kanibál Horrornak, mert, mert ez így egy nagyon leegyszerűsített összefoglalás az egésznek, mert nem tudom, a szerintem... az így annyira nem hangsúlyos szerintem az egészben. Nem, hát pusztán a... szerintem csak azért, mert nagyjából egy időben jött ki azzal a azzal a másik kannibáros hülyeséggel, amiről beszéltünk is, az a Eli ross a baromsága. A Green Inferno. Green Inferno, Inferno. és Jó. szerintem az, mivel, hogy ott ugye mindig pozitív példaként ezt a bontomahókot hozták fel, és talán ezért ragadt ez rá. Aha, én mást arra én se tudok elképzelni, mert azért a horrortól nagyon messze van. Uh -huh. Igen. Úgyhogy nézzétek meg mindenképp. Én, én akár azt is mondanám, hogy moziban, ameddig lehet, mert megérdemli. Tehát látniuk kell, hogy az emberek támogatják az ilyen filmeket, és róla a ha egy évvel később jön, akkor egy évvel később, de, de én nagyon örültem, hogy behozták. Annak idején még ö, emlékszem, hogy a sajtóvetítésre kaptam is meghívást, és pont szabadságon is voltam, és ö, én nagyon el akartam menni erre, de aztán közben jött valami, és tökre örültem, hogy végül ö, nem, nem sajtóvetítésen láttam, hanem effektíve fizettem ezért a filmért, mert ez, ez egy ilyen, ilyen becsületbeli ügy volt, hogy igen, ez... Ez nekem nagyon tetszett, és take my money. Úgyhogy nézzétek meg mindenképp. Bontom, a, angol címe magyarul csontok és skalpok. Mindkettőt látni a filmben. Úgyhogy passzol is. Én Mindkettőt látni, amíg ki nem alszik a fény. <gül> Na, ez a ti területetek. Én elmegyek Aha. Budira, mert a görögdínjával megint kikészít. <gül> Úgy, hogy Pedig mondtuk, el? hogy így jár rá kávét, aztán srölt. <gül> Igen. Gin <Vagy gül> tonikot iszom. Gin tonikot, gyerek. Ilyet sem még filmbarátok alatt. De most itt kevertem magamnak egy gintony. Jó, a végére, Freddy, meg fogja szeretni a grease -t? Egyre beszélni. Nem, ahhoz nincs elég pia a házban. Na, ja. vissza, mert érdekel ez a kialvós hülyeség. Jó. Lassan beszéljünk. Akkor addig beszélgessünk már be a filmekről, amíg Freddy vissza uh, Amikor kialszik a fény, egy uh, vacívúi horror, én kezdjem a Duma, hát én nekem Aha. nem annyira jött be a film, de jó, le, egye fene. E, ugye itt egy e, újabb ilyen démonos horrorfilmről van szó, amit e, úgy, ha jól tudom, hogy a James van volt a producer ennek is. Igen, igen, igen. igen. E, jó, hát szerintem nem látszik a film, de mindegy. E, az egész Story az egy, egy 6-7 perces filmből. Alapszik, ami a Youtube-on fenn is van, aminek ugyanez a címe Lights Out, és egy olyan démon szerepel ebben a rövidfilmben, ami, ami csak a sötétben látszik, és a fényben eltűnik. Egy ilyen démon zargat egy nőt ebben a rövidfilmben. Egyébként szerintem egy egész korrekt rövidfilm, aminek a záróképe számomra inkább röhelyes volt, mint ijesztő, de sokan szeretik. Igazából meg tudom érteni, hogy miért, mert az ötlet az nagyon Én jó. is. de te is? Tehát neked a záróképe... Okozott röhögő görcsöt azzal a démon fejjel? Nem, nem, én nagyon imádtam. Tehát én ezért is voltam annyira begerjedve a filmre, hogy mennyire király volt a rövid film, akkor menni akarok rá. És kurvára az összes pénzemet érte. Hát ez egy rövid film alapján készült, mert Freddy nem volt itt. Mi fenn van a YouTube-on, out Out a címmel, nézd meg, nem rossz. A Gergő, mint kiderült, imádta, én úgy elvoltam vele. Jobb, mint a film, a mozifilm? Jobb. Hát nekem jobban tetszett, de hát az is az is közbejáró. Kell annyit szenvedni a rövid film alatt, mint a mozifilm alatt. És itt tulajdonképpen arról van szó, hogy fogták ezt a Démont, ami ugyanúgy, ugyanúgy működik, tehát hogyha föl van kapcsolva a fény, akkor, akkor nem látszik, hogyha le van kapcsolva a fény, akkor látszik. Ennyi, ez tök egyszerű. Ezt egyébként már egy, egy 2002-es vagy 3-as horrorfilm is lehet találni. Sőt le? Az az, abba ugyanez volt, bár ez azért annál sokkal jobb film, de ez azért mm. nem nagy trümáj. De ezt az egész démont ráhúzták egy ilyen családra, hogy akkor megint van egy család, ahol a, a, az anya e, már egyedülálló, és a lány, az idősebbik lány, az huszon pár éves, ő már elköltözött otthonról, míg a fiatal fiú, aki 12 3 éves, nem tudom, e, ő még otthon lakik, és akkor náluk jelenik meg ez a démon, aki, e, aki úgy néz ki, ez talán nem spoiler, hogy az, az anyjukkal képes egyedül kommunikálni, mindenki más pedig riogat illetve meg akar ölni. És akkor hát a fiatal srác ugye elmenekül a nővéréhez, aki, aki a védelmébe vesz, és akkor így ketten. Illetve pontosabban a hármasban, mert még a nővérének a pasia is, aki ugye túl sok vizet nem szabad, de ott van, így hármasban próbálják kideríteni, hogy mi ez a démon, hogy jelent meg, és hogy, lehet, hogy lehetne elkergetni, hogy ne se őket tulajdonképpen ennyi a film igazából. Itt ez kiátsza a démonos horroroknak a sablonjait szerintem, tehát ugyanúgy a, a múltban kell keresni a démonnak az eredetét, ugyanúgy egy, egy lelki trauma okozta a démonnak a, a megjelenését, és ez az egész setting szerintem már ismerős lehet jó pár másik démonos horrorfilmből, vagy akármilyen másik horrorfilmből. Viszont azt kell mondjam, hogy Egyébként, mint horrorfilm, szerintem nem rossz ez a film. Tehát azért van egy-két ijesgetős jelenet benne, ami úgy elég jól meg van csinálva. Például nem elég... túl sok. Ö, nem túl sok, de alapból nem túl sok ijesgetős jelenet van a filmben. De mm. például szerintem az a, az a neonfényes jelenet, amit már a trailer is ügyesen előtt, az, ott baromi jó volt. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Ott, ott nagyon ráparáztam a dologra, amikor ott kapargatta a démon a Ott. Meg ezt nekem tetszett az elején is egészen addig a pillanatig, amíg fel nem rántotta ott a, a illetőt, mindegy, az már az már egy ganyi volt, de addig, addig tök jól működött ott a nyitány. Meg a végén volt az a gyertyás jelenet, szerintem az is jó volt. Meg volt még egy-két ilyen apró trükk, főleg ott, a, amikor a szoba a sötétségbe borult, és ott kívülről nézték, tehát hogy amikor megjelent ott a démon keze, ilyesmi szóval. Volt egy-két ilyen egész Igen. jó működő ilyen elem benne, tehát így a horror részével szerintem nem volt komoly baj, így a démonok között kettő után egy kicsit látosnak érződött, azt meg kell kis nyugi matiné volt. Igen, után, de volt szerint. egy két jó pillanata, viszont a nem horror részek engem kikészítettek, tehát szerintem, mint film, ez így nagyon-nagyon aljadék volt, szóval ez így a, a szereplőgárda, nem is a történet, a történet az, az szerintem korrekt volt, szóval így szépen elmondták, hogy mi van. Full sablonos volt az egész, de én szerintem én az viszont... alapsztoriam amúgy sokkal érdekesebb volt, mint amilyet egy ilyen filmtől megszokhattunk. Tehát, tehát a maga a családi dráma az nekem nagyon működött. Tehát még jobban talán, mint a horror, nekem speciál. Tehát ez, hát hogy, az... hogy, a, hogy a traumát, hogy, hogy mik, miképpen, tehát hogy minek a megjelenése volt szerintem ez a szellem, ez egy tök érdekes dolog volt, tehát ez az egész családi dinamika, amit bemutattak benne, hogy az egyedülálló anyukával, aki először elveszett valakit, aztán utána még valakit, és utána mindig csak akkor jelenik meg ugye ez a, ez a, ez a Diane, ez, ez nekem nagyon tetszett például. És azt is hozzá kell tenni, hogy szerintem nagyon gyengék voltak a színészek, de az anyukát nő, ő jó volt. Tehát mint a jó volt, szerintem Igen, még a kislát is jó volt, meg a lány is. Sok helyen olvastam, nekem is sokan írtak, hogy már pedig jók voltak a színészek, akkor mi nem ugyanazt a filmet néztük, mert szerintem borzalmasak voltak. Én nem tudom, hogy mond, vagy felirattal láttad? Nem volt sajnos feliratos belőle. De és de neked nem úgy nem esett, le, le, le, hogy ez a hülye gyerek végigolvassa a szöveget egy, egy súgógépről, amit kitakartak a képernyőről? Csak Nekem egy végig. pontom volt az, amikor ugye megjelent a nővérénél, azt másodszor. Akkor volt olyan fura, de a többi részén például, amikor végén ott már be kellett tojni meg minden, az például ott már működött. Hát nem Nekem tudom, szerintem esett szarta az egészet. <gül> nem tudom, annyira szart az egészre, blászkáltott nyugisan, a vállát vonogat, nem tudom, tehát az a jelenet, amikor azt, azt volt egy élménybe számom, ott is kiemeltem, szóval ki azt hallottannak, most nem fogok újat mondani, de amikor tekergették azt a dinamos elemlámpát, vagy mit, és nem akart beindulni, és már ugye alig volt fényforrások, és azt mondja, a gyerek így ránéz, hát ez nem sokáig bírta, szinte hallottam volna, vagy kellett volna oda valami hangeffekt, valami vicces rajzfilm hangefekt, vagy nem tudom. Olyan, egyszerűen, olyan. Igen, valami ilyen, ilyen vicces akármi. Én És azt inkább a szinkron nyakába varrom. Lehet. Ez, Nagyon ez, rossz volt a szinkronom úgy Ez lehet, hogy az meg fogom nézni majd majd egyszer felirattal is este itthon egyedül sötétben, tehát úgy, úgy lehet, hogy jobban fog működni, de egy moziban nekem egyáltalán nem működött így ezzel a szinkron, lehet, hogy tényleg csak a szinkron, de az, az akkor, akkor is lerontotta nekem az élmény, Illetve Hát ott volt ez a csajnak a pasia. Nem tudom, Gergő, neked mi volt róla a véleménye, mert én egy, egy idő után már, a, ha megszólalt, nekem röhögő görcsöm volt. Tehát ez annyira katasztrofális volt ez a karakter. Nem hát tudom, nekem végig a... Tipikus folyamatos... horror-töltelék karakter volt nekem amúgy. Tehát engem nem bántott jobban, mint bármilyen más filmben az ilyen Aha. jellegű karakter. Én mondjuk, mondjuk, mondjuk szórakoztató azt. volt, tehát sokat dobott a filmen abból a szempontból, hogy tényleg végig ezt a csávot. Tehát, hogy nagyon vicces volt, hogy folyamatosan nyomult a csajra, és minden jelenetben van, hogy elkussoltatják, így a csaj ránéz, hogy kussolj, te csicska. Úgy, úgy viselkedett, mint egy csicska. Az egész filmben. Lekülték a kanapéra aludni mert de a ház volt, egyszerűen volt vagy nyolc hálószoba, de lekülték a kényelmetlen szar kanapén aludni, egyszer leküldték kaját venni, ott a, beszélgettek a sztoriról, meg az izéről, folyamatosan nem volt képbe a csávó, uh, nem tudom, én nem tudtam komolyan venni ezeket a szereplőket, nekem uh, a családi dráma csak és kizárólag azért működött, mert az anyuka karakterel, meg a színésznő nekem nagyon tetszett, Mámi Lili az alakítása, meg hát ez az egész, amikor megjelent a, még a film eleje felé, megjelent a, egy álmügy, és ugye visszavitték az anyukához a fiút, mert a Csajnak volt egy ilyen ACDC, vagy nem tudom már milyen posterre. És így könyörgöm, a, az anyukán egyértelműen látszik, hogy nem normális, és akkor elviszik a csajtól, akinek az egyetlen baja, hogy, hogy roksz, roksz, szereti roksz, a metált. Szereti a metált, könyörgöm, nem árt. Tehát annyira húzásai voltak ennek a filmnek. Volt Meg ott hát egy bong is, tehát ott a fű volt a no-no. Az volt a no-no. Nem mindegy, de az, az volt a nauno. No. No. <gül> <gül> <gül> Jó, hát a, anyuka az, az, az meg, anyukára meg mindenki más mondta, hogy százas, kivéve a gyámügy. Tehát így nem, de már ja, mit mind tudja, megtartó. mindenki bolondnak tartotta a gyámügyön kívül. Meg hát Lény. ez a szörny, ez a, ez a rém, ez a Diane. Hosszú karmai vannak. A film elején összekarmolja, ugye, ott azt a csávót. Aztán mit csinál? Fölemeli az embereket, és eldobja. Könyed, az embernek még ilyen -e diák lett. itt van krátor, vagy mi ez? Én nem tudom. Annyira gagyi volt, ahogy így, meg a, ahogy így megjelent, és így fölemelte a karjait, hogy ő most ijesztő vagyok. Hát nem tudom, nekem ez nem működött így. Úgyhogy hát, e... Nyomta így a Michael Jackson thriller így készítjük <gül> Abban, úgy illett volna szerintem, mindenképpen, de szó, én szerintem, úgy para volt maga a rém. Maga a rém para ilyen... volt, aztán a vége felé ilyen egyre nagyobb hülyeségeket csinált. Tehát így nem tudtam, ne, nem értettem, hogy ez miért jó a rémnek. Vagy amikor Aha. fölemelte ott azt a, a rendőrnek a holttestét, és így felemelte, hogy aztán eldobja. Minek? Megmutatta nekik, hogy milyen szép holttestet tudott csinálni? Tehát, <gül> egyszerűen nem tudom, olyan hülyeségek voltak ebbe a filmbe, és... Mindezek kreatív ellenére? dolgok is voltak. Igen, Tehát... ezt akartam. Ugyanakkor voltak nagyon jó húzásai is. Ja. Uh, Főleg ezzel a fény dologgal, tehát ott a kocsi és társai, tehát... Na, az volt a csúcs. Tehát ott ja. majdnem felláltam és elkezdtem tapsolni, hogy na, öcsém, így csináljuk ezt. Igen, bár ilyen, ebben a helyzetben ilyen jélek, lélek jelenléte a szupermennek se lett volna, azért a azt szín tegyük szín hozzászenni. Nekem. De nagyon klassz volt az a jelenet, meg ö, a pisztolyos részek is jók voltak, amikor lőttek a, ja, a rémre. Igen. Igen, igen. Tehát az is Úgy, így hogy passzus, ez tényleg így kell lennie. Igen. Tehát sok helyen nagyon logikus volt, sok helyen meg nem tudom, hogy mit szívtak, hogy ezeket így beleraktak. Hogy egyensúlyba akarták hozni a kettőt valahogy. Hát az sikerült, mert nagyon felemás lett meg. Zámomra nagyon felemás volt ez a film, de azt meg kell hagyni, hogy baromi jól szórakoztam rajta, csak nem abból a szempontból, ahogy szerintem a készítők szerették volna, hogy szórakozzak ezen a filmen, de... Hát ez ja. olyan tipikus nyári horrorfilm amúgy, tehát ez, ez az, ami így, így megnézed, el vagy rajta, aztán amikor már felébred a fény, akkor így kicsit kisugrik ugrik a fejedből az egész, tehát nem olyan mondjuk, mint egy démonok között kettő. Tehát szerintem nem, nem, nem, nem, nem az a kategória. Jó, az is lehet, hogy az, azután tűnt ilyen ha Tehát lehet, mond, Tehát mondjuk az azért tényleg utca-hossza jobb film, mint ez, és lehet, hogy csak azért, mert az annyira magasra tette a létszet, de... Ja, mondjuk egyszer meg lehet nézni, tehát nem, nem fájdalmas élmény igazából, de azért magasra nem szabad tenni a létszet, szerintem. Hát ne, létszíne. Tehát akkor mehetünk. Te jössz, Gergő. Tényleg, mert mit csinálok? Várjál. Mondani, Egy újabb démonos horror. Jaj, horror, tényleg. Hát démonos ah, film. Nem, tényleg most ilyen démon matirénk van. A van igazából ez ez csak egy ilyen nagyon-nagyon rövid uh, kis kiegészítés lesz az előző adásban, hogy volt szó a Neondémonról, és éh, hát én azt hiszem a felvétel másnapján mentem el talán megnézni a filmet. Igazából ebből a szempontból az volt a legérdekesebb, hogy ott uh, a jegyszedő srác az felismert, és azért még miután végignézte a filmet után, még maradtunk izé beszélgetni, ahogy el is üdvözlöm a srácot, uh, a filmről én nem vagyok annyira ilyen vegyes véleményel, mint Fredék voltak. Tehát én így a, az egész egész végé, hogy néztem, azon gondolkoztam, hogy ennek most, mi értelme van, mi értelme van, mi értelme van. De folyamatosan volt neki egy hatása, és a végére úgy éreztem, hogy célba ért a film. Tehát, amikor lecsapódott a az általam vélt üzenete a filmnek, és, és az egésznek így a szimbolikája összeállt, hogy ezzel a fura háromszögekkel ugye, ahogy, ahogy kirajzolódott a végén a dolog, meg ugye lement a stáblista, úgy, úgy megéreztem azt, hogy, hogy ezzel talán valamit mondani is akartak nekem, nem, nem csak úgy, mint az Only God Forgives-ben. Tehát tényleg a film az gyönyörű volt a zenét, amúgy még azóta is hallgatom, tehát így két-három naponta meghallgatok belőle egy-egy számot, és gyönyörű volt a képi világ, és és nagyon furcsa pad the fuck jelentek voltak, amikre itt szintén valahol, valahol hiányzott. Meg az volt a kiakadva, hogy ez egy mégiscsak egy ilyen 18 pluszos modelles film, minden hol van a csöcs. És így az utolsó fél órára egy megkaptam, és így borították rá, úgy, ahogy csak bírták. Öf, minden mással együtt lekolna. azt azért tegyük hozzá. Az is Öf. volt, az, az a meredek jelent, amire ti is céloztatok, azért hubaz meg. Tehát így elnézést a szóhasználatért, de azért nem számítottam rá, hogy ilyet én látni fogok. Tehát már én ez a második alkalom, tehát így a, a Brothers Grimsby után, hogy, hogy megint csak <gül> Igen, a az ilyen őt baromságot. Alakul már befogad. a kult státusz a Brothers grimsby <gül> most, ugye, már, most, most, most már érted, Gergő, hogy, hogy miért mondtad, hogy a, ezt a filmet raknám második helyezetre, soha nem nézném meg szüleimmel eszembe listán jutott. A, Agyas és hogy ott lennek közvetlenül. Tehát ezek egyszerre kijöttek, és ez tényleg ilyen, ilyen parent bomba, vagy nem tudom. Tehát ezt a szülőket soha ne nézzétek meg, de nekem tetszett. Úgy jobb a drive az a, a jobb, volt. Az biztos. A régos, meg, meg jó pár más is. Tehát ez a tipikus ilyen, ilyen refn önpornó volt sok jelenetben nem tudom, kicsit, kicsit visszavehetne az arcából a csávó nekem így. Az ez biztos. Ez, ami, egy Ezzel egyetértek. Jó. Úgyhogy tényleg nem is tudom kivel beszéltem erről, hogy, hogy nagyon érdekes lesz, hogy a következő filmje mi lesz, mert, mert az karrier szempontból egy, egy teljesen vízválasztó darab lesz, hogy még egy ilyet megcsinál, mint az utóbbi jó pár film, kivéve a Drive, akkor teljesen beskatujázza magát, és és nehezebben fog már filmeket csinálni. Tehát Vagy ez pénzt kapni a... rá. Igen, tehát azért ebben, masszívan benne volt, ebben a filmben, meg az Only Godfogies-ben is a Drive-nak a sikere, ami anyagilag nem volt egy ám egy ilyen hiper super blockbuster, tehát egy masszívan nyereséges volt, de uh, inkább, inkább kult film, mint uh, sikerfilm de nem tudom, szerint, hogy a közösségnek is kezd elmenni a türelmetől az embertől. A démonna, így velem azt értel, el, hogy, hogy még, még nem vesztettem el a türelmet vele, de tényleg kicsit össze kéne kapnia magát. Főleg, hogy megengésztem a pusert, nem tudom, beszéltem én ezt múltkor? Vagy én nem tudom, hogy ezt utána néztem a Pusert Ezt láttátok? Csak alá? említetted a pusert, nem láttam Említettem. még, de kíváncsi vagyok rá. Na, az például egy, egy büdös életben nem jönné rá, hogy ez egy Nicholas Winding Refn film. Tehát ott a, a Valhalla korszaktól kezdett el egy kicsit nem tudom én mit szedni, és akkor így kitalálta, hogy ez a Refn stílus. Még a Bronzónál még nem mondanám azt teljes mértékben, már ott is kezdődött ez az egész. Hát ott még csak csírázott a dolog, de az még a teljesen elviselhető és tűrhető kategória volt. Az, az, egy, az már egy elég megosztó film szerintem, de igen, a Valhalla az egy, egy, egy jóval nehezebben nézhető darab, mint, mint a Neon Demon, ezt aláírom. De stílusos film mindenképp. Mm. És, és, és izgalmas kép, képvilága van. Úgyhogy jó, tehát akkor végső soron nem bántad meg, hogy... Én egyáltalán nem. Tehát ez tényleg nagyon jó volt hallani, nézni a filmet, meg, meg mondom, a végére nekem összeállt a dolog, vagy valamilyen hatást kiváltott belőlem, és utána velem maradt egy ideig még. Tehát, hogy hazaértem, meg utána még másnap is, bementem dolgozni, úgy, úgy, úgy még egy picit hatása alatt voltam. De va valamit el tudott nálam érni, és én igazából ezért járok moziba. Tehát nekem az Mondjuk... mindegy, hogy milyen hangulata van, csak az a lényeg, hogy hasson mondjuk abból megegyeztünk az előző adásban, hogy ha már megnézed, akkor moziba, tehát hogy azért mm. mindenképpen egy olyan, mm -hmm. olyan darab, amit így érdemes, mert nagyon-nagyon látványos. És mm -hmm. azt hiszem ez volt az egyetlen, amiben így abszolút dicsértük a filmet. De ezt mindenki meg is teszi, mert ez tényleg Igen. egyértelmű, igaz? meg is érdemli. Ez, tehát aki erre mást mond, az, az tényleg csak hazudik, tehát mm -hmm. el kell ismerni az érdemét. Igen, ez mindenképpen ennek szól. Tehát me megérdemli a film ezt az elismerést. Aztán mondtad, nyilván azért bele kell gondolni, hogy ha látál ez a refön -film filmeket, akkor tudod, mire számíthatsz, és úgy érdemes csak leülni erre, mert amúgy meg tudja, hogy taköl lövöd magadat. <gül> igen. Jó, tisztába kell lenni. Jó, akkor most én egy kis, Igen, a következő démonnal. Aztán beszélgetünk uh, meg démonról. A, <gül> a, a két démonos film között beszélek, a démonok között kettőről. Itt a 102. adásban, ugye bár ti már beszéltetek róla, mindhárman, én utána megnéztem, mert itt nekemre kötöttétek, hogy nézzem meg. És bár nem mondanám, hogy megbántam volna, így annyira nem tudtam állva tapsolni, mint ahogy titettétek annak idején de igazából tök ugyanazt nyújtottam, mint az első, hogy egynek, egynek jó volt, meg voltak a jó, meg a rossz pillanatai, nem talált fel különösebben semmit sem a zsánerem belül, ami, ami miatt tartósan emlékezetesnek nevezném, de amit csinált, azt korrektül csinálta. Nem tudom, hogy annak idején ilyeneket megemlítettetek-e a, a film során, hogy ami nekem tetszett ebben a filmben, hogy, hogy bár nagyon kiszámítható volt sok szempontból, tetszett az, hogy egy pár új ötletet bevitt a dologba. Például én azt mindig is imádtam a horrorfilmekben, ha nem ezek a szokásos dolgok vannak, hogy, hogy csak a sötétben jelenik meg valami, vagy, vagy amit már unalomig lehet látni minden rohadt horrorfilmen, hogy a főhős lát valamit, és akkor Uh, amit odahív valaki más, hogy nézze meg, azonnal abba hagyja. Na itt rohadtul nem ez van, itt még a rendőröknél is... Uh, Ezt uh, mondtuk, erre emlékszem, erről beszéltünk. Oké, okay. tehát ez, ez nekem nagyon tetszett, hogy még a, a rendőrök is láthatták, ami mondjuk egy, nem, nem egy rossz dolog, ha tanukra van szükség. A színészek is nekem tetszettek, uh, viszont a film nem tudott egyszer sem megijeszteni. A hát, figyelni kellett volna. Akkor ne, te ne... az Azaillum verziót nézted. <gül> <gül> <gül> nem, én komolyan mondom, sokszor lettem libabőrös, de megijeszteni egyszer nem tudott ez a film. Hát nem mond már, ezt... hogy attól a festményes jelentő nem fostad össze magad. De ott mitől fostam volna össze magam? Ott, ott libabőrös lettem, oké. Okay, de mitől kellett volna ott felugranom, hogy Jézusom? Hát mitől? Hát mit tőle? Most igen, nem mondom el, mert leleven még a poént a hát Ott, ott tök, tök láthatóan lehetett követni a dolgokat, hogy igen, ez fog történni, ott sétálgat a tapétá, meg minden. Hát de én azért a film nem számítottam, legjobb. hogy utána úgy utána, hogy ott na, az lesz. Miért? És mi, pedig, mi más lett volna? Hát a fa se tudja, csak megmozdul egy kicsit a festmény, vagy valami. Hát, szerintem teljesen egyértelmű, hogy erre ment ki. És a film tele van ilyennel, tehát, hogy ezek a tipikus izék, hogy ott a, a sátorba belő a kisaltót, akkor teljesen egyértelmű, hogy vissza is fog jönni az a kisaltó. tehát nem, És a hangos én, kacajtól se. Tudod, ott kacaj. a sátoros jelenetnél volt ez a nagyon hangos kacaj. És ott jön. nem is volt, hogy nem is ugrott semmi se az arcadba, hogy ne jó nem, nem, nem csak csinál nem, nem, rádüvöltet. Tényleg nem, nem ijedtem meg ott sem. Freddi rajtad már csak az ázsiai orvok segített nem tudom. Én nem tudom. Én, én nem mondom, hogy, izé, hogy nem volt a parás részek, az a volt apácsa. meggyőződésem, hogy Menzon volt. Ott, ott meg tudottám paráztatni, nem erről van szó. Tehát itt tényleg éreztem, hogy itt végigfut hullámokban a libabőr, ami egy nem kis teljesítmény, tehát ez teljesen jó, mert sok még ezt sem ér el. De megijeszteni, ahhoz képest mindenki azt mondta, hogy úristen! 25-ször sikoltottak minden, engem így És a moziban se furcsa mód. Tehát én nem tudtam azt alátámasztani, amit ti mondtatok meg, meg máshogy is hallottam. Nálam nagyon síkítoztak. Nálunk nagyon. Igen. Ö, meg nem, tudom, tele volt a film ilyen nagyon fura dologgal. Tehát főleg az a CGI szörny az, az iszonyat béna volt, szerintem. az Nem tetszett a gurba. úr? Nem. Borzasztó volt. Én is szerettem amúgy. Előbb kivesz ilyet a gyerekének, nekem már ott kiakadt, kiakadtam, hogy ki, ki akar így kicseszni a gyerekével, hogy ilyen... ilyen Ez azért egy úgy nem? Ebbe mi annyira nem gondoltunk bele, nem értem miért. Ja, ö, ö, igen, meg, meg ilyenek, hogy a tehát ez a család hogy nem tanult az esetekből soha büdös Tehát ott volt az a hülyes sátor, ami egy, egy teljesen ö, sötét folt az egész rohadt ö, házban, és 25 jött már onnan ki valami, igen, és még nem bontották le a 25. eset után is. Meg, nem mertek oda menni. Igen, meg a, meg a végén érted az a az a, most nem tudom, hogy hogy egyetlen gyenge pontja az főszörnynek és utána egy gyakorlatilag elmondja előtte mondom, mi van? Hát, mi, ez miért volt jó neki? Ezt mondjuk Meg, én sem értettem egyébként. Hát nem Meg. hiszem, hogy logikusan gondolkodnak ezek. Hát lehet, hogy ez valahol le van írva. Hogyha megkérdezik, akkor hogy, el kell mondani, mert, mert az illemet azért illik tudniuk. Oké, van. hogy démonok és embereket ölnek, de azért na. És mennyire borult ki a végén a hangfelvételen, Fredy? Annyira nem. Nem? Nem. Hú, nagyon készen voltam tőle. Én gírkózó tehettél, hogy ilyen ízével. Utána lehetett ám olvasni, és eléggé meggyőzően alá lett támasztva, hogy a csajok szimuláltak. Hát jó, ut a film egyébként... De nem a film közben. De, igen, tehát most a filmet film csak készített, evébként... és én nem ismertem az alapsztorit, tehát én annyira nem ismertem, és amikor így lejátszották a végén azt a hangfelvételt, engem nagyon kiborított de, az. Tehát hát figyelj, most ilyet te is tudnád csinálni, ami ott volt. Most nem hát... az volt, hogy latinó kezdte írtelen beszélni, amikor sose tanult, hanem csak elkezdett így. Hát te Azért csak nem 12 éves. Ilyet bárkit tud. Hát nem bárki. Kérném csengő hangnak. Ja. Ö, meg, meg, ö, meg mi volt még ami? jaj basszus, hát gyerekek oké, hogy ez, ez, ez a film történet ez semmi köze de így ordibálni tudtam volna a film köze az a rohadt beázás a pincében értitek, hogy, hogy mi, mi a tökön volt ez a ház ez hogy maradt még egyben hogy ilyen két méteres beázáson a pincében, és ott mos meg minden, és akkor kiderül, hogy az egész beázás oka egy, egy csavar, amit nem csavart be. A világ <gül> legkönnyebben javítható beázása lett volna, és, és inkább szerencsétlenkedik, és a fél méteres vízben mos, de, de nem, nem, csavar, nem húzta volna meg azt a csavart. De hogyha azt is... a csavart kihúzták volna, összedőtt volna a ház. Ez, ez, ez, ez, ez, meg, meg érted, az a a végén az az ajtó, amit becsap, és, és öt perc után is még csak egy fél centis is akármi akármit tudott kinyitni azon az ajtón, közül az egész ház kb. annyira stabil volt, mint egy, nem tudom én, egy, egy, egy bokor. a oh, Istenem, tehát miért nem figyeltek oda az ilyenekre? Annyira, a, annyira idétlen volt. De tudom, hogy ezek azok a dolgok, amiket, amiket csak én akadok ki. De, de ez, ez a beházás ez teljesen kikészített, hogy, hogy de ezt hogy gondolták komolyan? Ez is egy, egy 200 forintos obi csavarhúzó elintézte volna, és utána nem dől össze a ház magától. De mert a nő ezt... tudta, hogy hogy kell azt megjavítani? Én erre már nem emlékszem. Hát nem, oda ment a, a. Hát a Patrick Pilson tudta, igen. a Patrick Filsz... hát Pilson előtte nem volt a háznál, szerintem. Az oké, okay, de érted, nem kell hű, nem kell egy. egy ö atomfizikusnak lenne, hogy egy csavart meghúzzál, amikor a csavar helyéről Jó a műveletet a el íz. tudod oldani. Tehát ezt meg tudod oldani magát a hát művelet. de, de rájönni, mi, hogy miért ez a megoldás, és miért erre hmm. van szükség. Oh, tehát hát én, ez, én, én, ez én, én nem tudtam volt. volna megjavítani szerintem. De én magamtól nem, nem jövök rá. Nem, inkább élsz egy házban, amiben két méteres víz van a pincében. Legalább ja. van Jó. De várjál, a gép, az a... nem is a vízben volt. Az a lépcsőn hát felül volt, nem? Jó, Tehát lent, nem értad. is mentek a pincébe. A, a víz fölött két centivel volt, oké. Okay. És Látod. az egész rohadt víz csak arra van, hogy, hogy elsősenek egy látható parázsatos, felbukkanós hülyeséget. Tehát ezt, ezt mondom, hogy a film nem tudott annyiszor meglepni, mint mondjuk a csontok és kalpok tette annak idején, míg nem is ugyanaz a zsáner feltétlenül, de nem tudom, kicsit is csalódásként ért, hogy tényleg nem tudott megijeszteni egyszer sem. Kivéve ez a ház, ez, ez horrorisztikus volt, hogy hogy, hogy hogy tudják így elhanyagolni ezt a házat? Grampi ja. Freddy visszatért. Igen, igen Többet ne igyázz. Igen. És a nyitó Porn jelenet a... Az Amityville, az, az se volt hatásos, meg az is tök jó volt. Az is, Még az is nagyon. Volt, Az nagy a... Amikor körbejárt ugye Vera Farmiga a házba, és ott így ugye, húzta fel a puskát. Na, nem is emlékszem. Aha, de kár volt megkérdeznem. A Ryan Reynolds-os Amityville volt, azt, az arra emlékszem. De... Na, hát ez az a sztori volt. Csak tudom, itt kivizsgálta de... a Vera Farmiga. Na, hát én nem, nem tudom. Atyátok ah. nem hagyott nagy nyomot bennem. Na hogy öregszik már ez az ember. Hát, igen, sajnos ez a helyzet. De ezek ez a, démonok... meg... igen? Igen. Ez... a démonok kettőn össze-vissza csináltad a gatyádat. Hát, hát a az, röhögés az az te egy... biztos? Nem kifejezés. Igen. Na, mi a háttér ennek a filmnek, Gergő? Ja, hát, ugye mi, ez Miért a... beszélünk erről a szar filmről, amiről soha büdös életben nem hallott senki? Hát nem is nekem köszönhetően úgy a dolog, hát ugye ez a táborról volt szó, ugye Zoléknek az élménytáboráról, ahova ugye hivatalos lett volna, hogy az egész táb csak Blacksheep már előtte két hónapa bejelentette, hogy nem jön, mert hogy éppen másra sütette a hasát, Igen. Freddy meg előtte két nappal jelentette be, hogy nem jön el, mert ő pedig otthon izzította a kis testét, konkrétan eléggé lebetegedett, és eléggé bocsánatot kért őrte, érte, de én jó. persze a táborban mindenkinek azt mondtam, hogy csak nem volt kedves beszart. Miért, eh... ne, miért nem mondtam azt, hogy rossz PC-videót vág, és akkor mindenki megbocsátott volna? Igen. Ne tudnak, hányan kérdezték meg amúgy, de, jó, jó, de, de mindegy. Tehát ugye elmentünk a táborba, és ez volt így a kis, úgymond barátok szegmens, tehát igazából annak se volt, nagyon nevezhető. Ugye Este volt egy kis filmnézés, akkor hát ilyen, ez volt a Gorfest, és ugye minden este valamilyen horror filmet néztek meg. Ugye az egyik nap például azt hiszem az első démonok közöttet nézték, utána a démonok első részét nézték meg, utána a többire nem emlékszem, de még volt egy pár film, és akkor pénteken, ugye az utolsó nap volt a démonok kettő, és akkor hát így nem tudom, egy húszan néztük körülbelül egy ilyen nagy, gigantikus bizánci, 150 vagy 60 cent is tv n és Hát csak maga a hangulatért már megérte megnézi. Tehát ez egy, ez egy, nem jöttetek még szerintem rá eddig, de ez egy köpedelem szarfien. Tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy hogy a picsába maradt ez fel, Ö, csak 20-30 év alatt, kiemlékszik -e erre, vagy mi az a felindulás, vagy kit kellett ezért... Hát az ágyentvonálom piatt csak. Hát, de még én azt se csinált be semmit... Én tehát hittem, csak Troll Troll ott van a neve, és ennyi. Igen, és ennyi. én azt hittem, hogy, hogy a Troll 2-re valamiféle paródia ez vagy valami. Hát nem! Úgy tűnik a második részek, hát időkérdés, hogy még lesz egy Goblinok 2, meg egy nem tudom én, Leprökon 2 mondjuk van. Ö, igen, tehát ja, a második részek ezekre oda kell figyelni, ezekre. Ja, akartam én... kérdezni, hogy ja? ott volt a Kenny The is, amikor néztétek, vagy ő már... Ő attál? nem, ő, ő akkor már hazament, tehát a retro az akkor már nem voltak ott. Tehát ak akkor már csak én voltam ott az egyetlen sztárvendég. vendég. Haha. -ha. De... de Meglátom meg... volt az összes fény. És tényleg, és még konkrétan zsűrizhettem a rockben versenyen is, ami úgy hatalmas élmény volt. Tehát ezt így Tudtá még nem mondtam. vagy? Ö, felismertek páran, de hogy... Ö, ezt, mondták, ezt, hogy rád Igen. Így van, így van. Előtték ezt a poént is. Nagyon elvés volt, de hogy... Eh, gratulál, eh, ezt, ezt itt az adásban is el kell mondani, hogy ez az élménytábor az egyik legjobb dolog, amiben valaha részem volt. Tehát tényleg elképesztő volt a hangulat, és jövőre több napra fogok menni, az biztos. És ti is, rácok már előre szerveződték le magatoknak. Azt Én jövőre az, mindenképpen megyek. Tehát az... Azt az egy napot, vagy egy hetet, amennyire ki tudtok jönni, mindenképpen, mert hatalmas élmény a dolog. És, és nem lehet a kerékállásom úgy Zoli Éknak, hogy, hogy meghívtak ide, és tényleg ott maradhattam, és lehettünk ott, és hatalmas élmény volt tényleg. És... Most már értem, hogy miről szól ez az élménytábor. Mert eddig így úgy voltam vele, hogy jó, hát persze most biztos van, aki élvezi, meg most lemegyek egy napra, annyi belefér, és utána meg nem akartam hazajönni konkrétan. Tehát nagyon-nagyon jó volt, és hoztam onnan a durös ami most is rajtam van, tehát most abban csinálom a podcast-et, és tényleg hatalmas élmény volt, és tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer így az egész tábjának. Nem hiszem, hogy bárki is hallgatja ezt, de mindenképpen ez egy. Kurva jó dolog volt. Hát én meg sorry, hogy nem tudtam menni, de okoljátok a kollégáimat, akik ö, ezek szerint teleköpködtek az irodában, mert itt sorra lebetegedtek körülöttem. Én elkezdtem gúnyolni őket, hogy hogy lehet a nyáron lebetegedni. Aztán... igen... Ö, Megmutatták, hogy így. Ja. Pont így. De én nem is tudtam, hogy mi ez a Démonok 2, mert korábban valami más filmről volt szó. A Wernwoodról Aztán... volt szó, hogy azt nézzük meg. De de aztán az ut úgy, jött? Hát utána egy Zoliék látták el, a tábor előtt talán pár nappal ezt a szart, és ma az első részét ugye levetítették, és akkor úgy voltak vele, hogy akkor meg lesz a második rész is, és hát így a többiek elmondták, tehát akik ugye látták az első részt, de ugyanaz, csak a, az első rész egy moziban játszódott és a, a második pedig ugye egy ilyen lakóházban, amúgy innen nyúlta szerintem a réd az alap sztoriát. Biztos vagyok a benne. a kör is, meg még egy nagyon-nagyon sokféle más horror, de egy ne, nem is klasszikussal van dolgunk. De én nem is értettem, hogy amúgy mi ez a film, tehát mert ebben nem démonok voltak, hanem szerintem zombik, vagy vámpírok, vagy, vagy, vampírok, vagy vagy, vagy nem, ez inkább zombiknak neveztem volna őket, mint démonoknak. És igazából így a történet is így össze ment, tehát nem is nagyon tudom őket felidézni, csak az volt a lényeg, hogy így a házban valaki egyszer csak így démonná kinyúl érte a tévéből valami, megfertőzi, átváltozi, átváltozik, utána megfertőzi a többieket, és így utána egy végigfertőzik az egész házat, és tulajdonképpen menekülnek. Ez a film arról szóltam, úgy, hogy egy ajtó se nyílik ki. Tehát akár melyik ajtót próbálták -e készíteni, azzal nem boldogultak. Tehát ebben Jogos. voltak a világ legjobb lakatai, meg zárrendsereit. Tehát ez egy külön, szerintem, egy marketingfilm is lehetett volna hozzá. Hát toronyház horror, mint a Szörnyecskék 2. Tehát ilyen, hmm. ilyen nagyon fura helyszín volt, és így helyenként nem tudtuk követni, hogy mi a tököm történik éppen, mert... Ö, É, nem voltunk, de nem tudom, lehet, hogy tudod-e a választ, a Démonok 1-ben történt az, ami a tévében volt, a Démonok 2-ben? Ez ilyen nagyon fura volt ez az egész, hogy néznek a, a Démonok 2 filmben, néznek valami, ö, néznek valami műsort, műsor. film szerűséget, igen, ahol, ahol démonokat keresnek, és akkor hirtelen így a film azt mutatja, minthogyha párhuzamosan történne az, amit a tévében látni. Ilyen, ilyen, ilyen nagyon elcseszett volt így az egésznek a felépítése, és akkor hirtelen így, aki nézi, az, az démoná változik, de, de ott sem mindenki, mert van, akinél kijön a, a készülékből, van, akinél nem, és így, így mi a tököm volt ez? Aztán, mint az érjen így a démonok vére, vagy én nem tudom, milyen, így elkezdte így át. Uh, hogy a dologban át... volt hasonló ilyen. Uh... Igen, átmarni magát. Ja, arra gondolsz, ja, igen, igaz, az az ja. élénben volt, ja. Ja, és, oh, Istenem, mi volt ez a film? Meg amikor meg a után... kutyából kijön az az izé, bocsé, az, az meg tiszta dolog volt. Tehát az, igen, így... igen, az jogos. Ja. Arra azt hittem, azt akarod mondani. Hát meg utána a gyerekből meg az élén a... jött ki. Tehát ott meg egy kis gyerek, hogy így előugrott <laughs> ja, ja, valami ja. szar. Hát azt ne tudjátok meg, hogy hogy röhögött a közönség. Tehát ott konkrétan a könnyeinket törölgettük, de mindannyian, ahogy az tök... a bagyi bábot ugrált, és így tényleg egy hely és csak így rángaták így jobbra-balra. És de nem tudjátok elképzelni addig, amíg nem láttátok, hogy, hogy néhol meg egészen jók voltak az effektek. Igen, tehát ez... az a tévéből kijövő rész, az kifejezetten jó. Ezt, azt egy kint utána néztetek, hogy csináltak. Nem. Azt, hogy csinálták? Nem. hogy. Örülök, az hogy túléltem ilyen... a film nem majd még utána nézzek. Ilyen tehát ilyen műtévé volt, és ilyen, nem tudom, harisnya volt a képernyő, hogy valami ilyesmi, és ilyen latex maszk volt az arcon, és akkor így, így nyomták ki a fejét a, a, a harisnyán, úgymond, vagy valami ilyesmi, és utána úgy nézett ki, mint kijönne. Az kifejezetten jó volt az. De az ezt effekt. megcsinálták már a rémálomba is, az rémálom az elmúlt szában is a falból korábban, Igen. azt hiszem, Tehát, lehet ha valami hasonló volt ott is. Tehát azt képes, hogy milyen effektek voltak a filme helyenként, ez itt kifejezetten kitűnt, hogy, hogy ez, ez, ez egy jó megvalósítás volt, hogy ami még tetszett mondjuk a filmben, ez, ezt ritkán fogjátok hallani, ezt a felvezetést, az, hogy például amikor átváltoznak az emberek démonná, akkor a démonfogak úgymond kilökik a normál folkat. Azt az mm. szerintem egy tök jó ötlet. Tehát mm -hmm. ezt, ezt így nem is láttam még soha korábban ö, ö, megvalósítva. Ö, oké, hogy, a, a, hogy mondjam, technikailag nem volt feltétlenül az, az oszkárdias teljesítmény, de ez tetszett, hogy jelentlen gondoltak erre, meg a, az elején az a, az a gyerek, ami átváltozott, az mondjuk egy, egy kellemes ilyen meglepetés volt. Ma azt hittem őt ö, kimélni fogják, de az első pillanatban jó volt aztán, amint kicserélték egy Liliputira a gyereket, ott már kicsit komikus kezdett lenni a dolog, mert annyira egyértelmű volt. <gül> Jaj, meg nem tudom, ti is így e vele. Tehát nekünk a sírva röhögős rész volt, amik akár szóval lehetett látni a, a bodybuildereket. Pont ezt akartam mondani! <gül> Hát azok úgy. mindent szétvertek, tehát azok szaladtak a folyosón, és minden izé növényt levertek a polcról, meg vázát, Igen, meg, meg mindent. Meg a, meg a rácsot verték fával, mintha nem tudom, mit reménykedtek abban, hogy, hogy a, szél, a, a, fa, a fa, nem tudom, mi volt az ilyen bot, a szélével verték a rácsot párhuzamosan, tehát így, így csak kisebb feszítették, hogy valami, hanem így ütötték ezerrel is és egyértelmű volt, hogy az a rács az soha nem fogja megadni magát, meg egyetlen, amikor edzettek, igen, ezt akartam, még démonok, se, démonok se kellettek ahhoz, elkezdtek edzeni, és már ott <gül> szakadtál röhögi, és az annyira igen. gáz volt. Pontosan, tehát ilyen, ilyen látszik, hogy ilyen hat percig olajozták azokat az embereket, ah. hogy a lehető legjobban csillogjanak, és a lehető és... legkisebb ö, ilyen gatya legyen rajtuk, hogy minél több látszódjon belülük, és és annyira annyira szürreális volt, amit ott láttunk, és így szarára magunkat csak azon, hogy ö, ilyen gépeken kondíznak. És ahogy a, a, a, a Néger Csávó instruálta őket, hogy nagyobb legyen. Igen. <laughs> Ezt, ezt, ez nagyon jó volt. És egy a végén megindult a gyűrűk ura epikusságuk ütközet a garázsban, kondiburgerek és uh, többi igen. között. Igen. Te... Igen, és ott volt igen. az a pillanat, amikor megtámadták a, a egyik szereplő apját, és akkor az meg a kocsiba volt bezárva a kisrác, és mondta, hogy apa, apa, és csak az összes zombi így oda, fölkapta a fejét, ott hagyták az apját, és oda mentek a kocsi üvegéhez, az van. Hát én ott igen. fordultam le a székről, hát tudom, ez nem létezik, ez Zsemmel, Én nem tudom, és... brutális volt. A kedvenc, kedvenc részem a, az első áldozat, úgymond a napi buli, ahol ö, nem tudom, hány, 20 fős társaság lehetett. Jaj, az a, a buli! A, a szülinapos, igen. Tehát a, a szomszédok nem tudta volna jobban csinálni annak idején a, azt a bulit, amit ott csaptak. És akkor ö, nem tudom, valakit meghívott akárki, akit Aha. nem kellett volna, és a, a szülinapos az itt teljesen besokalt ettől, is elküldött mindenkit. Hát azt mondja, hogy azonnal menjetek el a lakásomból. És bevonul a szobába a horrorfilmet nézni. Ez az a horrorfilm, ami később a vesztelet. És tökre bírtam, hogy, hogy az képest, hogy a házigazda azt mondja, hogy tűnjen el mindenki. Mindenki ilyen tök boldogan ott maradt, és hót leszarta, hogy a házigazda éppen mit mondott az előbb, és akkor még elkezdik felköszönteni később. Aj, szörnyű volt. És a, a, az a beszólás van, amikor a terhes nő felülésezik, és jön haza a férje, és mondja, ja, hogy hát nem mit csinálsz? Levegőt engedek a babának. Ó, ó az igen. létfontosság. Igen. Igen. Pont néztük, hogy terhesen nem biztos, hogy ez a legjobb dolog, hogy ilyen, ilyen brutál ö, has csinál, tehát, hogy effektív az asztalról lelóg, és ilyen ö, jaj, nem tudom. De ez a film ez szürreális volt, de mégis azt kell mondanom, hogy messze nem egy troll kettő, Black Sheep azért egyetérte szerintem. Ja, bár hasonló, de nem érjen hasonló, azt a szintet. de szerintem egyáltalán nem olyan szórakoztató. Tehát a Troc 2 sosem éreztem azt, hogy, hogy úristen, az időmet elpocsékolom. Igen, ez azért itt, várasztóbb. Itt meg, itt meg nem egyszer, tehát hogy oké, okay, mikor lesz már vége ennek. Tehát ez, ez benne volt, sokszor kárpótolt pár hülyeség de ö, azért nem egy troll kettő azt hozzá kell tenni de, hát helyenként ö, ö, felmerült az emberbe hogy ezt lehet, hogy komolyan gondolták a troll kettőnél ez nem merül föl tehát ott nyilvánvaló, hogy ezt senki nem gondolta komolyan hát dehogy nem a troll kettőt komolyan gondolták jó, hát oké, okay, persze a rendező, a rendező ugye ő. ott magyarázott, igen, de én azért nem vagyok abban annyira biztos, de jó de a filmések de... közben ettől függetlenül nem merült föl. Tehát az, hogy utána kiderült, hogy lehet, hogy mégis az egy dolog, de nem merült föl benne de itt néha az, merült föl, hogy úristen, ez lehet, hogy ez a rendező, ez, komolyan, ez valami komolyan vett filmnek akarta volna. Tehát aha. A felett, hogy nem voltam benne biztosak. Tehát így né néztük a filmet, és ugye ott ült mellettem Kinzon Zolinak az öccse, ugye ő vezette itt a Retrover, de tehát amúgy Zoli nem is nézte, ő már előtte látta ezt a filmet, és akkor úgy mi néztük, de. Tehát egymásra résztük, és csak ráztuk a fejüket, és szinte folyt az a, az a halál, eltökélt halálvágy. Tehát nem tudtam, nem tudom másképpen megfogalmazni azt, hogy mennyire kivoltunk tőle, és amikor már egy ponton átfordult a fiú, elindult az egész invázió, és tényleg megpróbálták már hozni a történet szálakat, akkor kezdett el vicces lenni. De azelőtt csak egy tehát mint egy lassított kivégzés olyan volt az egész. És nagyon vergődtük rajta, és té tényleg így nagyon sűrűn nyúltunk a sörös doboz után. Lehet, hogy igazából amiatt volt már szórakoztató a végére, nem vagyunk benne biztosak. Igen. E, igen, ez egy tipikus film, hogy társasággal kell nézni, szerintem akkor még menthető, de újra nem nézném meg. De sok alkohol kell hozzá. És csak a buli közepén lehet elkezni. Az elején semmiképpen nem. A buli közepén, amikor már ilyen 10-11 óra van, és akkor már az emberek két-három órája már emelgetik a poharakat, akkor... És a házigazda már forró. Igen, igen, a házigazda az már hazaküldött mindenkit a picsába, ő meg elment addig a mosdóba, vagy valami. De ja, tehát ez egy tipikus közösségi film, és annak viszont szerintem működik. Egyébként nekem pont az jutott eszembe, hogy a film felénél, hogy, hogy tökre minden okom meg lenne arra, hogy így haragudjak rátok, hogy behoztátok ezt a filmet így az adásba, lenne okom rá, hogyha nem ilyen filmeket nézzék nap, nap, tehát igazából így. Jó. Így nem érdekes. Ebből de jav, kiváló agyolo. videót lehetne csinálni. Abszolút, hát ez de inkább ez a sírva röhögős, tehát hogy én is csak röhögni tudni mivel Mivel tudnám fokozni ezt a látványt? Érted? Tehát van az ja. a kategória, amikor már nem fokozni tudod maximum. Magáért teszél az egész. Igen, igen, max rájátszani tudnék, de meg lehetne próbálni egyébként, de mondjuk az is lehet, hogy csak azért nem értettük, mert nem láttuk az elsőt. Nem, azt mondja, közel nem, hogy volt, meg az az nem az volt hozzá. Tudom, ez hát, csak vicc volt, hát nyilvánvaló. De csak a, a testépítőkért megéri, szerintem. Igen, az zseniális. Az ja. hát nagyon jó. Jó. Hát hát ez, ez, ez óta... egy audio kommentárt kell készítenünk majd. Egyiként én benne lennék. Én nem tudom, tóm, hogy a pont a filmgyűjtős podcastbe került szóba, hogy vannak ilyen csatornák, amik csinálnak audio kommentárokat. Ezt is meg lehetne csinálni egyszer, akár Skype-on. Csak egy olyan film kell, amit, ami, ami alkalmas ismer. erre, hogy vagy nem kell figyelni minden dialógusra, vagy mindenki ismeri már kívülről. Úgyhogy ezen lehet, hogy el kéne gondolkodni egyszer, hogy meglépjük. Ez a Mad Max Fury Road. Ott nem kell figyelni a dialógusokra. Hát, hát, az meg csak arról fog szólni, hogy, úh, á, úh, tudtátok, hogy ez nem CGI? Minden hatodik mondat. Tartalmas audio-kommentár lenne az amúgy. Én nem tudom, mi. a következő filmről beszélünk, az is kiválóan alkalmas lenne szerintem audio-kommentárhoz. Bár a Gergő szerintem már nem fog benne részt venni, ami elég szomorú. Legyen. De uh, a Nincs Kettő négy nélkül című filmről fogunk beszélni. Lehet, hogy már hallottatok róla uh, egy ilyen kis underground filmpárosnak a... Kis művészfilm. Uh, igen. Uh, miért is nézted meg Gergő ezt a filmet? Azért, mert nem volt más választása. Helyes választás. Az előző adásban kaptam egy ultimátumot, hogy meg kell néznem egy Bud Spencer és Terence Hill filmet, ugye a nemrégiben történt sajnálatos esemény miatt, és akkor ugye megbeszéltük az adásban, hogy akkor megnézem a Nincs négy nélkül című filmet. Lehet, hogy láttam régebben, csak ugye bár most is nehezemre esik felidézni, úgyhogy nemrég láttam a filmet, és tehát nem maradt meg belőle sok minden, úgyhogy szinte úgy néztem, mintha egy teljesen új, új élmény lenne ez a film, és most a történetet nem fogom felvázolni, mert minek, tehát mindenki ismeri szerintem rajtam kívül ezt a filmet, és igazából tényleg csak a de valamiféle tisztelet hajtott előre, hogy nézem ezt a filmet, mert amúgy nagyon-nagyon nem volt hozzá a motivációm. Tehát felkeltem ilyen reggel kilenc órakor, és akkor gondolkoztam, hogy jó, ebéd még roha soká lesz, más dolgom nincsen, már a sorozatom sajnos szintén nincsen, úgyhogy akkor oké, okay, megnézem most. És uh, most. Most gondold meg, hogy hogy fogalmazol. Hát az a baj ezzel a filmmel, hogy, hogy nem véletlenül nem kaptam rá ezekre régebben se. Tehát én amúgy elhiszem azt, hogy valaki ezért 10-11-2 évesen, vagy 8-9 évesen el tud rajongani, mert tipikusan szerintem arra a közönségre van szabva a humora. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon én, én kerestem benne a vicceket, meg úgy nagyon... Már hoztam amúgy a celluxot, hogy felragasszam akkor így a szájaim szélét, hogy akkor legalább annyi mosolyom legyen a film közben, mert egyszerűen én ezzel nem tudtam nevetni, hogy, hogy, hogy csak itt jönnek, mennek ezek, és akkor belőnek ilyen nagyon infantilis, gyenge, szóvicceket, aztán utána megütnek valakit, aki ilyen nagyon hangosan csattan, tehát én értem, hogy, <tosz> hogy, hogy ez, ez a humornak egy formája, csak nem véletlen, hogy ez már kiveszett manapság a mozikból. Hát én nem Ö, tudtam rátenni. Nem, Gergő. És Mert... ez egy jó. Ez egy jó. Nem tudom, olvastátok-e, amit beküldtem Igen. a csaten. Küldték nekem, Bat Spencer Terence-filmek újra lesznek a mozikban. Breaking hát. News, gyerekek. Hát Na nagyon jó? Jó. Novembertől öt film felújított képpel, a kincs, ami nincs bűnvadászok nyomás utána, és megint dubajövünk, és nincs kettő, négy nélkül. Újra moziban lesz, fuck yeah! yeah. jó! jó! El, elutazom Szegedre, és megnézem veled a melyiket, és megint dübben vagy a nyomás utánet. Á, ja, istenem! De te fizeted a jegyet, jó? Jó, még ezt is próbálolom. De nem, tehát az a baj tényleg, hogy, hogy, hogy én látom, hogy mit szeretnek ezen, csak én azt nem szeretem. Tehát én ezért nem tudok rajongolni. Nem hát most ez, hogy, hogy, hogy ezek a balfasz gangszterek például, hogy ugye ráállnak ott a... a... Ugye a Terenc és akkor le akarják lőni, és be akarja mutatni éppen, hogy mekkora kaszkadőr, és ö, lőnek, és abban a pillanatban leugrik, aztán elmegy a gangster, mint aki jól végezte dolgát, és akkor utána meg lekúrják érte, hogy miért vagy ilyen infantilis. Tehát így, hát de, így de nem. Az a, nem az a poén, hogy csak egy golyója volt? Az nem ebben Lassz... a filmben volt? Én nem, nem, nem csak egy golyója volt, tehát az biztos, hogy nem. Nem, nem, nem, erre nem tértek ki meg sikerül fog... a legsemmit leg mondóbb jelenetet kirakadnod. Mi van? például azzal, amikor ándan uh, szivatják a sofőröket, hogy hol lángot csináljanak a rolls royce -a, hol nem. Aztán sosem tudják, hogy melyik a, az igazi Bud Spencer, melyik a, a, a, melyik a normál milliárdos Bud Spencer. Kastiano Della Coimbra Iasvedo. Úgy, pont. Valami ilyesmi. Hát nem, nem ez diéta... nem ragadt meg. A diétás reggeli, tele van ilyen zseniális résszel, vagy a... Hát ne, nem tudom, lehet, hogy én Gergő. más filmekben már annyiszor láttam ilyet, hogy bevegy be egy ilyen nagy rabállis állat, elé a diétás kaját, és utána meg elküldi a picsába a pincét. Tehát én ezt már nagyon sokszor láttam. Hát az a... ilyet? Az a tangós Hát nem Bud Spencer film, hát annyi helyen van ez, nem mond már. Te... Aki, a Gergő, Gergő, Gergő. Akkor leereszkedem a tesz szintedre, ha már csöcsöt követeltél. Nem mond nekem, hogy a beszélő segges jelenetnél sem nevettél. Jó, Amkor az volt az egyetlen kérte... jó poén. Hát, <gül> tudtam én. Az tudtam volt az én. egyetlen egy jó poén, mert az, az ott már annyira, annyira szürreális <gül> hülyeség volt, hogy mondom, <gül> oké, akkor, hogyha Meg. már ilyet csinálunk, akkor, akkor, akkor nevetünk egyet. Jó, és ennyi is. De... Hát a nagy csavar a végén, hogy a csaj volt a főgonosz, Hát azt ki nem, nem csináld már. Hát. De, de meg ahogy az a, az a nő ott, ott kellett kellette magát, és az annyira szánalmas, annyira idegesítő volt neked. Tehát, én, én, én, én, én nem, én nem tudtam erre ráállni, hogy most akkor ezek itt a macsók, és akkor ezek utálják egymást, mint a szar, és a végére elkezdik tisztelni egymást. Tehát tényleg elnézést. a Melyik? Hát amikor amikor ott vannak a, a, az úri uh, Bud spencer Terencei páros, és szembevelük az alpáriak, és akkor hogy beszélnek egymással, böfögnek, zabálnak. De, ez de, nem de se jaj, hogy az, azon nevetni kellett volna? Áh, kettőfarkához. Mondom, srácok, ez nem, igaz. ez nem rám van szabva. Most én elhiszem, el hogy ti ezt szeretitek, meg nektek ez így jó, meg ti ezzel jó szórakoztok, de én elfogadom csak. Csak én, én és nem, a... tehát... igen. És hogy esetleg, a, tehát én nekem a kedvenc jeleneteim ebben a, ebbe a filmben konkrétan, amikor a Buzz Spencer meg Terence Jelen játsszák ezeket a nagy analisztokratákat, tehát hogy az sem mozgatott meg benned semmit, ja, tehát ja, amikor a, mondja, hogy én, én csak egy, egy e, egyszer sírtam életemben az is egy darab eper miatt volt, vagy hogy mondta a Buzz Spencer a <gül> Bastiánóként? Nem. nem. Tehát erre nem is emlékszem konkrétan, hogy ezt így most itt teleg tényleg nemrég láttam két hete talán, Val valahogy úgy, de mondom, én erre nem. Elnézést kérek, és sajnálom, hogyha belegázolta ebben valakivel, vagy ezzel valakivel, szerintem utoljára én Bat Spencer filmet egy olyan tíz éve láttam, vagy 12 éve láttam. Nem tervezem, hogy rövidebb időn belül újat megnézzek. Tehát ne nekem ez nem. Tehát a tíz éves Jó. periódusra ez így elég, és majd a moziban... De jó lesz. Tényleg, Freddy, lejössz, akkor elmegyek. Nem, nem tudom amúgy, hogy melyikünknek lesz ez amúgy nagyobb erőfeszítés. Valószínűleg nekem amúgy, de, de mondom, én, én, én nem, nem igényem a Bat Spencer filmeket. De aki jó, szereti, az hajrá. Rá, ja. Tehát nem, most úgy hangzott, mintha egy vagy két pontot IMDb-n, de öt, oké, okay, az még. Nem, nem, nem még... volt egy ilyen logikátlan, igénytelen szarság, nem tehát róla. Te, te, te nem olyan volt, mint a Démonok 2. Ez csak egyszerűen nálam nem váltott ki semmit. Tehát se, se olyan kifejezett haragot, se olyan kifejezett örömet. Ez a elmegy mellettem a film és kész. Tehát ezek tipikus azok a filmek, amik nem hagynak bennem nyomot. Mert a Démodok 2 jobban fogok emlékezni, mert az akkora oltári paromság volt, meg jobban fogok emlékezni a Star Trek is, mert az meg pozitív élmény volt például. Tehát mondom, mindenkinél van ilyen. És ne lincsenjetek meg jövőnket kellett volna megnézetni vele. Ez jobban jó. tetszett volna szerinted? Te vagy a hibás. Igen. Tehát ez lesz az új házi feladatod, Gergő. <laughs> Hagyjál békén. 105-re. Nem fogok Buzz Spencer filmet nézni. Hogyha te egy következő adásra megnézed a... Mit, Amerika Kapitány 2 akkor meg fogom nézni, jó? Várjál. Az, az mikor készült? 14. 2000, 2010. Ne nézz Mi utána, készült? 2010, higgy nekünk. 2010. Persze, hinnekünk nekünk, de nézz utána, így van. Utána, derja, persze, na Mikor Mikortól embargózok? 12... 2009. 2009, Na jó van. De milyen szuperhős szarok készültek az embargó előtt? Amit El... nem láttam. Előtte, hát szerintem... Ó, a... oh, watchment nézd meg! Ja, az nézd meg, az előtte készült. Az picit se hardcore. Hát ja, az, az, az olyan Freddynek való film lesz és a, a rendezői változatot néz meg, az három órás, hogyha jól emlékszem. De az a sima mondjuk, az csak 2 óra, 45 perc. Na be, az mondjuk egy érdekes darab. Arra kíváncsi komoly, hogy Freddy mit mondaná ja. rá. Az <laughs> lehet, egy, amúgy... még tetszene is, mert, mert... ja, az, az, az szerintem még lehet, hogy az még esélyes, hogy és rá fogsz jöntni, hogy amúgy Rustin Cole és Rorschach az mennyire hasonlít egymásra. Tehát a True Detective-nek a Matthew McCall -e helye. Nekem nagyon erős volt a hasonlóság. Én 2012 óta embargózom, hiába mond a Black Sheep bármi mást. Igen, tudjuk. <gül> Mik készültek előtte? A tor az 2011-es. Azt ne, az az nem, is nem fog tetszeni. Hát az nem fog <gül> tetszeni, igen. Micsoda? Nem fog... a, a, azt nem fog szállni. Hát neked nem fog tetszeni. Én nekem tetszett, de a nyilván a watchmen jó? Freddy, nézd meg a watchmen és akkor megnézem neked a... És ez most, és ez most tényleg három órás? Kettő óra, negyvenkét perc. De mondom, a rendezőit nézd meg inkább, az három Bocs óra. Watchmen, ez melyik? Az őrző. Ez Jézusom, 3 óra 35 perc. Az a, az Ultimate verzió, azt ne nézz meg, mert abban van egy ilyen animés betét, az, az nem kell a történet. Hú, a pláne jó. Tehát <gül> azt ne, van, van a Directors Cut, az 186 mm. perc, 3 óra 6 perc, azt nézz meg. És én jó. mit nézzek meg, srácok? Figyelj, figyelj, figyelj. Megnézem, mit mondtál a 2 és 3 órás a Watchmen rendezői? Hát az 186 perc. Azt nézem meg? Aha. Ja. Azt mondod? Aha. Jó. Akkor Nem én fogok annyi o... játékidőnyi Bud Spencer filmet nézni. <gül> <gül> Na várjál csak. Megnézem azt a filmet, te viszont megnézel két másfél órás Bud Spencer filmet. Jó, megnézek két Piedone filmet, Jó. Öh, nem. Miért?! Még, még azokat régen valamennyire bírta is. Öh, na mi a, szereted a peadone filmeket? Éh, régen nagymamámmal néztem, inkább a nasztalgia szerintem. Peadone filmek. Peadone a zsaró. Mondjuk azt szerintem a leggyengébb a sorozatból. Én egyiket igazán szerettem abból. Hát azért a Hong Kong szerintem messze a legjobb. Talán ami, ami tetszett, van. az talán az afrikás volt. Egyiptomos. Az Egyiptomos? Nem, igen, talán... Afrikában. De volt Egyiptomos is, is. De én most az Egyiptomos mondom. Igen, van kettő így... különböző. Van kettő különböző. Tudom, csak szerintem az Afrika sokkal jobb, mint... Igen, én. nekem az Egyiptomos maradt meg talán a leginkább... Cukifekete gyerekkel. Jó, igen, meg Tampotó, az a hülye... Kap... Meg az a hülye... Hülyei rendőrtársa. Jó, ja, kopas Uh, jó, én most itt nem látom a perceket, akkor Gergő, van egy, van egy délünk. Vagy a banános csót akarod megnézni esetleg? Ó, azt nagyon nem! <gül> azt, ó, a múltkor pff, nem tudom, mikor ment belőle, és egy 15 perc után ott hagytam a picsába. Tehát De azt annyira nem írtam. Oh. figyelj, én keresek, keresek két, két filmet. A legjobb szándékkal uh, Na így előkvárácsi ajándékként. Ugye, én nekem ezt a watchment kell megnéznem, ha ne, ne ezt szenvedjél. De az tényleg. Nem rossz bizonyos. az a vocsmen egyébként. <gül> És tökre bírnám, ha nekem, meg tökre tetszene is, Gergőme. Én nem tartom kizártnak, van. egyébként. Va, van, van benne úgy olyan gondolatiság, meg a Little Childrenben ugye volt a Jackie or Hayley, hogy az megvan még, ugye ő volt a pedofil. Meg Na most. is benne volt. Itt egy nagyon durva, elmebeteg pszichopatát játszik a bocsmemben. És ő a filmnek a csúcspontja amúgy. Hm. Jó, itt most megnéztem a. és megint üben Az egy óra 50 perc. Megnézd Ö... meg, meg az egyik filmben félig. <laughs> Igen. Az Akkor banános gyót is mert bevállalom felé. <laughs> Figyelj, nem vagy Ez csak a magyar cím, semmi Igen. köze. Igen. Nem. Én azt Na, oké, okay, Gergő, Ást, milyen, milyen nagylelkű jó fej vagyok. Én a 105-re megnézem a rohadt 3 órás watchmenedet, és te cserébe megnézed az, és megint bejövünk. Jó, van. Do we have a deal mister? We have a deal mister. Very good. Na, oké. Okay. Oh, ez milyen Mire ha... lehetett a hallgatóknak? Mire a én? Hát én már, én, már én is. Én úgy érzem, hogy podcast történelmi eseménynek voltam élőfül tanulja. Úgyhogy... Ja, hogy Én a következő adásra Buzz Spencer filmet nézek, Freddy szuperhős filmet. Hát figyelj, ez nekem egy, ez egyik álmom volt, ezt így. Ez így egybe. Sőt, ez két különböző meg álom volt. És hát most ez keresünk a, ez a legjobb. valamit. Úgy se tudtok. De olyan, nincs ver... olyan film, amit ő ne nézne meg. Egy verzusra nem tudtak rá licitálni, tehát igazából kár is, de nyugodtan egyébként. Vagy a cápa négyet. Oké, leső. tehát következő filmünk, ó... <gül> na azt nem. <gül> ne. Jó, ne, Black Sheep megúsz majd karácsonykor. Oh. Jó, na, akkor ez egy izgalmas adás lesz. Következő... A listánkon az egy sorozat ajánló lesz. Gergő mondta először kb. És utána így mindenhonnan olvastam már ezt a sorozat címet, a Stranger Things, ami egy Netflixes sorozat. Így van. És mondta, hogy mindenképp beszélnem kell erről. És aztán jó, oké, okay, megint a tipikus Gergő Insider, amit senki más nem látott, akkor rajta kívül lásd annó, mint a Jinx, meg a többi. És aztán hirtelen tényleg mindenhonnan uh, látom ezt oh, a Stranger Things, ez zseniális, meg minden. És akkor lelkemre kötötted ezt is, hogy, hogy ez nagyon jó, meg izé, olyan, mit mondta olyan, mint a Super 8. Csak igen, jobb. csak jobb. <laughs> és, uh, és hát rohagyak meg, izé, uh, szentségeltem, mert basszus még ezt is, tehát a sok sorozat mellé akkor még ezt is próbáltam bevállalni, és hát uh, sikerült az adás pillanatáig az első négy részt megnéznem a nyolcból, és uh, tényleg közgergő, ez uh, nélküled, lehet, hogy nem vette volna a fáradtságot és megnézem, de uh, egy nagyon kellemes meglepetés volt, úgyhogy ha már te hoztad szóba, akkor uh, először is mond már el, hogy tudod, hogy ezt meg kell nézned. Mert 15 ezer új sorozat, igen, 15 ezer új sorozat jelnék meg minden évben, és neked valahogy sikerül a, a legjobbakat kicsemegézned, vagy csak ezekről beszélsz, és a többiről ö, csendben maradsz? Én nagyon Én... sok sorozatot nézek amúgy, tehát most jelenleg is tegnap például öt különböző sorozat epizódot néztem meg, tehát különböző sorozatnak az epizódját. Tehát most, okay. most, most aranykor van amúgy, tehát tényleg nagyon jó cuccok mennek, tehát most tényleg megy a jó, Preacher, Outcast, Nighthawk, uh, a Nighthawk az amúgy nektek is tetszene szerintem majd az, a Stranger Things na, után nézhetitek. jó, mindegy. Uh, itt én, én erről nem is tudtam amúgy előzetesen erről a sorozatról, csak így láttam, hogy a, én ugye a sorozatjunkit olvasom, és ugye onnan értesülök ezekről, és ö, ott ajánlgatták ezt a sorozatot, meg kirakták az előzetes, de én ugye még mindig nem nézek belőle, aztán kijöttek a kritikák, és úgy twittelen is úgy megjelengettek az emberek, hogy, hogy mennyire jó ez a sorozat, meg hogy tényleg ilyen ifjúság, cuc, és tényleg, mintha Steven Spielberg a Stephen King-et adaptált volna, meg tényleg, mint az az, meg az itt, stb. És úgy voltam vele, hogy 8 epizód az egyáltalán nem sok, tehát most egy epizód ilyen 50-55 perc körül lehet, ennyi bele fog férni, egy nap alatt végignéztem konkrétan sorozatot. Vagy nem, nem is egy nap, hanem 24 óra alatt. Tehát elkezdtem egyik délután ötkor, és másnap délután ötre néztem, a, értem a végére. És igazából... Egyébként hadd kérdezzek már valamit? Én nem, ö, tehát a Netflix sorozatoknál az van, hogy egyszer meg az összes rész, vagy itt is van is, hogy itt is Reggel kilenckor a premier napján felkerül mind a nyolc epizód, vagy a hány epizódos éppen az évad. Tehát a Derdeville-nél 13 mm. rész megy fel, a Making a Murderer-nél 10 rész ment fel, tehát itt, itt mindig egyszerre rakják fel. Vannak most ilyen dílek egyes csatornákkal, ahogy hetibe került fel, például a Better Call Saul is hetiben került fel a Netflixre, tehát az amerikai csugárzás másnapján került fel, de a az nem Netflix sorozat. Hát nem, de leszerződött az emc vel és utána másnap már felkerültek a, a Netflix-re ezeket ja, Igen, meg például az új Star Trek sorozatnál is ez lesz. Meg még nem tudom, hogy hány de másik akkor van, olyan, van olyan nem netflix sorozat, amit a Netflix egybe feltes. Vagy csak a Netflix-es sorozatokat olyan, olyan, nincsen, olyan nincsen. Maximum olyan van, hogyha mondjuk lemegy az évad, és akkor mondjuk rá fél évvel kerül fel. Aha. Tehát például a Science Anarchy, meg ilyenek, ezek mindig utána fél évvel kerültek fel. hogyha jól emlékszem, meg a csomó másik sorozatnál. Tehát általában ezt szokták csinálni, de ö, általában a Netflix sorozatok azok mindig egyszerre mennek fel. Az Orange is the New Black, meg a House of Cards, meg mindegyik ilyen ö, így kerül fel. És úgy voltam vele, hogy hát belefér, most bírom az ilyen ifjúsági cuccokat, meg tényleg ennyi jót mondanak róla, meg van benne egy pici horror elem, akkor why not? Történet az röviden három szálon játszik. ugye egyrészt ott van a fiatal srácokból álló csapat, akik nagyon összetartó barátok, és az egyik este eltűnik az egyik barátjuk. Mi ezt látjuk, ugye megmutatják, hogy valamiféle ilyen lény ragadja el, ami az csak, tehát az elektromosságot valahogy manipulálja. Utána van egy másik történetszel ebből a baráti társaságból az egyik fiúnak a nővére, aki a, ilyen tipikus tini problémákkal küzdik, de neki is eltűnik az egyik barátnője, és mellette pedig még a sheriffről van szó, aki pedig van neki is már egy pici családi tragédiája, és ő neki a ő ugye az eltűnt gyerekek után nyomoz, és mellette pedig ugye segít az eltűnt, az egyik eltűnt, az eltűnt kislásznak az anyjának itt kideríteni a dolgokat. Röviden igazából ennyi a dolog, ilyen misztikus át itatva az egész, és az egésznek a közepén egy kislány áll, ami amúgy szerintem az egész sorozat legnagyobb rejtélye hogy honnan tudja mindenki, hogy ez egy kislány. Tehát sem a hangja, ugye? sem az arca nem olyan, mint egy én, kislány. Én... Felmentek én a Facebook profiljára. De én nem tudom, tehát én hiába, először, amikor mondták, hogy Si. Sí, Igen. Én azt hittem, rosszul hallok. Igen. És akkor, amikor nem tudom, én sokat ár hogy höl meg ilyenek mondom, mi van? Tehát, és hiába mondják, hogy ez egy, ez egy csaj. Így nem tudom csajként felfogni, mert úgy néz ki, mint egy fiú, Michael Schofield. Ö, nem tudom, én. Itt egy alultáplált nyolc 8 éves, éves Michael tényleg úgy néz ki szerencsét le. De, de, És így van, ez... De és mindenki jobb... tudja, hogy lány? Mide igen, egy igen. embert leszámítva, aki ugye nagyon messziről látta. Lehet azzal, igen. még Freddy nem találkozott, de vide tehát egy valaki hiszi az, hogy fiú. De mindenki, tisztában van vele tökéletesen, hogy ez egy kislány. De hmm. mindegy, ez, ez, ez csak írakadtam fel, és tényleg így folyamatosan fületem, hogy de honnan tudjátok. Nem, ezt és, én is mi akartam említeni. És, és hát ez a van a középpontján, hogy semmiből tűnik fel igazából, és ugye ö, belekeveredik ebbe az egészbe, vagy inkább a többieket keveri bele. Ö, a sorozatnak az egyik legnagyobb ereje a hangulata, és az, hogy van lelke. Tehát ez egy nagyon ritka mm -hmm. jelenség amúgy, amikor tényleg érkezik egy ilyen, egy ilyen hát, mondhatni könnyedebb, mert azért vala, valahol azért ott van benne ez a 80 évek könnyed hangulata, és mellett egy olyan, olyan szív és lélek van az egész mögött, tehát az a, az a, az a szeretete, hogy hozzálltak a készítők is, hogy tényleg felskicelték ezeket a karaktereket. Tehát a, a kisrácokból álló csapat, az, az valami elképesztő. Nekem a kedvencem a a pösze igen akinek nincsenek nagyon fogai. Tehát az a, a, a higgadt tisztánlátás, meg az a, a, a, a hozzáállás az egészhez viszonyul, az valami elképesztő, és tényleg mindenki amúgy szerint, egy gyerekkorában egy ilyen pajtásra vágyott, hogy, hogy Neked tényleg... nem jutott? Kicsoda. Bocsi, nek, neked nem jutott eszedbe erről a gyerektársaságról, eszedbe a guniz. De társaság, mert picit, szerintem nagyon-nagyon hasonlít ez a, tényleg egy, egy nagyon jól összeállított ilyen csapat, akiről így gyakorlatilag így az első jelenet után teljesen el tudtam hinni, hogy ezek évek óta együtt nőttek fel, együtt mennek mindenhová. Mm. Ö, azt hiszem az első jelenetben játszottak ilyen kalandjátékokat. Igen, kalandjátékoztak, igen. Kalandjátékoztak, igen. És, és abból egy pár pillanat alatt teljesen felfogtam ennek a csapatnak az összetartását. És ez, ez egy nagyon nagy teljesítmény, mert ezen múlik szerintem a sorozat sikere, és később is ezt nagyon ügyesen használják. Hát már egy a jó casting... színész is nagyon nehéz találni, nem, hogy négyet. Tényleg. <laughs> Igen. És, és főleg, hogy a casting szerintem nagyon jó volt, mert a, hmm. az anyuka, az eltűnt gyerek anyukája azt a Winona Rider alakítja, aki még sose láttam ilyen öregnek, mint itt. És sose láttam ilyen jónak, mint itt. Tehát ez szerintem elképesztően jól alakít. Ö, ahogy félig-meddig ezt a megőrült, aggódó anyát alakítja, nagyon-nagyon meggyőzött. Így a jobb szerepeket, amiket mondtak tőle, mint ez a... a mi ez a pszichiátriás filmje, Angéna Jolieval? Mindjárt megmondjuk. Észvesztő, girl terapia. Észvesztő, azaz. Az. Na, abban, abban mondták legtöbbször, hogy ú. ott játszik a legjobban. Hát szerintem rohattó, nem? Itt, itt sokkal jobban alakít. És tele van jó karakterrel a sorozat, Tehát ott van az a sheriff. Na, aki... őnek is nagyon jó amúgy a színésze. Tehát ő, ő is amúgy nagyon, nagyon brillírozik, meg És maga a karakter, a karakter. is nagyon jó, mert, mert ö, ö, tökre felfogja a, az eseményeknek a súlyát, hogy egy olyan városban van, ahol soha nem történt semmi, és aztán hirtelen egyszerre történik sok szörnyűség, és teljesen kikészíti ez a, ez a felelősség, meg ilyenek, de, de nem, nem a piába menekül, vagy ilyesmi, hanem megpróbál utána járni, amennyire tud, de nem ilyen szuperzsarú ennek elnére. Nem, mint a kreatív. K kreatív, igen, és, és én, én nagyon szeretem azt a karaktert, és főleg a, a színész választásnál is vannak szerintem nagyon meglepő húzások, hogy nem a szokásos szép fiúkat választották. Tehát itt említettük már ezt a, nem tudom én, fognövési rendelenséggel küzdő gyereket, vagy, vagy az eltűnt, nem, a, nem az eltűnt, a, az egyik kisrácnak a, a nővére egy ilyen, ilyen brutál, vékony csaj. Tehát már ilyen, anorexiát uh, súrolja, szerintem így, a, így, így még a neon démonba se vették volna fel annyira vékony szerintem, és uh, tehát ilyet nem nagyon lehet látni, és a film, filmben vannak még ilyenek, és uh, Hát a meg támogató. a srác, ugye a Jonathan Byers ugye az eltűn srácnak a testvére, tehát ő is ja, például, igen, is tehát az ilyen az de, az. De, dindehán ö, hasonlás egy picit, de neki is, tehát mm. az a nagyon, és nagyon együtt lehet érezni azzal a gyerekkel, mert azért nagyon látszik, hát. hogy ő a vállán szinte az egész családot, és ahhoz képest 16 mm. vagy 7 éves. És akkor mellette pedig még ott van, hogy ugye ez kicsit olyan fúra is, ugye a srác életményképezéssel meg minden, és nagyon-nagyon jól ki vannak emelve ezek a tulajdonságok, de mellette pedig együtt lehet vele érezni, és nagyon szerethető karakter ugyanúgy. És... Igen, tehát a hangulat messze a sztárja az egésznek ennek, ennek ellenére, mert ö, nagyon sok sorozat, illetve film jut az eszembe, miközben nézem, de a, a sorozat nem, nem, hogy mondjam, ezzel a, ezzel a gimmickkel próbálja eladni magát, Na, hanem szervesen az Igen, és, és gyönyörűen visszaadva a közöst, és tehát így kell elképzelni, hogy, hogy említettél mondjuk szuper 8 <gül> ö, ö, nekem az IT is eszembe jutott róla, az az is, amit már mondtál, vagy akár egy Twin Peaks, ö, és, és egy, egy nagyon, nagyon jó egyveleg, és renget nagyon átjön a 80-as évekbeli stílus, amit itt fantasztikusan. Elég csak a zenére gondolni, tehát már az Igen, is. Hát az... A, az is... Hát az az introja igen. Hát meg az. Meg az, meg az intro, tehát mintha azt is a refn csinálta volna egyébként hm. nekem nekem mindig az jut eszembe, hogy mikor jelenik meg a Nicholas Refn monogramot. És maradott a rész végéig. Igen. <gül> nem, mert ez, ez az ellentétben jó. de e, meg, a, meg maga, a, ezt még nem mondtuk, de hogy a horror elemek is elő-elő a sorozatban. Tehát e, Freddy akkor már eljutott addig az eléggé feszült és gyomor szorító részhez, amikor ugye az anyuka a Ugye egy kicsit neki esik a háznak, hogy úgy mondjam, igen. meg hogy té tényleg ott ugye teri húza az egészet égősorokkal, tehát az is így hogy az ABC-t ott elkészítik meg mindent, tehát ez mind minden, nagyon kreatív, nagyon ötletes húzás, és nagyon sokat elmond akkor a karakterről, az egész helyzetről, meg arról is, hogy mire számíthatunk itt még. Ö, igen, ugyanakkor szerintem ez, ami egy kicsit nem is tetszik, ez a... ezt a szörnyes dolgot egy, nem tudom, tehát kétféle, ahol én tartok, hozzá kell tenni. te most biztos vagyok a markodban, hogy, hogy te már végignézted is, hogy, hogy mire megy ki az egész, de kétféle síkon van ilyen természetfeletti dolog, egyszer ezzel a mini Michael Schofield csajjal, illetve van egy ilyen természetfeletti lény, ami arc nélküli, ami egy ilyen hogy mondjam, milyen silent-hillszerű, alternatív világba viszi az embereket. Nehéz megmagyarázni éppen, hogy mit láttunk, még én sem tudom pontosan. De az a szár, szerintem ez a, ez a szörnyes dolog, ez nekem per pillanat így annyira nem tetszik. Tehát nekem jobban tetszene, ha ez az egész kormányzati háttér dolgot erőltetnék, ami nyilván lehet, hogy összefonódik a végére. Itt most nem mondjál semmit. Én nem mondok semmit. E, nem, ezt át kell e, ezt tudom, a sorozatot. E, igen, tehát egyébként, ha most én meghallgatnám a mi összefoglalónkat, rolatú nem jönne meg a kedvem hozzá, mert ilyen nagyon e, kacvasznak tűnik az egész. De ne, ne meg e, az első. teljesen rendben van. Én, én megjöztetek vele, mondjuk. Előbútól... Az megnézitek, akkor nagyon jó képet fogtak kapni, hogy milyen lesz a további is, és nagyon-nagyon nézeti magát, tehát nem nagyon tudnék mondani olyan jelenetet, amit céltalannak éreztem volna. És mindig történik valami, és nyolc rész az egész, és Gerga azt mondta, ugye, hogy hogy nem lesz folytatás? Kerek a történet. Hát nem, nem, lehet folytatás, mert nem annak van tervezet, de a történet az kerek. Tehát most egyetlen egy olyan jelenet van, amiből lehetne folytatást csinálni, de ha nem készülne, ugyanolyan értékes maradna a történet. Mert, ha, mert megvan van hogy az érzelmi katarzis, tehát minden nagyon szépen le van vezetve az évadban, és ez a tudatosság amúgy majd nagyon jól vissza fog benne köszönni. Tehát, hogy tényleg az ember rövid időn belül nézi, akkor tényleg úgy összeáll a koncepció, meg minden, és akkor nagyon-nagyon élvezni fogja, és tényleg én mindenki csak bátorítani tudok rá, mert ez egy nagyon egyedülálló élmény, és nagyon ritkán lehet ilyet látni, hogy mennyire eltűntek manapság ezek a stílusú, az ilyen stílusú történetek. Tehát tényleg van egy kis E.T., Az, kicsi X-men, tehát így minden van ebben, amit el hmm. tudtok képzelni, és tényleg rettenetesen szórakoztató és a konfliktusok pedig nem ilyen mű, műbalhék vannak a sorozatban. Tehát tényleg, amikor két karakter mondjuk kicsit surlódik, akkor ott érted, hogy miről van szó. Nem csak azért, hogy hosszabb legyen az egy-egy epizód. Mm. Igen. Úgyhogy tényleg ez az idei nyár sztárja, és semmiből érkezett, mert tényleg nem volt benne most ilyen nagyon neves alkotó, vagy valami nagyon-nagyon hűdehíres színész, vagy nagy hírverése, mm. meg nem is egy létező szellemi terméket dolgoztak fel. De megérkezett, szerették az emberek, mondták egymásnak, hogy de nézd meg, nézd meg, nézd meg, és így terjed ez, így kell terjeszteni egy sorozatot, és így kell elkészíteni ezt a dolgot. Igen. Úgyhogy, Black Sheep, meddig tologatod? Hát én most befejezem a műsoromat. Mindig találják a 30 órás napokat. Igen, egyébként amint el, el, el, meg lesz az az X-Men képesség, ami a Charles XVIR-nek van, hogy megállítom az időt, abban a pillanatban pótolni fogok minden rock sorozatot, de én most egyébként a The Shieldnek a harmadik évadát gyalulom éppen. Oh. Ja. Oké, okay, akkor neked <gül> se szólal. <gül> azt befejezem, és akkor utána szerintem elkezdem majd ezt, mert utána a koki szünetet tartok ott a két évad között. De Mi? érdekesnek tartom. Pedig... Né, ne. évad. né, né, né, nem, győzött meg, már mint így nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, van. nem, már ide jelen nem az... ez, a, ez a Stranger Things, ez, ez, ez rá. Ja, Olyan ja, a... lájta Hát jó, hát de... 8 órás film, amúgy a Stranger mm -hmm. Things. Na meg fogom nézni, névicen kívül, mindenképpen valóban szuszakolom. Remélem, hogy legalább a... annyian ráharapnak, mint a Mr. Robotra, annól, amikor ajánlottam, mert tényleg. Annak nézed kell. a második évadát? Hát? Ja, majd elvileg. Ja, Holnap jön az új rész, hogyha jól emlékszem. De én nézem. Fura, hogy Craig, Craig Robinson így benne van a sorozatban amúgy. Tehát ugye meg megvan a csáv, hogy kicsoda. Hát a neve hát a is. A, Hallottam a nevét, a, teket, hát a jó, tudom, tudom, tudom. A nagy darab a ja, James oh, Ranko. Igen, <laughs> <laughs> igen. Uh -huh. Ő lesz az. Érdekes, most még ilyen Sziho-ban van nagy részt a sorozat, tehát még annyira nem a <gül> a, a nagy történettel foglalkoznak, hanem belé ott de nagyon érdekes amúgy még ez a része is, nekem tetszik. Mm -hmm. Jó. Azt mondja a Stranger de, de, de, a nem things akarok Nem akarok konkrétumot mondani most azért, a Stranger Things az jobb, mint a Mr. Robot második évada. <gül> nem tudom, az első évad végén az a csavar az nekem egy kicsit elrontott a második évadot. Hát ezt viszik tovább, úgyhogy tehát arra de. kell készülni, de szerintem érdekesen amúgy Hát jó, majd egyszer. Jó, én, én Freddy nével meg fogom nézetni a Stranger Things uh, sorozatot, úgyhogy uh, ti is tegyétek ezt. Mi is nézessük Freddy a Freddy meg! <laughs> igen, igen. Mindenkit uh, szívesen látok itt. <laughs> Szegény már 25-ször, és még állnak sorban az ajtónál. <laughs> igen. <laughs> Olyan lesz, mint az 51. randéban, amikor minden nap megnézik a 6. érzék. Kint itt nézem a Vékoncsajnak a Stranger Things-ben, a Natália Dyernek az első filmszerepe, a Hannah Montana filmben volt. De a legtöbb Köszönöm. gyereket megnézed, azok mind-mind ilyen első filmes szerepek amúgy. Tehát így ilyen nagyon-nagyon szinte semmi tapasztalatuk nem volt, amikor időbe rángatták őket, és ehhez kell mérni a te, még ehhez mérve is nagyon jó a teljesítményük, nem hogy még így bármilyen nagyok között is. Tehát, hogy értitek, hogy értem. Az első topika Csajnak a fórumán, hogy agódom az egészségért. <hállt> <hállt> Tényleg iszonyat vékony. Olyan, mint egy, egy Kiara Nightly, aki két hónapja nem előtt. Ó. Durva. Ja. Jó, mindegy, hát lehet, hogy csak a gének, mondjuk én is vagyok egy kövér ember, de jó. Öö, jaj, most jön ez. Én töltök egy kis gin tonikot. Most él olyat Kedvenc. mondani, ami miatt Zoli levadász minket? Te, én egy olyan listát írtam már össze a film kapcsán. Egy, itt egy egész képernyőnyi oldal, csupa csupa ilyen dologgal, amit szeretnék megemlíteni. Úgyhogy igen, most érkezik el, itt fel is írom, hogy 2 óra 52 percnél vagyunk. Most érkezik az a pillanat, hogy beszélünk a, a Grease című uh, zenés mulatságról, ami uh, szeretném emlékeztetni az embereket, hogy Zoli elmondása szerint az egyik kedvenc filmje, és uh, az adás ugye mondtuk, hogy, hogy hogy került ez az egész uh, film a, a képbe. És én hülye barom, itt állandóan látom ennek a, uh, ezt a zseniális háttérképet a gépemen, amit a barnától kaptunk egy éve kb. minden akkor megnézem, hogy basszus, mikor fogjuk tudni ezt elsütni. Mikor beszélünk erről a filmről. És akkor amilyen szaros mostani uh, nyári felhozattal mondtam, hogy oké, okay, Rakjuk be ezt a gríszt, hát nem, nem lehet ez olyan rossz, hát egy ilyen kultfilmszerűség. Sz Én nem szeretem ezeket a hirtelen elkezdünk énekelni filmeket, de hát csak nem lehet olyan rossz, ha, a Zoli ha így így beszélnek róla. Igen, hát jó, az a másik dolog. De, de ha még a köztudatóan ez a film nem lehet olyan rossz, jó, rakjuk be. Ti is benne voltatok, oké. Okay. Jó, nézzük meg ezt a filmet freddini mondom, hogy te, izé, megnézzük ezt a grease megnézed -e velem? Nos, azt a, azt a tekintetet, amit akkor kaptam, nehéz megmagyarázni. Ö, és akkor kiderült, hogy ő már látta. Jó, akkor megnézzem egyedül. Hát gyerekek, ez, ez egy nagyon, <gül> nagyon emlékezetes filmnézés volt. Ö, idő után leültem egy ilyen a papírra hogy is elkezdtem irogatni a film közbe. Itt most nagyon sajnálom, hogy a Zoli nincs itt, de hát a szellemírtókkal nem lehet konkurálni. Úgyhogy megkértem, amikor ez kiderült, hogy nem lesz, hogy Zoli, itt most kutya kutyakötelességet, hogy foglalj állást, hogy szerinted miért olyan jó ez a gríz, vagy magyarul pomádé. És mondd el, hogy neked miért ez a kedvenc filmed, egyik kedvenc filmed, és készített egy jó 7,5 perces klipet, amit most fogtok hamarosan hallani, és akkor meghalljátok utána a mi véleményünket, úgyhogy Zoli, most jön a te 7,5 perced, hajrá, dobj mindent! Hello, sziasztok! Szép jó estét kívánok! Már csak azért is, mert most este vennénk fel a filmbarátokat, de nem tudom mikor fog menni reggel? Nem tudom akkor, nem tudom milyen napszakban kéne köszönni, de sziasztok! Ü nem szeretnék most külön felvezetés mondani, hogy hol vagyok, mit csinálok igazából, amikor ezt hallgatjátok, akkor azért nem vagyok a filmbarátokban, mert felvétel időpontjában pont Ghostbusters sajtóvetítésen vagyok, úgyhogy ezért elnézést ismételten sajnos ki kell hagynom a filmbarátokat, viszont mindenképpen el szeretném mondani nektek, hogy mit jelent számomra a gríz, vagy ahogy idehaza többen ismerik talán maga a pomádé. Azért is gondoltam, hogy ezt elmondom, mert a... A filmbarátokkal történt előzetes levélváltás alapján szerintem én leszek az egyetlen a, a kvartettből, aki igazából védeni fogja ezt a filmet, meg aki kifejezetten szerette, és megragadnám az alkalmat, hogy nagyjából árnyaljam azt a képet, hogy miért is van ez, hogy nálam miért ilyen kiemelt ez a, ez a darab. Az egyik, amit mindenképpen megemlítenék, lesznek itt objektív szempontok ezt, mert Freddy-ek elmondják, hogy hogyan nyúltak a storyhoz, a színészekhez, a konfliktushoz, a cselekményhez, a látványhoz, a befejezéshez, a satöbbi, tehát ezt majd ők elfogják mondani, és meg fogják vitatni, a végső verdikt az nyilván a tikezetekben lesz. Én annyit tennék hozzá, hogy az egyik, ami szerintem ezt a filmet borzasztóan kiemeli az egyébkénti közegből, és felteszi a, a nem is tudom, a csillaga, ragyogó csillagai közé. Az egyik ilyen, a zene. Az összes létező betétdala ennek a filmnek gyakorlatilag instant klasszikus lett. De olyan klasszikus, ami máig hallható a többek között a hazai rádiókban is. Nagyon kevés ilyen film született, talán a Top Gun volt még ilyen, a Dirty Dancing, de ezen kívül más filmeket hát legfeljebb egy-egy dal volt, ami esetleg úgy ideig sláger lett, vagy tartósan mondjuk sláger lett, de, de olyan, aminek minden egyes betétdala az bejutott így a, a, az örök-zöldek mezeére, ha van ilyen kifejezés, az nagyon-nagyon ritka. De esünk ezen túl. Maga a film, hogy számomra mit jelent. Talán láttátok is, hogy én 10 pontot adtam rá. Dacára annak, hogy az általános vélekedés ennél jóval szerényebb, olyan 7,2 pont környékén tanyázik. Tehát ez jóval messzebb van a 10 ponttól. Ö, mit jelent nekem ez a film? Számomra a Grease az gyakorlatilag egy korszakos film. Felölöl egy olyan időszakot az ember életében, amihez rengeteg remény és ábránd, vágy, remény társul. Ezek pedig a középiskolás évek, az a 4-5, 3, nem tudom most hogy van a középiskolás időszak, az a pár év, ami az embernek talán az egyik legszebb időszakait, most nagyon szentimentálisra lehetne venni a figurát, de szerintem szükség van erre, mert ennek a filmnek pont ez a katalizátora. De az, hogy az ember mennyire szentimentálisan viszonyul a középiskolás éveihez, hogy mit remél attól az időszaktól, milyen elképzelésekkel vág neki, ennek a, ennek a periódusának az életében. És ebben minden megvalósul, ebben minden jelen van. Egy olyan túlzó, túljátszott, túlgesztikulált, túlmanírozott képet kapunk erről az éráról, ami a magyar realitás talaján nézve abszolút... Karikatura, de még az amerikai realitást is távolról ismerők számára is tartogat azért meglepetéseket, tehát ráadásul mindez ugye a 70-es korai, 70-es évekbe pozícionálva, minden, minden, minden, ezt sokszor fogom mondani minden, de tényleg minden. Ebben a filmben az, amit akar ábrázolni, abban borzasztó nagy lélek van. Az, hogy, hogy ott van a bandákba verődés, a fiúbandák, a menőzés, nem a cikizés és másnak a csesztetése, hanem a menőn viselkedés, a szándékosan páváskodó járás, úgy öltözünk, banda jelünk van, menőzünk egymásnak az autókkal, utáljuk a rivális bandát, de, de valahogy ez az egész egy olyan Komplett egészet alkot a Grease-ben, hogy ilyen e, nem nagyon van egyébként Hollywoodban, sőt, ha voltak is próbálkozások, azok valahogy mind kódba estek egyébként, erre nagyon jó bizonyíték az, hogy a Grease-nek próbáltak e, folytatást adni, próbálták színpadra állítani, és volt, ami kifejezetten szar lett, volt, ami csak mérsékelt siker lett, de valahogy a, ez az egy film, az alapfilm, az megmaradt egy klasszikusnak, műfajának az egyik, vagy ha engem kérdeztek, a legjobbjának. És mondom mindezt úgy, hogy egyébként a musicalt magát, mint műfajt én nem szeretem. Nem tudok egyébként azonosulni azzal, amikor valakinek fájdalma van, boldog, vagy bármi történik az életében, és neki áll egy semmiből előugró láthatatlan zenekarnak a háttérfokájára háttér elénekelni a bánatát, ahelyett, hogy sírna egy hatásosat, vagy egy oszkárt érdemlőt. Úgyhogy én ezt, ezzel nem tudok igazából azonosulni, és ezzel együtt a a pomádé, bocsánat, a gríz, az... Az ezt képes elérni, hogy vagy úgy, úgy, hogy egésznek érződik maga az a világot, az események. Elhiszem, hogy amikor ezek a srácok ott vannak, hogy felújítják a srácok a verde és igen, nagyon fasza lesz, megcsináljuk, tudod, mi lesz benne, turbó, meg minden, és vagyok, a pillanatban mindenki felfokozott pillanatában úgy adja magát, hogy basszus, igen, akkor ezt hogy táncra pattanunk, felugrunk, összerakjuk a kocsit, minden, aztán visszavált a filma realitásra, és ott van egy csotrogány. És uh, használja a filma musical kellékeket. Tényleg sok esetben inkább. Tűnik egy színházi darabnak maga a film, mint sem egy, egy célzottan cellulóidra szánt mozgóképes végterméknek. Viszont ez is hozzáad a bájához, mert nagyon sok minden a középiskolában, főleg, hogyha egy visszatekint rá az ember, akkor tényleg külsőségekből áll. És ez a film tényleg annyira ráfekszik a külsőségekre, és olyan mély nyomot próbál ö, hagyni, bennünk ezáltal, hogy az ember önkéntelen, nem tudom nem vigyorogva végénézni ezt a filmet, és az a film ami 10-20 év után is képes arra rávenni hogy röhögjek a filmen, és a filmen keresztül röhögjek magamon az akkori énemen, az, ö, az szerintem megérdemli, hogy egy stabil 10 ponttal legyen fönt a, a mindenkori IMDB top listámon mert ma is azt mondom, hogy a pomádé az az, az a bocsánat, gríz, gríz nem tudom magam elég is súlykolni tehát a Grease az az a film, amit szerintem azok élnek meg, akik hasonló naivitással, mint én vágtak neki a középiskolának, majd úgy vál, ö, mentek el, hogy hát basszus találkoztam a realitással, ami kurva messze van attól, amit vártam, és amikor visszanézem, hogy fú basszus gyerekek, ennek a filmnek a tükrénát azok az évek teljesen másnak tűnnek, és tényleg elhiszi, elhittem akkor, hogy olyan lesz minden, hogy, hogy ott megismerem azokat a barátokat, akik utána egy életelát el fognak kísérni, ott fogok megismerkedni a nagy szerelemmel, hogy a, ami a életem hátralévő része lesz, az a középiskolában fog meghatározódni. Van ilyen magyar szó, nem tudom de tudod, van a középiskola előtti életed, meg az utáni életed. Ennyire fontos sarokkőnek képzeltem magát a középiskolát, és, és az, aki hasonlóan vágott neki ennek a periódusnak, szerintem annak lesz üzenete ennek a filmnek, és uh, szerintem érteni fogja, hogy mire gondolok, még ha nem is tudtam pontosan szavak bönteni. Azért csak kellett volna ideig egy beszélgetőfél. <sziasztok>, Sziasztok! Na, ez volt a Zoli véleménye a Grísz című filmről, és akkor most fogjuk ezt szétszedni alapjaira. Kiláttam már ezt a filmet korábban? Black Sheep, ugye te? Igen, mondtad. gyerekként, és én ugye emlékeztem, hogy ez egy aranyos jópofa, kis semmiség. Én annyira nem utáltam, mint ti, de ja. vannak dolgok a, a filmmel kapcsolatban, amit megértek, hogy Zoli miért, vagy hogy mondjam, amikkel kapcsán egyetértek Zoli véleményével, de az biztos, hogy jobbra emlékeztem így. A, de én gyerekként láttam, tehát még nagyon kicsi voltam, és tévébe ment ilyen, nem tudom, 10-12 éves lehettem, és akkor láttam én ezt, és akkor tetszett. Én azt mondtam, hogy ez tök jó, és most így felnőtt fejjel azért nem... Inkább értékelem, mint, mint hogy tetszett volna. De én a, a rossz dolgokat igen. én rátok bíznám, tehát... Ne, ne, nyugodton mi, mi gyaloljunk le egy klasszikust, azt szeretnéd? Hát ti annyira elemébe voltatok már a levelezésbe is, hogy én majd megpróbálom picikét védeni, amennyire tőlem telik, mert én egy-két jó dolgot azért láttam benne, de igen, azért az biztos, hogy kell ehhez egy kis... Tehát, hogy mondjam, kellett az, hogy azért mégiscsak a Grease-t nézem, mégiscsak klasszikus, meg, izé, meg ez egy ilyen akkori ilyen szex játszottak benne, ugye, és oké, okay, tehát ezt objektíve azért előtérbe helyeztem. De ja, a tény, hogy azért nem volt túl szórakoztató. <gül> <gül> Ö, megpróbáljuk a történetét elmesélni ennek a filmnek? Volt neki. Hát Valami címszavakban talán valamit el lehet böfögni, hogy ez a John Travolta, meg az Olivia Newton John, aki egyébként szemrevaló, tehát ez a filmben ez volt kb. az egyetlen pozitívum. Ö, meg, meg az az egyetlen pozitívum a filmek kapcsolatban, hogy, e, hogy ennek a filmnek köszönhető, hogy ilyen zseniális képet kaptunk. Ez volt gyakorlatilag az egyetlen jó dolga. Ö, hogy ez a Két ember, ez a nyáron összejön, és akkor, amint kezdődik a suli, hirtelen rádöbbennek, hogy ha há, há, hát egy egy suliba járunk, micsoda véletlen. És akkor John Travolta a menő bondájában fél úgymond kimutatni, hogy vonzódik a csaj felé, a csaj meg viszonylag érthető okokból, kicsit Tra volt a sejfej viselkedésén, és akkor kb. az egész film erről szól, hogy uh, a, ez, a, ez a két társaság, a fiú banda, meg a csaj banda, milyen, hát én nem is tudom, minek mondjam, milyen ilyen súlyos témákkal foglalkozik, mint, mint, mint egy táncverseny, vagy egy autós verseny, meg ilyenek, meg hogy összejönnek-e, összejön ez a két ember, vagy nem? Meg lyukasszunk-e fület, meg nem? Hú, anyám! Gergő, hogy hogy viszonyultál ehhez a filmhez? Hát, amikor voltam olyan idióta barom, hogy gyere nézzük meg ezt a filmet, hogy a borítóképet elővehessük. Hát mi nagyon nagy hősök vagyunk, amúgy, hogy bevállaltuk ezt a filmet ezért a borítóért, hogy aztán ti ezt láthassátok, és utána hallassatok minket. Én igazából az tapasztaltam ezzel a film kapcsolatban, hogy olyan tök jót lehet Pokémon gózni közben, hogy hihetetlen. Tehát itt hallod, a házban körül lenget, az egész lakás közben a Pokémonok, tök sok mindent be tudtam fogni, de azon kívül, amikor így jöttek a dalok, akkor így kicsit letettem a telefont, és akkor így akkor picit tovább figyeltem, aztán utána folytattam tovább. Tök. Léptem legalább három szintet mentető. akkor. Mented a helyzeted. Igen, azért hát, ez egy kicsit fura így, de jó. De, de nem le, legalább recskáztál volna, vagy valami az Hát hogy... elfáradott ember abban hamar. De az a baj, de van, hogy... Megkire Johntra volt voltálra. Hát é, ja, Oliver meg nem volt annyiszor, sajnos a vásznom. Nem igazából az volt ezzel a baj, hogy olyan undorító szállal, most mocskos görény férgekkel volt tele az egész film, hogy míg más filmben ezeket általában rot, rettenetesen megverik a film végére, vagy egy egyenesen kis végzik őket, addig ezek itt a példaképek voltak, és értük kellett ilyen. volna izgulni, az kellett volna, amiket érdekelje, hogy összejönnek-e vagy sem, boldog lesz a gyermekével, vagy sem, érdemes -e egyáltalán gyermeket szülni ilyenkorban, akkor, hogy, hogy mennyire, ilyen lehet, mennyire lehet veszélyes egy autóverseny tartani, minden útai kertek között. Tehát ilyen témákkal foglalkoztak, és így ilyen dolgok... megnyerik a táncversenyt, és kivel? Igen, tehát az is, hogy elmennek táncolni, és igazából senki nem táncol a másikkal. Tehát mindig így cserélgetik a partnereket, mint egy ilyen nagyon rossz fingerbuliban. És tehát ez volt a baj vele, hogy nem volt érdekes, és mellette pedig korban hosszú volt. Tehát egy óra ötven perc az rengeteg. Főleg az ilyen filmből, mert hogy most oké, okay, hogy nehezen ismertem fel John Travolta-t így a mostani formája után, tehát ahogy például most láttam a, az American Crime Story-ba, elég durván el volt spinkkelve, de még ehhez képest is szörnyűségesek voltak a különbségek, és tényleg a, a csaj szép volt, de azon kívül pedig videki ez a felszínes, buta, bunkó, paraszt volt, és tényleg amikor így, én értettem a daloknak a koncepcióját, mert oké, okay, a dalok amúgy rendben voltak, de az, hogy hogy akkor mindig az volt, hogy akkor így jön a mese része, tehát jön a fantája. Akkor fontán, érdemes volt figyelni rá. Igen, igen, és akkor így érdemes volt figyelni rá, mert nem azt az unalmas, semmire kellő szart néztük, hanem akkor így ilyen feltupírozták az egészet, így felpimpelték az egész griszt, amit eddig láttunk, és ez a filmnek kb. kiteszi a negyedét, és akkor utána, hogy előkerülnek, így ra voltál, aki a régi szerelme talán kívül a táncolt, és akkor utána pedig így, az eltűnt a semmibe, aztán megint előbukat, tehát így, az ott a baj ezzel, hogy, hogy szerintem az üzenete már a maga korában is káros volt. nem hogy most. Igen. Tehát ilyen undorító felületes társaság volt, ami ott volt, tehát kezdve azzal, hogy hogy az a, talán a leghíresebb dal, ez a ö, hát most nem sem fogok elkezdeni, ez a termi me more, me more így, így gyerekként ezt a dalt sokszor hallgattam. Ma is azt mondom, ha rádióba megy, nem kapcsolnám el. Tehát ez egy, ez egy korrekt pop dal. De itt szembesültem azzal, hogy basszus, miről szól ez a dal, <hállt> hogy az, az egész is is istenverte, az egész istenverte egyetemnek rohadtul semmi más dolga nincs, mint hogy egy ilyen faszkalap John meg megtudja, hogy a nyáron ö, kivel jött össze, kufircoltak-e meg ilyenek, és ez mindkét oldalon a csajokat, csajtó kérdezik, a menő bőrgyek is idióták a John Travoltától, és állandóan röffent valamit, hogy ez izé, csinos volt hö. és utána a még, mesély még, hö. és ezt, ezt csinálják négy percig, gondolom fogjátok már hogy kit érdekel? Tehát és tele van ilyennel ez a filmbasszus, hogy, hogy ilyen szar felületes marhaságok vannak, amit mondtam már, hogy, hogy ebből csinálnak ilyen szuper dolgokat, hogy, hogy a, a, a, az autóversenynél kinyernek, meg a, meg a kocsit fel kell újítani, mert ez milyen fontos, meg akármi, meg, a, meg az ellenséges korpió banda, meg édes Istenem, meg, a, meg ez a társaság a, a bőrjackivel, meg ez a... nem tudom, mint a ondó lett volna a hajukban, annyira a néztek ki egész végig, és, és fésülték magukat, és utána... ezért, hogy... hogy a... ez, ez a gáz dumák egész vég ezekkel a csínyekkel, mint hogyha egy ilyen, ilyen halom Bart Simpsonnak képzelő kretény gyerek, akik 30-ról vannak lesminkelve 18-ra, ez kb. az egész tábra igaz volt. Tehát mindenkiről az a egyik menő csávó, a travolta bandájából, de ha az nem volt 35 éves, akkor én 50 vagyok. Szörnyű volt. Tehát, és, és tele van a film ilyen, ilyen antipatikus idiótával, aki ö, ebből ez a filmnek kábé a, a mozgató rugója, hogy a, a John Travolta úgymond a szerelmét, akit a nyáron annyira szeretett minden, a menő barátai előtt nem mer felvállalni. Hát annál jelenetnél egy hülyét kaptam, és olyan undorító mód viselkedik azzal a csajjal, és én nem értettem, hogy miért. Tehát ezek a ezek a menő barátai egész végig tyúkokról beszél, mint valami hat évesen mondtam talán nőre azt utjára, hogy tyúk. És oké, okay, hogy 50-es évek meg minden, de Jézusom. És utána nem vállalja fel a csajt, egy menő csajt a barátai előtt, mert, mert miért? Ez, ez kiderült bárkinek is? Hogy... Mert nem úgy beszélt a a úgy beszélt erről a csajról, hogy egy ilyen jó kis numera volt a Nyáron, és akkor ugye ő valójában többet érzett, és hát ugye nem fedhette fel a barátai előtt, hogy ő, ő neki van szíve is, nem csak pofája, valami ilyesmi Jaj, hát ez... Jó, de ez volt, tehát én tudom, Abban hogy maromság. Abban az... volt még jó, Freddy, jobb a felfogad. <laughs> ja igen, ez ciki volt, de közben vízipisztollyal játszik az egyik menő bandat oh, yeah. <laughs> a, a skorpiók ellen, és és, jaj, ö, még, még mik voltak, még, ö, jaj, nézem a listámat. <gül> ja, igen, Zoli kiemelte a, a monológiában a zenét, hogy hát itt minden dal egy, egy fülmászós láger, hát rautó nem éltek egyet ezzel se, az elején volt egy, ö, gyakorlatilag az, az ismert dalok voltak jók egyedül szerintem, az elején, meg a végén ez a... Meg az autós is, gyó, de is van, de van, volt. Hát én azt, én azt nem ismertem, nem ismertet, hát, az a jelenet is. Én nem ismertem azt korábban. De lehet, hogy csak a látokta, látottaknál estem ö, vagy nem tudom, le a földre ájultan, mert ahogy ott rakosgatták a motort, és közben adják a fűsüt egymásnak piramis helyzetben. <gül> ez, ez, ez nekem más volt helyenként. Ö, tehát az volt a, a benyomásom, hogy a még a sokat szidott high school musical-nek is szerintem több létjogosultsága van per pillanat, mint ennek, mert ott legalább tényleg tinédzereknek kinéző a emberek voltak. Egy borítót és... úgy megvennék ezzel a felirattal, a Hát de, de nincs igazam? Nem láttam a high school, a high school amennyi... müzikát, de... J Jó, én se láttam belőle sokat, de valamennyire láttam tévében, hogy, hogy mi ez az egész, és ott legalább fiatalok vannak, és, és nem ö, 30, évese. mondjam, 30 évesek 30 évesek fiatalra sminkelve, és kicsit ilyen frületesebb dolgok ilyeneknek jobban állnak, mint ezeknél. Ö, és Zoli mondta, hogy hát ez egy ilyen izgalmas romantikus korszak, hogy se nem gyerek, se nem felnőtt, meg stb. Hát így ebből semmit nem láttam én konkrétan. Tehát volt bármi olyan rész, amivel ti azonosulni tudtatok a saját sulis korszakotokból. Kor, hát ez <gül> hát de nem Mondjuk fiú Én fiú jártam, úgyhogy hála jó istenek, nem. <gül> de jó. Én, <De> <gül> én nem tudom, tehát nekem nagyon sok dologban nagyon nem volt szimpatikus, ami így zajlik. A film gyakorlatilag az egyetlen ö, jó értékrendel, nem korcs értékrendel rendelkező az az olyan Newton John volt, a, nem tudom, Sandy vagy mi volt a neve. Sydney, és... nem? Vagy Sydney? Mit vagy lehet, lesz, hogy onnan származott? <gül> <gül> nem érdekel. A szőkecsaj. Na. Ő volt az egyetlen normális az egész filmben, és kiált az elveiért, Egész végig kiállt az elveért, hogy ő, ő nem akar olyan kretél lenni, mint a többi. Félig meddig fenn is tudta ezt tartani. Ezek után mi a filmnek a fináléja, hogy hirtelen ő is beöltözik egy ilyen rokabili idiótának, és, és menő rágózik, és beáll, hogy olyan legyen, mint a többiek. Miféle üzenet ez? Nem? Uh, hm. erősítsetek meg, mert hülyének érzem. Nem, nem jogos, amit mondasz, tényleg nagyon gáz, csak én, én úgy értelmeztem ezt a filmet, hogy ez a, ezt Zoli is mondta a, a monológiában, hogy sőt, igazából most Zoli fogalmazta ezt meg jól, ne én nekem előtte ez nem fogalmazódott meg ilyen jól, mint ahogy ő elmondta, hogy ez a, ennek a naivitásnak állít egy ilyen szobrot ez a film. Tehát ez a felületesség, a cicoma, ugye a címben is benne van, meg ez a, ez a rendkívüli naivitás, meg ezek a dolgok, hogy... hogy amit így, így, így szoktunk mondani, hogy a csajok, már vagy nem úgy konkrétan mi, hanem úgy általában szokták mondani, hogy a, a nők azok mindig a rossz fiúkra gerjednek. A, főleg azok a rossz fiúk azok ellenállhatatlanok, akik azért belül azért van szívük, de, de olyan olyan rossz fiúk, mit tudom én. Meg hogy a suliban ott vannak ezek a menő bandák, és akkor, és akkor kialakul erről egy ilyen kép, ugye az embernek a, a lelki, a lelki szemei előtt, hogy ez így hogy, ugye már úgy az embernek a lelki szemei előtt, hogy mondjuk hogy képzeli el ezt egy nagyon-nagyon naív ember is, vagy, vagy mondjuk egy nagyon fiatal ember, hogy hogy képzeli ezt el, akinek még abszolút Érde. semmi élet tapasztalata nincs. És ez a film ezt mutatja meg. Na most ezt szerintem... De ezekkel a szereplőkkel nem lehetett ezt e, át igen. Mint, vagy megmutatni. Tehát ezekből az emberekből, hát jó nem csak azért. Pillanatosan elhírni, hogy ezeknek, ö, tehát ha legalább ami coming of age-szerű jelenfejlődés lett volna bármelyiküknél, de halvány nyomokban sem volt semmi ilyesmi. Tehát még a szüleiket se ismertük meg egyiknél se. Tehát nekem ne mondja már, hogy egy iskolai -kor, korra ez meg. Nem mondja csak, nem semmi. Hát csak semmi érted, hogyha, hogyha még ezt próbálta volna, hogy, hogy jaj, hát még félig gyerekek, meg milyen problémákkal küzdenünk, stb. Hát egy, egy, Mutas egy ilyen filmet, ö, a, ami ezt próbálja bemutatni, és például nincs ott a gyerek-szülő viszony, hát rohadt fontos. Itt semmi ilyen nincs, itt mindenki autóval járkál, illegális ö, nem tudom, ilyen ilyen versenyeket csinál a csatorna rendszerben, meg ilyenek, és mi a tököm? Mert ez ez a kém, nem is osz, mindenki... De ez nem is coming of age story. Tehát ez nem az, szóval ez szerintem rendben van. Oké, de, a Zoli, de a Zoli azt mondta, hogy, hogy ez ilyen, ez, ez ilyen átmeneti... Ö, ö, igen. Azt nem tudom, de én, én arra céloztam inkább, hogy bemutatja ezt a fajta ilyen tündérországot, amit az emberi így elképzel, és azért működik szerintem ezekkel a szereplőkkel, most itt főleg a főszereplőkre gondolok, mert a mellékszereplők főleg a John Travolta, a haverjai szerintem is kibírhatatlanok voltak, de a John-tra meg az Olivia Newton-John tényleg ilyen iszonyú nagy sztárok voltak, tehát ők akkor olyanok voltak, mint most a nem is tudom, Chris Pratt meg Jennifer Lawrence, tehát hogy így mindenki mindenkinek a nehezes álmában ott vannak, érted? És, és ők, ez a film tulajdonképpen nem <gül> de nehéz ezt így megfogalmazni, hogy ez a film a nézők Nek akarta bemutatni ezt, és a közül úgy tudta legjobban szólni a célközönséghez, hogyha ilyen szexikolokat tesz be. É, nem hát tudom, mennyire Ha látottak, de, de figyelj, hogyha most itt berakod Brad Pittet és nem tudom én, ki a legmenőbb női sztár most per pillanat. Jennifer Lawrence <laughs> berakod őket egy ilyen filmbe, ezzel, ami, ami itt van, nem fog működni szerintem. Tehát lehetnek akármilyen közkedveltek, így a közönség nem fogja szerintem megbocsátani, ha ilyen a végeredmény, mint ez. De igen, Lehet, hogy más mert a... időket élünk. De igen, mert azért, mert a közönség arra vágyik, hogy kikapcsolódjon, és el tudjon merülni abban az álomvilágban, amit ez a film be akar mutatni. És ehhez az álomvilághoz nem tartozhat hozzá, 16-17 vagy akár 18 éves kiscsajok meg jóképű srácok, hanem igenis kell egy John Travolta vagy egy Olivia Newton John, akivel a néző könnyebben tud azonosulni. Mert a néző nem a sztorival azonosul egy ilyen filmnél szerintem, hanem ezzel az egész életérzéssel, de ezt nagyon nagy idézőjelekben mondom ezt a szót, hogy ezzel az egész ezzel az álomvilággal, ezzel a nagy csinnadrattás, színes, szagos álomvilággal, és abba illik bele szerintem a John volta meg, meg ez az összes szereplő ezekkel a hülye manérjaikkal. Mondom ezt úgy, hogy nem élveztem a filmet egyébként, tehát én, én, én se tudok ezzel azonosulni, csak én szerintem valami ilyesmi lett volna a célja, és lehet, hogy, a, hogy a, a, amikor készült, akkor talán még jobban lehetett. Tehát lehet, hogy a mai ember, vagy mai néző már, mai átlagnéző se tud ezzel annyira azonosulni, mint mondjuk egy, egy 50 évvel ezelőtti, vagy 40 évvel ezelőtti átlagnéző. nem értem, hogy a Zoli, hogy, hogy rajonghat ez. Hát Tehát ennél sokkal, sokkal jobb filmek készültek, amik ezt a korszakot bemutatják. Hát igen, azt e, én sem értem, értem hogy, hogy... hogy miért mondja, mondta azt, hogy ezzel ő személy szerint tehát neki ezzel valami élményszintű azonosulást adott neki ez a film, tehát azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, mert ez, ez azért egy középiskola, szerintem még Amerikában sem nézhetett ki így, vagy nem tudom. Tehát, de ez, ez nem a középiskoláról szól ez a film szerintem, ez erről a nagyon Erről a tündérországról szól ez a film, ahova minden e, fiatal, nagyon-nagyon naív e, valljuk bele mert szerintem az első sorban a nők szól ez a film. Nagyon szeretné ide bekerülni, és, e, és nekik azért jó ez, hogy az Olivia newton john a végén ugye, ugyanilyen tirpák lesz, mint a John Travoltajék, mert, mert ők is ilyen menő purutják akarnak lenni, a, és, és ők is ott, ott akarnak feszíteni a John Travolta mellett, mert annyira jó pasi, hiszen jó képű is, és ugyanakkor rossz fiú is, de ugyanakkor van neki szíve is. Na most ez mint egy film karaktere, ez így nulla, de mint egy ilyen így ilyen női álom, szerintem ez így működött akkor. Tehát szerintem én, nem én nem ezt láttam 15. bele az biztos, hogy, hogy nagyon káros, de, de nem tudom, mennyire vehető ez komolyan. Vagy hmm. Nem tudom, de egyébként azt mondjuk aláírom, hogy a, a dalbetétek szerintem tök jók. Meg így a tánc koreográfiák, tehát azok szerintem rendben vannak. Szóval, azok a mai napig szerintem én, tök jó. Tehát én nagyon nem tudok ezekkel mit kezdeni, amikor hirtelen mindenki elkezd tökéletes koreográfiával. Jó, ez egy műszer. Ez egy, a ez egy ilyen műfajta. világos. És még, és még ez volt a legkevesebb bajom a filmmel egyébként, annak ellenére, hogy sok dallal nem, nem nagyon tudtam mit kezdeni, mert uh, amiket nem ismertem, azok, azok nem éreztem azt, hogy, hogy ezek fülbe mászóak lennének, vagy akármi. Tehát ez, ez volt a legkevesebb. Csak tényleg ott volt ez a maradék, ami, ami kifejezetten feldühített. Tehát ez a sok karakter, ez, ez dühösített. És, és nem hiszem, hogy ez a, egy ilyen filmnél ez egy normális dolog, Ö, úgyhogy én, én kifejezetten traumatikus élményekkel fejeztem be ezt a filmet, és, tehát, és amikor azt hittem, hogy végre vége ennek az egésznek, akkor mi történik? John Travolta és Oliver Newton John beül egy kabrióba és elrepül az autóval. Há, persze. Ez teljesen logikus, mert ez... Jó, ez talán már kicsit túlzás, de, de ez is belefér abba, hogy hogy igen, mert, mert minden nő ezt szerette volna, akkor gondolom én. Tiszta homónak tűnök, <gül> <gül> <gül> Ez az, az először perc alapján. De, de én szerintem még ez is belefér, hogy igen, erre, ez az, ez az elfut, ellovagolni a fehér lovon a szőke herceggel a naplementébe szerintem ugyanaz. Tehát... De, de tényleg nem jó ez tehát én se élveztem egyáltalán ezt a filmet, csak, csak így a dalbetéteket úgyhogy szerintem nagyon rosszul öregedett ez a film tehát az, ami, az a, a világ és az az üzenet, amit képvisel az, az mára már biztos, hogy nagyon idejét múlt Gergő helyeslően bólint hát most bólintottam igazából, mert <kül> igazából engem tudjátok, még részborított ki a legjobban? Uh, amikor a csajot elkezdett, uh, ugye megtudta, hogy terjes, és elkezdett ténekelni arról, hogy ő majd milyen jó lesz neki egyedül, és hogy ő majd végig hogy az egész életét, hogyha neki erre ja, van Azt szüksége. Azzal a csajjal is mi a fos baja volt. Tehát ilyen elviselhetetlen nőt, én is értem, hogy hogy álltok vele szóba a többiek. Hát igazából én, az, én nagyon ütöttem volna egy péklapáttal. Tehát így, de az összes többi karaktert is, tehát persze most nem kell itt különbségeket tenni. De ez, tényleg ezt mondom, hogy nem. Tehát szerintem ezt senkinek nem kellene példának vennie, mert annak fogják, mert az ember nem biztos, hogy felfogja azt a, azt a morális, vagy rendelkezik olyan morális érzéke, hogy hogy ez itt helytelen. És ha ezt valaki komolyan beszél, és azt gondolja, hogy ez itt a normális, meg erre van szükség az embereknek, akkor az szerintem rettenetesen káros. Hát igen, hogyha belegondolsz, hogy ezek valóban elterjedt frázisok, hogy a csajok az ilyen pasikra buknak, akkor ez, ezt már pedig sokan akkor ezek szerint komolyan így gondolják. Tehát Hát ez a probléma, tehát ezért mondom Igen. hogy én, én nekem erre most nem volt szükségem hogy még megpróbálják nekem ezt egy óra vagy mi az 110 percen keresztül itt lesugározni hogy akkor miről is szól ez az életérzés, mert nekem ez nem kell úgyhogy hát részemről ez a film nem egy pomádé hanem okádé de oh. és... Na úgy mit jelent egyáltalán a pomádé lehet én vagyok amúgy a rohadt ezt, meg ezt a nagyon, uta... nagyon túlcsicsázott én... ilyen anyondíszített pompás valami pompás akármi igen, mert lehet én, én is azt hiszem, lehet én vagyok itt a műveletlen, tehát én nem tudom. De ezért kint egy annyira nem elterjedt neve a filmnek, tehát itthon is inkább Grease Aha. cím itt Közben fogja. találtam egy szótárt, itt azt írja, hogy olcsó hajkenőcs, meg bőrápoló. Igen, a, ez elég beszédes <gül> egyébként, hogy valóban ezek az olcsó vackok, tehát hogy az olcsó smink, olcsó uh, hajlak, ilyesmink. Olcsó smink. nők. Tehát, Igen, de, tehát te ez te a felszínesség. Egen. A felszínesség. Ami, amiről szól is a film, tehát, tehát benne van. Úgyhogy, hogy valóban, nem. tehát szerintem ez egy tudatosan, tudatosan érzedik, hogy mi a film üzenete, de tényleg káros. Tehát, tényleg hát szerintem jó. ma már beszéltünk egy olyan filmről, aki, ami ezt jobban közvetíti, az a Neon Démon volt. Tehát annak ugyanez az üzenete égen. konkrétan, és az legalább igényesebb valamennyivel. Abban legalább van vér. Hát csak, csak a neondémon legalább, hogy mondjam, állásfoglal, hogy ezt elítéli. Hát Míg ez, még ez ilyen konfettival ünnepli ezt az egészet. Ezért mondom. Ez, a, ez a gáz ebben az egészben. Az, ez a durva, De hogy kihoztuk ha... azt, hogy a neondémon jobb, mint a pomádé. <gül> hányan fognak ezért meglincselni minket? Nem igen, tudják ez egyébként hallgatni. érdekes dolog, hogy, hogy kedves hallgatók, van-e köztetek olyan, aki, aki azt mondja, hogy igen, ebben a filmben van valami olyan, ami miatt kifejezetten szeretem, és, és itt ne, a, ne arra gondoljatok, hogy mit tudom én, a Gitch Faktor miatt vagy, Egy vagy jó, az miatt, ami... hanem, igen, hanem tényleg, izé, ebben a filmben van valami, ami, ami megfogott, vagy, vagy csak nagyon szeretem ezt a filmet, mert, pont-pont-pont, írjátok meg. Tényleg kíváncsi vagyok rá. Engem ez a film rohadtul felcseszett, és és, és kíváncsian várom, hogy ö, ezek szerint a podcast háromnegyede ö, elég jó, igazából fele radikálisan az, az egynegyede egy kisebb visszafogottan ö, nem szerette ezt a filmet. Mert de... Azért azt is tegyük hozzá, hogy ezt még eddig nem nagyon beszéltünk, de azért végeredményben ez egy musical, tehát itt azért a dalbetétek a döntő fontosságok, tehát hogyha azok jók, akkor azért itt, a, itt minden más a sallang érted, tehát hogy... Hát de annyi, ze, annyi zene nincs egyébként. Az igaz. Csodálkoztam, hogy, hogy viszonylag kevés a dal ahhoz képest, hogy hogy mennyit, mennyire gondol. Hát csak hogy mondjuk azt el tudom képzelni, hogy valakinek azért tetszik a film, mert hogy tetsz, szereti ezeket a dalokat, és akkor így jobb, jobban tetszik neki, így, hogy látja a koreográfiát mellette, és mondjuk ezért ő elviseli ezeket a köztes részeket is, mert ugye itt végül is az a lényeg. Bár ez tény, hogy sztori központúbb azért, mint egy átlag műzikál. Jó. Jó, úgyhogy kíváncsian várjuk a véleményeket. Itt nyilván én fogom kapni majd a legtöbbet, de ö, vállalom. Jó, hát a borítókép az még mindig faszna, tehát. Az még mindig faszna, az... Azon a fronton a helyzet a, változatlan. De, gyere, gyere. Ja. Ez teljesen jól látod és a nyugaton is. Úgyhogy elérkeztünk a, a népakaratás filmünkhöz, ami már az utolsó lesz. Legutóbb kisosoltuk ugyebár a nyugaton a helyzet változatlant, és fontos hozzátenni, hogy a 79-es verziót megkészült egy a 30-as években is, de mi a 79-es verziót kaptuk, hogy ezt nézétek meg, és természetesen meg is néztük. Egyébként aztán nem is tudom, hogy, hogy igen, szóba hoztuk, hogy hány perces. Különösségük, hogy ti hány perces verziót láttatok, mert annól azt hiszem... Ö, azt beszéltük, hogy három órás, vagy De mennyi? Kettő és fél. És, mert én egy két órásat láttam. Én, is két, én órásat is két órásat látom. Két óra, négy perces perziót láttam, én is. Jó, oké, akkor ez valami extended akármi lehetett. Kettő óra, három El... perc közben megnéztem. Annyi. Akkor, Aha, akkor lehet, hogy a régit, jó, akkor... réginél mondtuk, vagy a 30-as, lehet, hogy az a hosszabb. Nem, az, nem az imdb -nek. De nem, mert IMDb-n fent az angol cím alatt ugye mindig ott van a hossz, hogy 2 óra, 30 perc, és lent, hogyha lejjebb megnézzük ugye a, a stáblista alatt, akkor pedig ott van a technika Aspects, és akkor itt ki van írva, hogy a DVD-n, meg mit tudom én, hányféle különböző kiadás van, milyen hosszú. Például a Ben Hurnál van, ami 10 különböző verzió, amúgy fel van sorolva. Itt van egy DVD, ami 131 perc, és van egy 1980-as vágás az 129. Perc. Na most mi még ennél a rövidebbnél is egy hat perccel rövidebbet láttunk. És a cím alatt meg azon, hogy két és fél óra, Aha, úgyhogy kicsit furcsa. Jó, mondjuk ez egy TV film, tehát el lehet képzelni, hogy több részletbe leadták annak idején, úgyhogy lehet, hogy ez a magyarázat. De akkor mindannyian a két órás verziót láttuk, uh -huh. és hát igazából nyugodtan a helyzet változatlan regénynek a megfilmesítése, Erich Maria Remarck, mert szerintem közismert könyve. Olvastátok esetleg a regényt? Nem. nem. Jó, akkor csak én olvastam. Neked kötelező uh, volt, nem? Vagy nem azt mondtad? Nekem kötelező mm -hmm. volt, igen. És, és a kevés kötelezők egyik, ami, aminél meg is jegyeztem, hogy, hogy ez, ezért nem volt kár. A másik volt a Fahrenheit 451. Nem Hú, tudom, milyenek a... voltak. Milyen királykötelezőinek voltak? E... milyen királykötelezőinek voltak, bassz? Nem valami Csuliba járt, szerintem, tehát más nem. Igen, igen. Nem. Igen. Jó. Ja. Úgyhogy igazából a történet viszonylag egyszerű. Egy Az első világháborúban játszódik, a német, német oldalról látjuk az eseményeket, hogy hogy hogyan vonulnak a háborúba ezek a, ezek a fiatalok mindenféle hurrá hangulatban, meg hát ez milyen jó muri lesz, meg ez a, az ország állampolgárnak a kötelessége, meg a császárnak élünk, meg stb., és mindenki kézenfogva, ugrálva a szivárvány alatt vonult a frontra, hogy ez, ez milyen jó nekik, és akkor hát rádöbbentek, hogy a háború rohadtul nem, nem egy mókás dolog, és akkor ezt látjuk, hogy ez az osztály, hogy, hogy mondjam, egyre kisebb lesz, akik kivonultak. És hát a főszereplő srác Paul, abban a szemszegéből látjuk ezt az egész háborút. És hát nem tudom, nektek hogy tetszett a film? Igazából hát, szében nekem tetszett. Nem mondom, hogy életem filmje, vagy életem háborús filmje, de e, volt egy hangulata, meg, meg tetszett az üzenete. Tehát e, nem igen. találta fel a spanyol viaszt, de lehet, hogy a regény igen, de a film az biztos, hogy nem. De egy nagyon érvényes üzenete volt, ami hát igazából annyi, hogy a háború az szart. Tehát, <gül> Na, ugye a de az... Ezt... én, ahogy néztem a filmet, folyamatosan a Fury járt az eszemben. Nekem meg az acél hmm hogy szerintem mm -hmm. a Kubrick láthatta ezt az a előtt. Mm -hmm. Bár az pessimistább, meg nyersebb, hát valljuk be kubrikabb, mint ez, de szerintem nagyon sok hasonlóság van a kettő között. Tehát a film elejére emlékeztek esetleg a. a... Amikor elmeséli, még a... amikor előre az időben, aztán vissza? Vagy mennyire ez a Vagy amikor a, még rajzolt? A, a, nem, a leges legelejére, amikor a, azzal kezd a film, hogy hogy mennyire értelmetlen a háború, és kapunk egy betekintést, ami tényleg szürreális, hogy ennél tökéletesebben szerintem nehéz mutatni a háború értelmetlenségét, hogy ott van ö, a két sereg egymással szemben az árokban, egyik ö, sereg ebben az árokban, nem tudom én, 150 méter a másik abban az árokban, és akkor ö, támad az egyik, a szöges drótoknál, nem tudom ilyen 10 méterre van a... a mondjuk támadnak a franciák, és a, a németek szöges drótánál a, a, az ároktól 10 méterre fennakadnak a franciák, utána visszafutnak, visszamenekülnek, visszavonulnak, aztán a németek támadnak, csak azért, hogy a franciáknak az árkuk előtt nem tudom hány méterrel ők is fennakadjanak, és utána visszafutnak. És tehát gyakorlatilag semmit nem érte el egyik oldal sem, az emberek csak azt, hullottak. hogy ö, meghalt, nem tudom én, ö, 200 ember. És ezt csinálták nem tudom én hányszor egymás után az elmesélés alapján, és nevetséges volt az egész, és ezt nagyon-nagyon szépen mutatta a film, hogy, hogy mi a francnak ez az egész, micsoda a pocsékolás ez. És, ö, és a film is ezt szerintem sok szempontból jól visszaadta, még azt is kell mondjam, hogy szerintem a legizgalmasabb rész, ami a regényben volt szerintem, az a, ez a hangulat, ami volt még a, a háború elején. Tehát amikor még ott voltak az osztályteremben is ez a tanár, aki a filmben is viszonylag jól átjött, hogy így hogy fanatizálta az embereket, hogy izé, hát ez tök jó lesz, meg mindenki, gyakorlatilag mint az elfújta a Há. szélbe, nem tudom, emlékeztek, ott is ugyanez volt, hogy ha hogy, Há megyünk háborúba, yeah, mindenki dobálta a kalapját, és, és itt is valami hasonló volt, csak ez a könyvben sokkal jobban le volt írva, ez a filmben egy kicsit le lett rövidítve, ezt mondjuk sajnáltam, de a lényeg átjött, hogy az első világháború azért kicsit másképp indult, mint a későbbi. És uh, szerintem ez volt a filmnek így a leg, legerősebb része. Egy kicsit én úgy éreztem, hogy hogy uh, a film második fel egy olyan, olyan lassabb meg olyan kevésbé emlékezetesebb. Egy kicsit, hát nem, nem mondanám azt, hogy, hogy uh, unalmas lett volna, vagy hasonlók, csak olyan sokkal kevesebb esemény volt, és uh, ez kicsit lelassította a filmet úgyhogy inkább az első fele volt szerintem jobb de a vége aztán ö, szintén emlékezetes volt úgyhogy összességében szerintem egy, egy teljesen korrekt anti film a színészek is rendben voltak mondjuk egyik sem mondanám hogy nagyon emlékezetes volt kijött talán az Ernest Borgnine aki már csak azzal kitűnt hogy nem tudom inkább a nagyapja lehetett volna az összes többi fiatal katonának ez kicsit muris volt, de, de egy teljesen ható film szerintem. Jól visszaadta a regényt nagyjából. Ja. Uh -huh. hát, nem, én amúgy, én annyira nem viseltem jól azért ezt a filmet, mert úgy azért három részletbe kellett megnéznem, és nem azért, mert nem volt rá időm, hanem mert... Nem, nem, nem volt jó nézni, egyrészt egy picit nekem vontatott is volt, de nem, nem csak a második felében, az első felében is, tehát akkor szerintem csak fél óráig jutottam és megvoltak neki nagyon nagy pillanatai, tehát tényleg ahogy a, a hadi kórházat mutogatták, meg hogy a srác eltávra ment, és akkor tényleg hazaért, és akkor tényleg az anyja az mindenáron fel akart hozzákelni, tehát tényleg itt, voltak itt nagyon-nagyon megérint, és nagyon szép pillanatok, de úgy, úgy valahogy nekem egy picit ilyen sketchfilm érzete volt az egésznek, hogy ilyen külön-külön részletei nagyon jók, de egyben nem biztos, hogy nekem annyira összeállt volna. És itt én vagyok lehet az érzéketlen bunkó előfordul. Én um, meg az, hogy jaj, már megint izjél egy bunkó paraszt, hogy hívják ezt? Kiképző, aki viszont a csata térel meg összefossa magát. Most... De, de egyébként ez, ez furcsa volt nekem, mert annyira nem tűnt gáznak az a kiképző a, a film alapján. Nektek nem ez volt az érzés? Hát, igen, hát, én pont hogy azért, azért így addig rúgtam volna, amíg mozog. Tehát ez ilyen, hát, ilyen szadista rohadék volt. Tehát az, aki így kiküldi, addig fekvőzteti az embereket, amíg el nem kezdenek hájni. Tehát ez azért nem áll. Tehát ilyet már nem látunk tudom. a Band tehát of Brothers-ben is. Meg de Igen, kb. minden a... háborús filmben, ami, ami valaha készült, vagy a seggarc izé kiképző, akit most még volt egy ilyen kis, kis kifizetődése és az egésznek, hogy zsákot húztak rá, aztán utána megrugdosták a sárban. Igen. Tehát az, az oké okay volt, hogy volt ilyen kis feloldozás benne, de nem van, hogy... mondjuk ilyet nem láttam még más filmben, hogy a kiképzőt az utcán letámadják, és... Nem tudom, én tényleg így a kabátot ráhozták a fejére, és sáról bedugták, és utána, nem tudom, és seggét vagy akármi. Mm. Vagy valami ilyesmi. De mondjuk az már viszont tetszett, tetszett, amikor megérkezett ott a kiképzés, elküldték a picsába konkrétan. Tehát ők már ja, ki igen. voltak, ugye már hónapok, vagy lehet már egy éve is akár, és akkor megérkezett ja. ott közé, ott a nagy kemény kiképzés, így ezt sem tudta, hol van. Meg, meg, meg maga a testvériség amúgy jól volt ábrázolva, az, az az összetartása, amit láttunk itt a katonák között, tehát hogy ez a legtöbb háborús filmben szerintem nagyon ügyesen elő van véve, és itt is nagyon jól megcsinálták. És lehet, hogy ez kor vagy régebben készült, mint a legtöbb, amiket én most fel tudnék hozni példának, de nekem azok szemléletesebbek voltak, meg nyilván kicsit elemibbek is, mert korábban találkoztam velük. Uh -huh. Meg azért látszott néhoz, hogy sok helyen, ez egy tévéfilm, tehát úgy... Igen. Ja. De nyilván Nem. ez se hátrány, mert tényleg régen készült, és teleg akkor még limitáltabbak voltak a tévés eszközök, mint mondjuk most, amikor Trónok harcát nézünk, és tíz epizódban három, akkor a basszom nagy sárkány darál le egész armadákat, tehát nyilván más volt még az a for. Mm. De azért... A gáztámadás az, az hatásos volt. Mm -hmm. Ja, amikor te szerencsétlen a... beleesett... Igen, a -a. igen. Ott, tehát ezt például nem is láttam még korábban, hogy egyébként tök logikus, hogy a gáztámadásnál ott, ott a csatatéren ott átfúja a gáz, uh -huh. csak a, az árkokban ott benragad és ezt így elfelejtette az egyik és nem tudom, hogy lenyúlt valamiért a fegyvereit ejtette el és utána és beesett oda meg amúgy ez a az ásót kell használni ugye a háborúban és így ugye pont úgy, hogy jó Freddy-t annyira de ide, ugye én a Betülfield van pont idén, ugye első virág igen, igen láttam és pont azért gondolkozta, hogy ennél jobban nem is időzíthettem volna és ugye ott a játékban is majd azt hiszem ásóval fogják egymást verni a katonák talán ilyen lesz Úgyhogy valószínűleg innen ismerítettek szerintem emetletet, meg még nyilván egy csomó első világháborús beszámolóból, de itt va valahogy olyan felkészülésnek éreztem ezt a filmet a játékra. Uh -huh. Jó. Black Sheep, akkor neked az, az igazság, Összességében tetszett, hogy tett, az az igazság, hogy most, hogy így beszéltek róla, nekem most ugrottak vissza ezek a jelenetek, amiket Tehát például amikor hazaért a srác, amit a Gergő mondott az előtt, hogy ezek nekem azóta már kiestek, szóval annyira nem hagyott mély nyomot a film, azt kell mondjam, mint kiderült. Mert egy csomó jelenet most villant vissza, ahogy beszéltetek róla, hogy basszus, tényleg ez is benne volt, meg az is benne volt. Ez így magamtól nem biztos, hogy fel tudtam volna idézni, úgyhogy ilyen túl mély nyomot bennem nem hagyott a film, de ö, én úgy akartam elkezdeni, azt hiszem, hogy így a felét tudom csak megnézni, de végignéztem. Tehát engem azért lekötött, tehát ott tartotta a képernyő elő, szóval remlékszem, hogy hogy hmm. euh, érdekes volt, meg nekem összeállt így, tehát nekem nem tűnt annyira szét szabdaltnak ilyen sketchfilmnek, de hmm. nem volt a legjobb háborús film, amit láttam, de nem volt rossz egyáltalán. Igen. A 30-as verziót megnézitek? Nem. Én majd egyszer, hogyha nagyon, nagyon ráérek. Hogyha hmm. ilyen, ilyen régi film mánia rám jön, hogy hú, valami régi filmet kell megnéznem, akkor lehet, hogy ez lesz majd a a választás, de nem tudom, meglátjuk. Há, én kíváncsi vagyok, hogy így uh, direkt összehasonlításban hogy, hogy teljesít a 30-as, a 79-es képest. Uh, szerintem én meg fogom majd nézni, de azt olvastam róla, hogy így uh, színészileg ilyen nagyon szimpadias, uh -huh. tehát hogy a 79-es ennél valamivel jobb. Uh, a még Blu-ray-en is kiadták valamilyen chili kiadásban, ilyen Universal Classics. Már uh, a, az újat? Mármint a 79-es? Nem, a 30-asat. Ilyen képpel, meg ilyenek. Jó. Ja. Jó. Tényleg egyszer meg lehet nézni, szerintem mindenképp viszont a kevés első világháborús film van, úgyhogy ez ez egy teljesen jó kezdési pont, ha akit érdekel a téma. Csak azért is, hogy lásson teljesen idétlen sisakokat. <laughs> Itt igen, egyébként az furcsa volt, hogy az újabb, az újabb katonák, akik a frontra érkeztek, már azzal a sisakkal jöttek, amit a másodikban is a második világháborúban. Mert ők, ők időutazók voltak. De. Ja igen, oké, okay. <laughs> igen. Jó, úgyhogy ez lett volna nyugodtan a helyzet változatlan, meg lehet nézni és akkor legközelebb, mit is sorsoltunk ilyen a Galaxis stoppos. Az egy picit könnyedebb vagy még nehezebb film, attól függ, honnan nézzük. <gül> Jó, oké, hát emlélem nem lesz egy ilyen Grumpy Freddy <gül> <gül> <gül> ruhamom, mint a Grease-nél, de csak nem. Jó, oké, akkor hát ez lett volna a 104. filmbarátok, itt reméljük, hogy az adás sikerült itt a rögzítés során. Én a Star Trek végétől kezdtem el rögzíteni, mert töltöttem egy másikat, és úgy tűnik, hogy ez oké, de akkor Gergő, minden bizalmunk nálad van, hogy te rögzítésed működik. Oh, na, még mindig hízik az állomány. Super! Na, akkor majd küld is átlétszi, és akkor... Gergőtől függ, hogy mikor kerül fel a podcast. <gül> nem a... No pressure, Gergő. Jó, van, majd megpróbálok megnyugodni, jó? <gül> jó, jó. Oké, okay, na és akkor jó szórakozást, a megint jövünk között. Az, Gergő. neked meg a watch fel... <gül> <gül> hát nagyon jó. felhúzzátok magatokat, nézzetek egy kis griszt, és majd megnyugodtad. <gül> Igen, ez, ez ami nem fog megtörténni. Szóval Zoli, ha meghallgattad az adást, akkor teljes nyugodtan gyerezz vissza, és gyerezz, hogy még szóba állsz-e velünk a továbbiak során. Vagy a következő adásban is lesz Gríz csak akkor már Zoli is itt lesz. Én Vagy kettő lesz, lesz akkor. 2, uh -huh. igen, Michel Pfeiffer-ről. Akarjuk, Michel Pfeiffer Valakivel. Azt már szerintem Zoli akarja. Sőt, még Griszt Live is van gyerekek. Ó, meg meg Grizes Észta is van. Gris 2, 1982-es, egy angol egyetemista a 60 as évekbeli ö, középiskolába megy, hogy, hogy meghódítsa egy lánybondának a tagját. Hát ez nagyon izgalmasnak tűnik. Ez Michel Pfeiffer van. az első. Fasza. Igen, hasonlóan izgalmas lehet. Jó. Nagyon izgálni, nagyon, nagyon érdekelnek majd a, a visszajelzések. Ne, nem léptünk egy túl egy határt ennél a filmnél, de én vállalom minden szavamat. Jó, srácok köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jó, hosszú adás lett ez. És akkor találkozunk majd ö, augusztusban. Born lesz többek között. Mi lesz még? Suicide Borból Squad. Ez nem augusztus végén. Suicide Squad. Nem, amúgy 4-é augusztus 4-é oh, Akkor az is, yeah. akkor oh, Freddy ez oh. neked való adás lesz. Yeah. Igen, igen, a vacsonyabb előtt. V 세상, oh, gyerekek, nagyon jó. Hú, de kíváncsi leszek okay. tényleg Freddy véleményére. <gül> Hú, hát, élek, a, Bocsman az, a Bocsman az DC, ugye? Hát az? Ő a DC jó, adnak tudom? ki, nem rész, vagy várjál, nem alternatív univerzuma ugye a, a, a DC-nek. Tehát ott például majd, te megnézed a nyitó jelenetet, a nyitó, jelentet, a nyitó montást, ott lehet látni egy jelenetet, ahol megmentik a Bruce Waynenak a szüleit, és ott Batman sose lesz Batman. Nem viccelek, ilyen jó, van. Ó, ilyen Régen van. Régen láttam, de ez kurva jó. <gül> Tehát akkor adás lesz, mondhatjuk a következő, jó lesz. Így van. Rádi <gül> hát, uh, más hát szert nem, nem tudom, mire véljem az előbb elhangzottakat, de. Uh, <gül> Ezek jó hírek. Ez egy érdére. Megígértem. Lesz. Érdekes jel. Megígértem, Gergő. Megígértem. Én is megnézem, jó? Uh, jó, jó. De ne Pokémonos közben légy szíves, meg ki fogad kérdezni. Jó, van. <gül> Jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, jelezetek vissza ö, olyan vehemensen, ahogy eddig tettétek, köszönjük szépen ezeket, és vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Csapu